Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми Филип К. Дик. Човекът във високия замък. Едно вече близо седмица мистър Чайлдън следеше нетърпеливо пощата. Но ценния колед от скалистите планини нямаше и следа. Когато в петък сутринта той отключи вратата на своя магазин и на пода в краката му отново имаше само писма, мистър Чайлдън си помисли, предстои ми среща с един разгневен клиент. Срещу 5 цента той си нали от автомата на стената чашка чай, след това грабна парцела и кофата и се заеда чисти пода. Не след дълго, американ артистик Хендкрафт с звездичка Инг беше готов за работа. Витрината блестеше от чистота, в касата имаше достатъчно древни монети, вазата бе пълна с свежи цветя, а някъде отзад се носеше приятна музика. Чайлдън хвърли поглед навън. Широкият тротуар на Монгомари Стрийт, бе изпълнен с забързани хора. Далечно от въдния край се мярна кабинката на градския лифт и Чайлдън я проследи с възхищение. Жени, облечени в красиви разноцветни манта от коприна, нима човек би могъл да откъсне очи от тях. Наложи се, в този момент и извъня телефонът. Чайлдън дигна слушалката, звездичка американски произведения на изкуството, Бел, Прев. Да. Обади се насреща познат глас и сърцето му замля, говори мистер Тагоми. Пристигнали най-сетне моят плакат за набиране на доброволци в гражданската война, сър. Бъдете така добър да си спомните, обещахте го още миналата седмица.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 Но таго ми го прекъсна, значи не е пристигнал, не, мистер Тагоми. Сър, настъпи вледеняваща пауза, не мога да чакам повече. Каза Тагоми. не, сър, Чайлдан хвърли навасен поглед през витрината на магазина към слънчевия ден навън и небостъргачите на Сан Франциско. Заместител, тогава. Вашата препоръка, мистер Чайлдан, не беше само акцента, мистер Тагоми, преднамерено произнесе по този начин името му.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 Смъка произна се той, маслобойка, машина за сладолет, производство, 1900, мозъкът му отказваше да работи. Все така ще се случи, так му когато забравиш, когато престанеш да мислиш за това. Беше на 38, спомняше си ясно времената преди войната, Франклин Франклинда, Рузвелт и световното изложение, Онзи зи отминал, по добър свят, ако нямате нищо против.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 Тук никой не се опитва да им туристически боклоци със съмнителна стойност, нито пътни знаци и дървени надписи с тъповаки названия като Нью Област област и Инна, или пък пощенски картички с изображение на моста Голден Гейт, Чайлдън се загледа в големите, черни очи на девойката, които блестяха от вълнение и любопитство. Стилната прическа на черната и коса, грижливо лакирани ногти, изящни, ръчно изработени обици.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 Мога да ви предложа оригинално пано, състоящо се от 4 секции, пощенски период, портрет на Хорес Грили звездичка. Безценно украшение за всяка колекция, звездичка Хорес Грили, 18111872, американски писател, публицист, политик, бел, прев, ах, възклик на младият японец и очите му блеснаха, освен това писалище, викториански стил, 1920, преработено в бар. Ах, и, сър, чуйте, фотопортрет на Джейн Харлоу звездичка, с рамка и автограф, звездичка Джин Харлоу, американска кинозвезда от 30-те години, Бел, Фрев. И японецът се врещи в него, мисля, че ще се спогодим, рече Чайлдън, който не искаше да изпуска изгодния момент. Той извади от вътрешния джоб на сакото си писалка и бележник, Позволете да ви запиша имената и адреса, сър и мадам. По-късно...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 Сигурно е забелязала с какво обожание я гледа, макар да стояха съвсем за малко в магазина. Надежда, той почувства, че му се завива свят. За каква надежда може да става дума? наудничава, безумна. Да, чувал бе, че съществуват между къстови връзки, но само между японци и янки жени. И все пак, той потрепери при тази недовършена мисъл. Не, тя е омъжена. Чайлдън разтърси глава и се зае с утринната поща.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 Какво ли не бих дал сега, ако ми предложат например на пълнозапазен, Ford, модел 1929, с черен кожен бюрок и широки, величествено затварящи се врати. Или тримоторен почтенски самолет, в чудесно състояние, току-що открит в някоя забравена племня на Алабама. А защо не мумифицираната глава на мистер Бък бил звездичка в комплект с кичор бяла коса, сензационен американски артефакт? Това ще издигне до недостижими високи репутацията ми сред търговското съсловие по цялото тихоокеанско крайбрежие, та дори и на японските острови. Звездичка Бъфало бил, Бел, Прев. За вдъхновение, реши да изпуши една китайска марихуанена цигара, земя на усмивките. Звездичка-звездичка-звездичка Франк Фринг протегна сънено ръце и се зачуди дали не е време да става. Един слънчев лъч се промъкна пред шторите на прозореца, който гледаше към. «Хайест стрит» и освети разхвърляните по пода дрехи. Най-отгоре се мъдреха очилата му. Току виж, стъпи върху тях, ако не внимава. Трябва да избера обиколен път към камбанията, помисли си той, да лазя по пода, или да ги прескоча. Главата му се пръскаше от болка, но поважното бе, че вече не му беше мъчно за това, което стана вчера. Никога не гледай назад, рече си той, всъщност, колко ли е часа? Часовникът е на гардероба, единайсет и половина, мили боже, но дори след това не се надигна. Уволнен съм, помисли си той. Вчера във фабриката бе оплескал всичко. Държа се отвратително с мистър Уиндъм Мацан, който имаше кръгло като месечи на лице, сократов нос, диамантен пръстен и позлатен цип на бюкяна. С други думи, имаше власт. Трон, мислите му се гонеха объркано.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 Уиндам Матсън бе известен със своите връзки с марионетното американско правителство, което тук презрително наричаха «пинокиовци». А от тях до официалните японски власти и разстоянието бе един хвърлей. Комисията, разбира се, беше под юрисдикцията на пинокиовците. Мързели ви бели дъбеланковци, сподпухнали, затластели лица, които ще направят каквото им нареди Уиндам Матсън.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 Не, макар да не поддържаха особено тесни връзки с Тихоокеанските щати, между двете страни все пак имаше спогодба за екстрадиране на емигранти. Защо на юга? Той потрепери. Уф, само не там, като бял ще заема по-високо положение, много по-високо, отколкото тук, по крайбрежието. Но, не искаше точно такова положение. И което бе по-лошо, югът е оплетен със сложна мрежа от връзки, икономически, идеологически и бог знае още какви са райха. А Франк Фринг беше евреин. Истинското му име беше Франк Фринг. Беше се родил и израснал в Нью Йорк, на източния бряг. През 1941 по време на войната го мобилизираха в армията на Съединените Американски щати. Това беше само няколко месеца след разгрома на Русия. После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 От 1947 на сам вероятно се е срещал и разговарял с хиляди японци, но и през ум не му бе минало да им стори каквото и да било зло. Най-малкото би било неуместно. Не, почакай, всъщност имаше един случай, мистър Омуро, който притежаваше няколко жилищни блока в центъра на Сан-Франциско и за известно време беше хазяин на Франк. Ето една гнила ябълка. Типична аучна акула, за ремонт не искаше и да чуе, непрестанно преграждаше стаите, за да станат по-малки, и в края на всеки месец вдигаше наемите. А тогава, през 50-те, времената бяха тежки, страната беше в депресия. За безработните и непрестанно обедняващи найматели мистър Оморо беше истиска на пъст. В края на краищата този нагъл тип си получи заслуженото и то от самите японци.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 където до сега не е стъпвал човешки крак. Готти, Херер Крейсалитър. Ист диесвия луе е кът дер орту аман дас конзентрацион слагер байлтън канен. Дас луетър ист сос чонен. Хейсес, апърдоч чонен звездичка. Мърмореше си той, докато си миеше зъбите. Звездичка боже мой, Хер Лейтер. Нима това не е идеалното място за Концлагер. И времето е чудесно, малко е горещо наистина. Нем, бел.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 Докато германците строяха гигантски роботизирани спътникови системи, японците продължаваха да гоят бразилските джунгли и да издигат осеметъжни наколни жилища за бившите ловци на глави. И тук виж, докато се сетят да изстрелят първия японски спътник, немците вече са завладели цялата слънчева система. В старите учебници по история се разказваше, че на времето Германия била най-изостанала в колонизирането на отвъднурски територии и сред всички западноевропейски държави.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 И неведнъж в миналото сме осъждали безмисленото изтребване на хора в името на една фанатична идея, която поставя цели народи извън закона и обществото. Божитко, мислеше си Фринг, наричахме ги маймуни, цивилизовани, кривокраки и шимпанзета. Но те не строят газови камери, нито огромни пещи за добив на човешка мас. Окупираха ни, но наложиха справедлив ред и законност, ще цитираме един западен светец.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 Произнесена глас той записа въпроса в бележника си. После разбърка дървените прачици и започна да ги прехвърля, докато излезе първата линия, началото. Осмица. Половината от 60 и 4 вече бяха отпаднали. Отново раздели прачиците и получи втората линия. Не след дълго, като действаше умело той приключи с 6 линии. Хексаграмата лежеше пред него, дори не се налагаше да поглежда в оракула, за да види кой номер е.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 Съдбата бе несправедлива с мен, срещнаме с нея, накараме да се влюбя в нея. И още я обичам. Джулиана, най-красивата жена, която някога е имал. Мургава, с черна коса и сочни устни, намек за испанската кръв останала пред сите ѝ. имаше гъвкава, бешумна походка. Когато се запознаха още носеше сандалите, останали и от гимназията. Всъщност всичките й дрехи имаха износен вид, сякаш бяха стари и захабени от често пране. Финансовото им състояние докато живееха заедно беше повече от катастрофално. Франк знаеше, че го ненавижда, задето бе принудена да носи стари памучни половери, демодирани поли от туит, жилетки с цип и обувки с бомбета. Все му натягваше, че приличала на момиче, което отива да играе тенис, или на жена, която бере гъби в гората. Ало това, което го бе поразило още в първия миг когато я видя, бе странната и загадъчна усмивка, като на Мона Лиза. Джулиана бе способна да се усмихне на всеки срещнат. Винаги и отвръщаха, защото бе красива и обаятелна. Не знаеше как да си обясни държанието и, отпърво мислеше, че е късогледа, но сетне, когато се увери, че греши, започна да се дразни от това непрестанно фиртуване с околните. Джулиана, разбира се, не му обръщаше никакво внимание.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 Когато посягаше към Оракула, възникваше усещането, че Джулиана отново е тук. Интересно, зачуди се Франк, докато се върташе в още неуправеното легло, дали в този миг някой друг също се обръща за съвет към Оракула? И какъв и отговор получава? Тъжен и мречен, като моя. Нищо чудно, ако днешният ден се окаже неблагоприятен за предзнаменования. Две малко преди обяд мистър Нобуске Тагоми с тревога си спомни за оговорената среща с Робърт Чайлдън, до която оставаха не повече от 2 часа. Мистър Тагоми реши да се обърне за съвет към първата книга от свъщеното, пето книжие, Звездичка на конфуцианската мъдрост, Долуиският звездичка Звездичка Оракул, известен от хиляди години на самкато, Ит Зин, или Книга на промените. Звездичка Свето «Конфуциански канон» от пет класически книги, първата от които е «Книга на промените» и бел Бел», «Прев», «Звездичка-звездичка даоизъм», «Древнокитеска философска система», за чието основоположник се смята Лауцзе. В основата на даоизма лежи понятието «Дао», «Път», «Истина», като абсолютно начало на Вселената. Дао поражда цялото многообразие на света.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 Мистър Тагоми си позволи да използва този префърцунен латински израз, типичен за висшето общество. Ето е един ключ към мистър Бейнс. Очевидно не гледа с добро око на военните. Мистър Тагоми го отбеляза на ум, звездичката, така, лад, той натисна бутонът на интеркома и каза, Мисси Фрайкиен, бих желал да донесете вашия диктофон. Вратата на кабинета се плъзна в страни и мис Ифрайкиен, която днес бе украсила косата си с сини цветя, влезе в стаята. Чудесен люляк, отбеляза мистер Тагуми. На времето бе отглеждал цветя в къщата си в Хокайдо. Мис Ифрайкиен, стройна, кестенява американка се поклони, готова ли сте с диктофона? Да, мистер Тагуми, мис Ифрайкиен седна и нагласи до себе си миниатюрния апарат. Мистър Тагоми ми дъх, и заговори, обърнах се към Оракула с въпрос, ще бъде ли ползотвор на срещата ми с мистър Чайлдън. И за моя най-голяма изненада в отговор излезе зловещата хексаграма. Превъзходство на великите, хребетът се прекършва. Нарушен баланс, прекалено голяма тежест в центъра. Отдалечаване от Дао, диктофонът бръмчеше едва до ми му. Мистър Таго ми млад на замислен, миси Фрайкян го загледа очаквателно. Бръмченето секна, повикайте да дойде мистър Рамзи, ако обичате, рече мистър Тагоми, да, мистър Тагоми, тя се надигна, остави диктофона и излезе от кабинета, почуквайки стопчета по пода. Мистър Рамзи се появи след миг, стиснал голяма папка плотнишница. Той заситни напред ухилен, носеше тънка колежанска вратовръзка, риза с колоса на яка и тесни, изтъркани джинси, които напоследък се смятаха за доста модерни във висшето общество. Здравейте, мистър Тагоми, рече той, какъв чудесен ден, нали сър? Мистър Тагоми се поклони, мистер Рамзи замръзна и също се поклони, току-що се консултирах с Оракула, рече мистър Тагоми, докато мис и Фрайкиен приготвяше диктофона, предполагам, запознат сте, че мистер Бенс, който пристига днес лично, в отношението си към ориенталската култура се придържа към възгледите на нордическата идеология.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 Сър, сте от Американ потеко, но кой знае защо сте се помъчили да измените цвета на кожата си. Той погледна укорително мистър Рамзи. Това е теното утравиолетова лампа. С мотолеви объркано мистър Рамзи. Казват, че така се повишавала продукцията на витамин Д. чувстваше се унизен, още повече се ядоса от това, че не може да го скрие. Овеявам ви, че съм запазил вяра и уважение. Рамзи преглътна мъчително в търсене на подходящи израз към моите етнически традиции. Мистър Тагоми се обърна към миси Фрайкиян, продължете, моля, диктофонът отново забръмча, След като се обърне за консултация към Уракула и получих хексаграма 28, дакуо, продължих, докато излезе неблагоприятната линия 9 на пета позиция. Коментарът към нея е, повехналото пола разцъфва, старица млад съпруг си взема. Не ще те хулят, не ще те похвалят, изводът, струва ми се, е повече от ясен, в 2 часа.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 там се казваше, човекът с открито сърце, и малкият дър ще посрещне с радост. Не ще те хулят, очевидно мистър Бейнс ще остане доволен от какъвто и да е подарък, поднесен му от мистер Тагоми и от името на търговските мисии. Но при поставяне на този въпрос, мистер Тагоми таеше по дълбоки мисли. Както почти винаги се случваше, Оракулът бе прозлял скрития смисъл и едновременно бе отговорил както на явния, така и на заволирания въпрос, както знаем.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 Особено впечатление му бе направил един изцяло синтетичен автомобил – DSS, дърска успок, звездичка, който се продаваше за невъобразимата сума от 600 тихоокеански долара, звездичка, бързият призрак, нем, бел, прев. Таго го ми бе задал още един въпрос, относящ се до мистер Бейнс, който също трябваше да остане в тайна от ушите на белите марионетки, а такива в сградата имаше много.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 Едно обаче оставаше тайна за мистър Тагоми, шпионин за кого и в името на какво звездичка-звездичка-звездичка в едини и половина по обед на същия ден. С огромна неохота Робърт Чайлдън заключи вратата на Американ Артистик Хенд Inc. Той остави тежките, натъпкани с най-разнообразни вещи куфари на паважа, махна на едно велотакси и нареди на запътяния китайц да го закара до сградата на Нипон Таймс. Пловналият в под Китайц или както го наричаха «Чинок», в потвърждение на това, че адресът му е познат и се заеда товари кофарите на багажника. После, след като помогна на Чайлдън да се намести на седалката, Чинокът включи таксиметъра, метна се на седалката и натисна педалите, провирайки се ловко между колите и автобусите по «Мунтгомери». Чайлдън плъзна раздразнен и тревожен поглед по околните сгради. Целият ден бе пропилен в търсене на подходящ подарък за мистър Тагоми.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 От уличния шум и монотонното бръмчене на двигатели Робърт Чайлдън се унесе в дзямка. Забрави за грижите, човек трябва да умее да се наслаждава на древните житейски радости, колко приятно е например да се повозиш в откритото велотакси, да чуваш съвсем близо до теб дъхания чинок. Да се оставиш за известно време на течението. И дори за малко, да се превърнеш в господар. Чайлдън се стресна и растърси глава. Сега не е време за отпускане, предстои важна среща.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 Това ще е непростима грешка, която може да му струва много, като се има предвид какво положение заема в обществото. Честно казано, помисли си Чайлдън, не бих имал нищо против да си внеса кофарите посред бял ден в сградата на Нипон Таймс. Страхотен номер. Бас държа, че всички ще се ополят. В края на краищата какво незаконно има в това? Да не би да ме хвърлят в затвора. И защо? Защото съм показал истинския си облик. Бих могъл да го столя, помисли си той, ако не бяха тези проклети черни слуги, които се мотаят наоколо. Мога да преглътна на погледи на онези, които са над мен, в края на краищата, те ме презират и унижават всеки ден. Но да ми се присниват хора, които стоят подолу, да чувствам тяхното съжаление. Не бих го изтърпял, като например този чинок, дето върти педалите.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 Например с унищожаването на тази паплач, евреите и циганите. Славяните също си получиха заслуженото вън от цивилизацията, обратно в дивите простори на Азия, откъдето са дошли преди 2000 години. Да си яствят на воля яковете и да гонят дивече с лъкове и стрели, за това ги бива. За това пък във всяка библиотека можеш да се наслаждаваш на великолепно илюструваните списания за живота на Нова Украина, за Затова как синеоките и русокоси арици възраждат тази житница на Европа. Ведри усмихнати лица на новите господари, чисти и спретнати ферми, красиви баварски къщи в стъпта. Няма ги вече снимките на затъпели от пиене поляци, проснали се в кълта насред своите занемарени поселища. Изчезнаха в миналото, заедно с черните пътища на източна Европа, готови да се превърнат в непроходими блата при първия дъжд.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 Познавам ги доста добре, търгувам с тях всеки Божи ден. Нека бъдем съвсем откровени, те са и си остават ориенталци. Жълти, ние белите, трябва да им се кланяме, защото силата е в тях. Но очите ни са в германците, виждаме на какво е способен белият човек запрет на ръка ви да завладява света. Наближаваме, Нипон Таймс, сър, рече на пресеколки за дъханието усилието да изкачи хълмачинок.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 да въведат някакъв ред, витрините на всички магазини имаха стоманени жалузи, които се спускаха веднага след края на работното време. Чайлдън добре си спомняше денят, когато в затантената книжарница неочаквано влезе възрастен японец. Това беше майор Ито Хумо, бивш офицер от армията. Висок, строен, с побелели коси, винаги гладко избраснат, майор Хумо беше първият човек, който загътна на Чайлдън за скритите перспективи на тази търговия.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 Сър, върна го към действителност тъчинокът. Чайлдън плати с отсъствуващ вид. Да, напълно възможно бе клиентът на мистър Тагоми да прилича на майор Хумо. Контактовал бе толкова много японци, но и досега изпитваше затруднение да ги отличава един от друг. Все се опитваше да ги категоризира. Някои бяха ниски, квадратни, с осложения на бурци. Други сунесени като на наркомани погледи.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 Градина от отвечно зелени дравчета, островърхи и заоблени камъни. Пейзажът каресан пясъчна имитация на пресъхнал поток, виещи се корени, цветя. Забеляза един негър, който тък му бе пренесъл някакъв багаж и размаха ръка. Носъч, извика Чайлдън. Черният затича е усмихнат към него, на 12 дванайсетия етаж, нареди с възможно най-суровия си глас Чайлдън. Апартамент бъл, веднага, той посочи чантите и пое към входа на сградата дори не погледна назад. След миг се озова в претъпкания експрес на Сансиор, на около предимно японци, бледите им лица леко блестяха на неоновата светлина. От ляското ускорение му се догади. Тихичко прештракваха прелитащите край тя врати. Чайлдън затвори очи, се на стената и започна да се моли час по-скоро да приключи пътуването. Черният, естествено, бе качил чанките с сервизния асансьор. Най-малкото щеше да е неразумно да го допуснат тук. Всъщност, Чайлдън отвори очи и се огледа, той бе единственият бял в асансьора. Когато асансьорът спря на 12-тия етаж, Чайлдън вече беше премислил как да се държи на срещата с мистър Тагоми. Три по залез Джулиана Фринг вдигна поглед в небето и зърна мъничка блестяща точица да описва дага, изчезвайки на запад. Това сигурно ще е немската совалка.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 Единственият звук, който се чуваше, беше тихото бръмчане на паркиралите пред Закосвалнията два трансконтинентални дизелови автовлака. Шофьорите тък му си намятаха якетата, преди да влязат в Закосвалнията. Май Дизел се беше хвърлил през илюминатора на своята кабина по време на презокеанското плаване. Кой знае, някой ден може и аз да направя като него. Само дето тук нямаме океан. Всъщност, винаги има начин. Както при Шекспир.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 Предпочитам плетенето, звездичка Сатори, едно от основните понятия в взембудизма, внезапно духовно просветление, Бел, преф, често ли ви причиняваха болка, попита мис Дейвис, кой – японците. Преди да се научите да се защитавате, беше ужасно, плокват и глава Джулиана, предполагам, че никога не сте била там, покрай брежието. В тяхната територия, никога не съм си подавала носа от Колорадо, отвърна сумек на оглас мис Дейвис.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 Джулияна се извини и се отправи към празната кабина на душа. Някой с кърпа в ръка също бързаше натъм в мрака. По късно същата вечер, Джулияна седеше в вкусни пилешки хамбургери при Чарли и замислено четеше менюто. От джубукса се лееше местен фулклор, стоманена китара и нечи с стъга глас. Из въздуха се носеха облаци цигарен дим, но въпреки това мястото беше приятно топло и светло и тук се чувстваше значително по-добре. Всичко я радваше, шофьорите приседнали на бара, сервитьорите, дебелият готвач и ирландец с неговата смешна бяла шапка, който непрестанно штракаше на касата и връщаше ресто. Чарли я забеляза и дойде сам да я обслужи. Той се охили и изрече протежно, миси изкачай сега сега, кафе, отвърна Джулиана, като се наслаждаваше на комичната ситуация. Ах така, рече Чарли и кимна много значително и сандвич с пържула и сос, не иска яде да купа супа от гнездо на плъх. Или мозък от коза пържен в олио Оливия, шофьорите се бяха обърнали на стоучетата си и следяха усмихнати веселата сценка. Като добавка използваха възможността да се порадват на красотата и, знаеше, че дори и да не бе пристигнал гопвачът веселе пък щяха да намерят начин да се ополят в нея. Месеците активни занимания с джудо бяха засилили мускулния и тонус.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 Финг, това не беше ли вид птица? Казват, че птиците не живеели дълго, тази вечер ли потегляте, попита тя по младия. Утре, щом не се чувстваш щастлив в Съединените щати, защо не се прехвалиш насам за постоянно, попита го тя, от доста време съм в скалистите планини, тук не е лошо. Преди живех покрай брежието, в Сан-Франциско. Той е проблем с цвета на кожата го имат и там. Младият италианец и хвърли замислен поглед и рече, лейди, противна ми е мисълта, че трябва да прекарам една нощ в кръче като това, а да живея тук постоянно. Божитко, ако може да си намери някоя с ясна работа, за да не се налага повече да се тъпче с сандвичи в подобни места, той млъкна. едва сега забелязал, че лицето на готвача е почервенило от гняв и надигна чашата с кафе. Джо, ти си един сноп, рече му възрастният шофьор.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 Имах приятната възможност да се полюбувам на начина, по който ги изхвърлихте от твоите незаменими Съединени щати. И ако сега сте пълни с парички и нямате жилищна криза, това е само защото прибрахте мангизите на нещастните хора, преди да ги изритете от собствените им жилища, с вашия проклят нацистки Нюрнбергски закон. Като малък живеех в Бостон и имам стари сметки с евреите.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 По възрастният сграбчи бутилката от кетчуп и я дигна над главата си. Без да обръща гръб на мъжете, готвачат посегна назад и напипа вилиците за месо. Той измъкна една и се приготви да се защитава. Казват, че на летището в Денвър поставят термоустойчиво покритие, за да може да кацат сувалките на Луфтханза, рече със спокоен глас Джулиана. Никой от тримата нито помръдна, нито проговори. Останалите посетители ги наблюдаваха мълчаливо. Готвачът пръв сили да наруши мълчанието, една прелетя над нас по зале слънце. Не отиваше в Денвър, поклати глава Джулиана, летеше на запад към Тихоокеанското крайбрежие. Постепенно шофьорите се успокоиха, по-възрастният промърмори, Все забравям, тук са малко пожълтели, не бяха японците тези, които убиваха евреи след войната. Отвърна готвачът, нито пък са издигали пещи, толкова позле, че не са го правили, рече възрастният шофьор.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 Рече младият, може би ще се настаня там. Ако нямат нищо против, че съм ителианец, говореше с доста изразен акцент, макар да се стараеше да го прикрие. Млад и прекалено горд, помисли си Джулиана, обзалагам се, че е идеалист. Твърде много иска от живота. Непрестанно на път, вечно неспокоен, търсещ. И аз съм същата, не можех да си намеря място на западния бряг. сигурно няма да мога и тук.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 Затова елитните ангелчета от СС имат такъв невинен изглед, почти детски изглед, защото се пазят за мама. Или един за друг, и коя е тяхната мама, за чуди се тя, водачът, Хер Борман, който всеки миг се очаква да хвърли топа. Или Дъртият, старият Адолф, носеха се слухове, че доживява последните си дни на старческа немощ в дълбоко потен санаториум. Мозъчен Сифилис Прихванат в младежките години в Виена, когато е носил дълго черно палто и мръсно бельо и преспивал по бордеите. Навярно, това е зловещото божие наказание, като в старите филми, където подлецът накрая винаги си получава заслуженото. Изкупление на греховете чрез вътрешно разлагане. И което е най-ужасното, цялата днешна велика германска империя е рожба на този покварен ум. В началото бе създал политическа партия.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 Джов вдигна ръка и отметна назад косата си. Има нещо особено в този мъж, помисли си тя, от него лъха на смърт. Това едновременно я тревожеше и привличаше. По възрастният шофьор се наведе и прошепна нещо в ухото на младия. После двамата впериха погледи в нея, мис, рече възрастният. В позите на двамата се долавяше напрежение, знаете ли какво е това, той протегна плоска бяла котика да, кимна Джулиана, нейлонови чорапи. Синтетична тъкан, произвеждана единствено от големия картел, Ига, Фарбен. Много редки и скъпи, монополът си е монопол. А швабите ги бива за такива работи. Възрастният подаде котията на младия шофьор, който на своя ред тя на слакат към нея. «Имаш ли кола?» я той докато си наливаше още кафе. Чарли Несет не се появи от кухнята с нейната чиния в ръка. «Имаш ли нещо против да ме закараш до това място, за което спомена ОДВ?» Очите му се впиха в нея, и тя почувства някаква неясна тревога, моделът, или където ще прекарам нощта. А, да, рече тя, имам кола. Един грохнал, студе бейкър, че премести поглед от нея към младия шофьор и след това постави чинията и натезгаха, звездичка, звездичка, звездичка. Атюнг, Мейн Даман Юнди Херън, разнесе се отговорителя, в дъното на салона. Мистер Бейнс се размърда на седалката и отвори очи.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 Мистер Бейнс се усмихна, от другата страна на дългата редица седелки. Млад русокос мъж му отвърна със същата спокойна усмивка. Сифуркатан дазет. Звездичка. Поде младият мъж, но мистер Бенс по-бърза да го прекъсне на английски. Звездичка. Страхуват се, че. Нем. Бел. Преф. Съжалявам. Не говори немски. Младият германец го погледна въпросително и се наложи да повтори думите си на немски. Не говорите немски. Възклик на изненадано младият мъж, английският му беше със силен акцент, швед съм, рече Бейнс, качихте се в Темпелхов да бях в Германия по бизнес. А бизнесът ме води в много страни. Без съмнение младият германец не можеше да повярва, че в тези модерни времена, един бизнесмен с връзки в целия цивилизован свят, който може да си позволи да пътува с най-модерната словалка на Луфтханза, не може, или не иска да говори немски.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 Но тази епоха отмина, а изкуството трябва да продължава напред, то не бива да спира своето развитие. Бейн с Кимна без да откъсва поглед от прозореца, били ли сте на Тихоокеанското крайбрежие, друг път, няколко пъти, а аз идвам за пръв път. В Сан-Франциско ще има изложба на мои произведения, организирана от културния отдел на доктор Гебелс и с помощта на японските власти. В рамките на културния обмен и е като израз на добра воля.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 Открит от едната страна, съвсем нов в архитектурен дизайн, много се гордеят с него, изглежда сякаш е бил проектиран от Еврейн, казал отце като гледаше надолу. Бейнс му хвърли изучаващ поглед. За един кратък миг почувствал нази неуравновесена, шизофренична сила на германския ум, дали отце наистина мислеше онова, което бе казал. Беше ли тази забележка спонтанна, надявам се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 Ланди, блад, Ир-звездичка, няма честни хора, има само Ир, чест. Абстрактното се превръща в реалност, а действителността губи своя смисъл. Става невидима, дигут, доброта, а не добри хора. Те не знаят, що е, днес, гледат напред през времето и пространството, в неясното черно отвъд, където всичко е вечно. И това означава край на света. Просто ще се върнем там, откъдето е започнал живота.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 безжизнена материя. Искат да помогнат на майката природа, звездичка народ, страна, кръв, чест, нем, бел, прев, зная защо, помисли си той, защото искат да са движещи сили, а не жертви на историята. Приравняват се с Божията мощ и вярват, че са божествено подобни. Ето я, същността на тяхното безумие.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 Рече Бенс, докато разкопчаваше колана си, искам да ви призная нещо, което не съм казвал на никого досега. Аз съм евреин, разбирате ли, лодце го погледна врещено. Едва ли щяхте да се досетите? Продължи Бенс, защото повършен вид не приличам на евреин. Носът ми е коригиран, порите ми, изкуствено намалени, кожата ми е изсветлена с химически средства, променена е дори формата на черепа. Накратко, няма физически характеристики, по които да бъда разкрит. Неведнъж съм бил канен в най-висшите нацистки кръгове. И до сега никой не е забелязвал нещо особено в мен. И той се наведе близо до лодце и заговори с тих, едва доловим да глас. И освен това, има и други като мен. Чувате ли, аз не съм единствен. Нас ни има и ще ни има. Продължаваме да живеем невидими. На лодце му беше необходимо известно време за да се съвземе, тайната полиция, заговори той най-накрая, в Ди, сигурно наведнъж са преглеждали досието ми, прекъсна го Бейнс. можете да докладвате за мен. Но аз имам много силни връзки. Някой от тях са арийци, други, евреи, на високи постове в Берлин. Докладът ви ще бъде отхвърлен, а след това на свой ред аз ще донеса за вас. И с помощта на вече споменатите връзки, не след дългото ковиш се озовали в затвора. Той се усмихна, кимна любезно и закрачи между седалките след останалите пасажери. Спуснаха се по стълбата на студената, ветровита площадка. На последните стъпала Бенс отново се озова в близост до лодце. Знаете ли, мистър лодце, рече той, като закрачи редом с него, трябва да ви призная, че хич не ми се понравихте.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 Доста повече от продължителността на вашия полет. Мистер Котомичи потвърди с усмивка. Добре, съгласи се, Бенс, сър, подготвил съм подарък, рече мистер Тагоми. Простете, изненада се Бенс, прикънвам за вашето милостиво внимание. Продължи Тагоми. Докато вадеше от джоба на палтото си мъничка котика, избрано сред най-очарователните обджет старт, звездичка, които може да предложи Америка. Той подаде котииката, звездичка, произведение на изкуството. Фръ, Бел, Прев, Ами, поколеба се Бейнс, докато приемаше подаръка. Благодаря. Днес следовед побрана група от специалисти се запозна с всички възможни предложения, рече Мистър Тагоми, и това, което избрахме, е автентичен артефакт на отмиращата американска култура, носещ аромата на далечни, изпълнени със спокойствие времена. Мистер Бенс отвори кутийката. Върху парче черно кадифе бе положен напълно запазен ръчен часовник, Микки Маус. Дали мистър Тагоми не му се подиграваше? Бейнс дигна очи към него, но на лицето на Тагоми бе изписано напрежение и загриженост. Не, това не беше шега, много ви благодаря, отвърна Бейнс. Това наистина е изключителен подарък. Днес в целия свят има останали не повече от десетина автентични часовници. Микки Маус, модел 1938. Обясни мистър Тагоми като внимателно наблюдаваше, и спиваше с поглед реакцията му. Лично аз не познавам колекционер, който да притежава подобна вещ, сър. Влязоха в терминала на летището и заедно поеха нагоре по ескалатора. Вървящият за тях мистър Котомичи произнесе с напевен глас. Харусамени норец от Суянен но от Какво беше това, попита мистер Бенс, Една стара поема, отвърна мистър Тагоми, от епохата на Токогава.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 Притежаваше контролния пакет акции в дози на предприятия, агенции и поземлени компании. Както и цялата фабрика, УМ. Фринг се забърза след него, шмугна се през вратата към главния цех и веднага се потопи в дуболка познатия грохот на машините. Въздухът беше изпълнен с прах, аромат на метал и неспирно движение. Старецът не беше далеч. Фринг ускори крачка. Хей, мистер УМ, повика го той. Уиндам Мадсън так му разговаряше с косматия майсто Лед Двамата вдигнаха глави, когато Фринг се приближи към тях. Уиндам Мадсън нервно лоби за устни и каза: Съжалявам, Франк. Не мога да те взема обратно. Вече найех друг на твое място. Мислех, че няма да се върнеш. След всичко, което ми каза, малките му очички пламнаха яно. Дойдох да си взема инструментите, отвърна Фринг. Нищо повече не искам. Гласът му, за негова радост, беше равен и спокоен. Дори малко суров, що ме така, промърмори ума. Очевидно не знаеше как точно да постъпи по въпроса за инструментите. Мисля, че това е в твоята област, ед обърна се той към матърки, бъди така добър да помогнеш на мистър Франк. Аз имам поважна работа, той хвърли поглед на джобния си часовник. Слушай, ед. по-късно ще ми представиш документацията, трябва да вървя. Старецът потупаед по рамото и заситни на някъде, без да се обръща назад. Ед Макарти и Фринг се спогледаха, върна се, за да си поискаш работата обратно, констатиране след дълго Макарти, да потвърди Франк, горде е се с което каза вчера, аз също, рече Франк, но Божичко, никъде другаде ден не ще ме вземат на работа, чувстваше се съкрушен, обезнадежден, знаеш го добре.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 О, за бога, ръчна изработка, собствен дизайн. На времето такива неща се търсеха много, макър ти го придърпа към дъното на цеха, където шумът не бе толкова оглушителен. За не повече от две хилядърки можеш да си направиш собствена работилница в някой сутерен или гараж. С магазин, на времето изработвах проекти за женски обеци и украшения. Той взе изтомазна на хартия и се зайда рисува по него. Фринг надникна през рамото му.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 Онези прокляти сребърни катарами за колани, дето ги правят индианците в Нью-Мексико. Отвратителни туристически боклуци, всичките еднакви, представят ги за туземно изкуство. Известно време Фринг мълчеше и разглеждаше Макарти, знам какво още продават, рече най-накрая той, а също и ти, да, Ким на Макарти. И двамата знаеха, защото участваха и то не от вчера в този бизнес. Официално, корпорация УМА се занимаваше с производството на железни перила, вити стълби, камени и различни метални орнаменти за външна окраса на сгради. Всичко това серийно производство, по стандартизиран образец. Но в добавка, тук се бяха специализирали и с друг бизнес, от който всъщност идваше голямата печалба.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 Естествено, за истински експерт няма да е трудно да открие, че това е фалшификът. Но японците нищо не разбират от тези неща. Всъщност, доколкото на него му беше известно, досега не е имало съмнение за автентичността на продаваните по западния бляк произведения на изкуството. Може би някой ден това ще стане, и тогава съплнениет Мехур ще се пръсне и пазарът ще рухне. Дори за оригиналните произведения, такъв е законът на грешъм шификата трано или късно подрумва стойността на оригинала. Но за момента всички си затваряха очите пред настоящата ситуация. В края на краищата всички бяха доволни от нея. Малките фабрики, разхвърлени с градовете по крайбрежието бяха доволни от печелбата. Посредниците и продавачите от комисионната, която получаваха.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 Помисли си, той развълнуван. Още една ин линия и ще получа хексаграма 11. Тай, е, помирение. Много благоприятно предзнаменование. Или, ръцете му трепереха, докато хвърляше монетите, линия Ян и следователно хексаграма 26. чу окрутената мощ на великото. И в двете се криеха благоприятни предзнаменования. Вече нямаше никакво съмнение, че ще е една от тях. Той хвърли последните три монети.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 Единство на Земята и Небесата, но първата и последна линия винаги оставаха извън хексаграмата, така че вероятно шестица на върха означаваше. Очите му трескаво търсеха строфата, той я прочете на един дъх, стената обратно във врова се слива. Не е време да вдигаш армията. Постарай се волята ти да стигне до всеки в града. Упоритостта води до унижение, прекършиха ми гръбнака, възкликна ужасен Франк. После зачете коментара.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 Макарки ти го потопа по рамото и изчезна. Доста дълъг път и изминах, през последните десетина минути, помисли си Франк. Не изпитваше тревога, поскоро вълнение, колко бързо стана всичко, той се отправи към тезгаха за да си прибере инструментите. Предполагам, че подобни неща винаги стават бързо. Щом възникне подходящ случай през целия си живот съм чакал този миг.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 А аз бях толкова поразен, че дори не почувствах промяната. Обзалагам се, че именно така се получи тази ужасна строфа. Това е единственият начин, по който в 11 се променя в хексаграма 26, като се премести частицата на върха. Не трябваше да се пъхам между шамарите, но, независимо от оквана, от оговълнение и оптимизъм, не можеше да забрави проклетата строфа.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 Заедно с пътуването и всичко останало оставаха 4 часа. Вече бе късно да отваря на ново магазина. Избуби цял следобед за да продаде само една единствена вещ – часовникът, Ники Маус. Вярно, много скъп, но той отключи входната врата, разтвори я широко, влезе отзад и метна сакото си на закачалката. Когато се върна откри, че в магазин вече го очаква клиент. Бял, ха! Каква приятна изненада, рече си той, Добър ден, сър, поздрави Чайлдън, като се поклони леко. Този ще е някоя важна клечка, що ми идва тук. Строен, мургъв, добре облечен, модни дрехи. Имаше нещо напрегнато в позата му. Челото му бе покрито с под Добър ден, промърмори на свой ред мъжът. Той закрачи из магазина и се да оглежда антиките. После, съвсем неочаквано се приближи към бюрото, брък на си и извади малка, облечена в блестяща кожа на подвързия карта. От вътрешната страна се виждаше документ с разноцветни печати и снимка. А най-отгоре – имперската емблема. И някакъв военен герб. По-скоро Флотски, адмирал Харуша, Робърт Чайлдън я разгледа дълбоко впечатлен. Адмиралският кораб, поясни клиентът, в този момент е акостирал в залива на Сан-Франциско.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 Като внимателно подбираше всяка дума, не можеше да си позволи да загуби тази сделка, не можеше да си позволи дори най-малка грешка, чаял да отвърна, да, това е така. Сред всички подобни магазини в Тихоокеанските щати аз разполагам с най-добър подбор от от гражданската война. Ще бъда щастлив, ако се умея да доставя удоволствие на Адмирал Харуша. Желаете ли да подбера специална колекция и да я донеса на борда на «Сюкако»? Днес след обед, например, не, отвърна мъжът, предпочитам да я огледам тук. 12. Чайлдън пресмяташе трескаво, не разполагаше с 12, всъщност, имаше само 3. Но ако има късмет, би могъл да се снабди и с останалите 9, чрез различни канали. Това обаче ще отнеме седница, експресна въздушна пратка от изтока, спешни контакти с местни предприемачи, а вие самият, сър, рече Чайлдън.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 Депозит от 15 000 тихоокеански долара. Стаята се залюля пред очите на Чайлдън. Но той успя да запази гласа си спокоен, дори с леко тенене на досъда, както желаете. Макар това да не е необходимо. Една формалност в бизнеса. Чайлдън положи на бюрото облечена в кожа котия и каза, пред вас е една изключително рядка вещ, код 44 калибър. От 1860 той вдигна капака на котията, черен барут.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 Трябва незабавно да се общите за това на полицията на Сан-Франциско, мъжът се поклони. Аз съм огорчен. Възможно е в магазина вида има и други фалшификати. Но не мога да си обясня, сър, как вие, известен специалист в тази област, не сте могли да различите фалшификатите от истинските артефакти. Настъпи тишина, мъжът протегна ръка и прибране на писаният още чек. След това се поклони. съжалявам, сър. Но след всичко това не бих могъл да извърша каквато и да било сделка с американ артистик Хендкрафтса. Адмирал Харуша ще бъде крайно разочарован. Надявам се, че нямате нищо против моята позиция. Чайлдън да не можеше да откъсне очи от револвера. Приятен ден, сър Ким на мъжът, моля, приемете скромния ми съвет. Наемете експерт, който да извърши оценка на предметите в магазина. Вашата репутация, предполагам, че разбирате, сър.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 United States History Subjects, звездичка за да ме унищожи. Или може би някой от конкурентите. West Coast Exclusive, който и да е, звездичка предмети от историята на Съединените щати, Бел, Прев, револверът без съмнение е оригинален. Как бих могъл да разбера със сигурност, Чайлдън сбърчи вежди, аха. Ще поискам експертиза в Калифорнийския университет, лабораторията по пенология.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 Куриерът пристигна, Чайлдън му подаде бележката и пакета и му заръче да вземе хеликоптер. След това закрачи из магазина в нетърпеливо очакване. В 3 часа позваниха от университета, мистър Чайлдън, рече непознат глас, поискахте от нас да извършим оценка на автентичността на пистолет, код, армейски модел, образец 1860, настъпи пауза, в която Чайлдън отчаяно стискаше телефонната слушалка. Ето доклада от лабораторията. Револверът е репродукция, отлията в пластмасов калъп. Серийният номер е погрешен. За придаване автентична възраст пистолетът е обработен с специални химикали, по съвременна бързодействаща технология. По такъв начин изглежда стар и износен. Един човек ми го донесе за преценка, по-бърза да вметне Чайлдън. Кажете му, че е бил измамен, отвърна техникът от университета, от доста опитен фалшификатор. Изпипана работа. дел на професионалист.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 Рей Калвин Ассоциейтс на Ваннес Стрит. Чайлдън веднага им позвани. Искам да говоря с мистър Калвин. Каза той е с малко поспокоен глас. Да, произнес се след миг, не, не в баритон. Обажда се Боб Чайлдън. От ах, на Монтгомари. Рей, имам един деликатен проблем. Искам да се срещна лично с теб по някое време днес. В твое офис или където пожелаеш. Повярвай, важно е, за твое добро е да не настояваш от сега да ти кажа, той изведнъж осъзна, че го е ударил на му окей, okay? отвърна Рей Калвин, не казвай на никого. Въпросът е строго поверителен, 4 часа, 4 да бъде, съгласи се Чайлдън, в твоя офис. Приятен ден, той тресна слушалката толкова ядно, че телефонът падна от бюрото. Чайлдън се наведе, вдигна го и го постави на мястото му.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 Най-сетне в слушалката се разнесе гласът на момичето от отдела за информация. Според специалистите от нашата информационна служба, Сър, рече тя като едва държаше смеха си, самолетоносъчът, сьо како, се намира на дъното на Филипинско море. Бил е потопен от американска подводница през 1945 и някакви други въпроси към нас, Сър, без съмнение отсреща се забавляваха чудесно се налудничавия му въпрос.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 При всички случаи ще му каже, никакви фалшификати повече, иначе ще престана да купувам от тебе. Загубата ще е изцяло за негова сметка, помисли си Чайлдън, не за моя. Ако не се съгласи, ще разкажа на всички предприемачи, ще му сри на репутацията. Защо само аз да се разорявам? Да му мислят виновните, ще прехвърля към тях горещия картов. Но в началото трябва да пазя тайна. Въпросът ще си остане между нас.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 Името беше доста известно. Преди малко беше тук, в моя офис. Обаждам ти се от офиса, не от къщи, още се занимаваме с тази работа. Както и да е, Чайлдън беше тук, за да си оправим сметките. Направо беше пояснял и ужасно развълнуван. Както изглежда, някакъв богат купувач, японски адмирал или негов личен представител го е посетил в магазина. Чайлдън спомена поръчка за 20 000 долара, но по всичко изглежда, че преувеличава. Но това няма значение. Важното е, и тук вече няма място за съмнение, че японецът се появил, поискал да извърши покупка, хвърлил един поглед на този код, 44 калибър, дето вие ни го доставяте, забелязал, че е фалшификът, прибрал си парите в джоба и напуснал. Е, какво ще кажеш сега? Уиндъм Матсън не можеше да каже нищо. Но веднага му хрумна една мисъл. Това са само Франки и Макърти. Казаха, че ще направят нещо и ето. Но не можеше да разбере какво точно е станало, поне по думите на Калвин. Почувства, че го завладява някакъв суеверен страх. Тези двамата, как са могли да фалшифицират не друго, а февруарски модел. Очакваше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 Крачеше нервно напред-назад из стаята, само по черни купринени бикини, русата и коса се спускаше свободно над стройните, голи рамене, свърши се с полицията, предложи тя. Защо, помисли си той, по ефтино ще ми излезе, ако им подхвърля някоя и друга хилядърка. Ще я приемат с благодарност, сигурно това е всичко, което им трябва. Малките хора мислят дребно, за тях това са много пари.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 Ще им дам 2000 и същевременно ще се свържа с мой познат полицейския инспектор в Обществения център. Ще го накарам да ги огледа под лупа и двамата и да види дали може да намери нещо. Така че ако пак се опитат да мога да им стъпя на вратовете. Например, сега си спомням, че някой ми бе казал за Фринг, че е Чифотин. Кориги ровно си и си променил името. Достатъчно е само да уведомя за това местния германски консул. Рутинна операция. Той от своя страна ще поиска от японските власти и Фринг да бъде екстрадиран. Ще я натикат в газова камера Тая Гадина още щом пресече демаркационната линия. Май недалеч от Нью Йорк бяха построили един от тези лагери. Спещите, изненадана съм, рече момичето, че човек с твоето положение може да бъде шантажиран от подобни хора. Тя го погледна от упор. Е, добре, ще ти кажа, отвърна той, цялата тая тъпа история с антикварния бизнес, всъщност е една голяма измама. Джапанките са пълни глупаци, някой ден ще го докажа научно, той се изправи, втурна се в кабинета си, и след миг се върна с две еднакви запълки в ръце, които постави на маситката, погледни ги. Еднакви са, нали? Е, слушай тогава, само една от двете съдържа се в себе си, историчност, той се усмихна, вземи ги.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 Тя се облича и после, докато си закупчаваше палтото направи няколко безцелни крачки из апартамента. Изглеждаше в клубена, замислена дори малко потисната. Миналото има тази способност да натъжава хората, помисли си той, проклятие, защо трябваше да повдигам тази тема. Но тя е толкова млада, не предполагал дори, че му знае името. Рита прикликна пред рафта с книги, четели ли тази, попита по го, докато вадеше една от тях. Той примижа огледо, шарена корица, някакъв роман, не, поклати глава, на жена Миса. Обича да чете, трябва да я прочетеш. Все още под въздействие на разочарованието, той сграбчи книгата и погледна заглавието. И земята покриха. Това не е ли една от онези забранени в Бостън книги, забранена на цялата територия на Съединените щати? И в Европа, разбира се, тя го чакаше на прага.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 Ако Джо не бе успял в пъкленото си дело, Рузвелт щеше да измъкне Америка от депресията и да я въоръжи така, че тя млъкна. Стигнали бяха до асансьора и наоколо чакаха други хора. По-късно, докато се носеха в блестящия «Мерцедес Бенц на Уиндам Мадсън, тя му разказа накратко книгата Идеята на Авенсън, която умело е успял да защити под формата на роман, е, че Рузвелт е щял да стане много силен президент, почти като Линкълн.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 Атака разбира се има, но потопяват само няколко лодки. изкакалци земята какво, изкакалци земята покриха. Това е цитат от Библията, а Япония губи войната само защото го няма разгрома при Пърл Харбър. Виж какво, Япония щеше ще да спечели така или иначе. Дори и без твой Пърл Харбър, американският флот, в тази книга, им попречва да завземат Филипините и Австралия, така или иначе ще да ги вземат.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 Тогава не беше легално. Вършиха го потайно главорезите от СС, но Ромел не беше като тях, приличаше ми по-скоро на някой от старите просъци. В него имаше нещо сурово, нека да ти кажа кой свърши недобра работа в САЩ, прекъсна я е Уиндам Мадсън, Алберт Шпеер. Нито Ромел, нито организация от можеха да направят толкова много. Шпеер беше най-добрият партиогенусе от всички, които ни изпрати Берлин. Единствено благодарение на него хората отново получиха работа. Заработиха фабрики, заводи. Какво ли не бих дал и тук да стане така? А какво е сега? Навсякъде конкуренция, непрестанно се настъпваме по мазолите и никаква печалба. Няма нещо по глупаво от идеята за економическо съревнование. И един ден не бих могла да преживея в техните работнически лагери, поклати глава Арита. Една моя приятелка живя известно време там. Цензурираха дори писмата и «Нищо не може да ми каже, докато не се върна тук». Вдигали се ги в 6 сутринта с маршова музика, и с това се привиква. Затова пък живееш в чисти стаи, и ядеш с ясна храна, и ти е осигурена медицинска помощ. Какво повече искаш? Бира с яйца, голямата немска кола продължаваше да се носи в прохладната нощ на Сан-Франциско, звездичка, звездичка, звездичка, мистър ми седеше на пода свити под себе си крака.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 Случайна корова реакция, асоциация, помисли си Бейнс, това е изразът, който има предвид. Той се усмихна на себе си, ние сме абсурдни за европееца, продължи тагоми, защото живеем според една книга, която е на 5000 години. Задаваме и разни въпроси е живо същество. Тя действително е жива, като християнската библия, на света има много живи книги. Това не е метафора, книгата наистина може да има душа.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 Едновременно комично и трагично, какво е тази книга с 5000 годишна история? Ами часовникът с Микки Маус, Мистер Тагоми, коленичил пред мен с купичка чай в ръка и огромната бизонска глава, която виси на стената отсреща, едновременно страшна и грозна. Каква е тази глава? Попита ненадейно той. Това, обясни мистър Тагоми, не е нищо повече от животното, което е изхранвало местните аборигени в отдавна от минали времена. Разбирам. Ако желаете, бих могъл да ви демонстрирам изкуството наречено «Лов на бизони», мистър Таго ми остави купичката на ниската масичка и се изправи. Носеше купринено кимоно, дълги чорапи и бял колан. Ето ме на борда на железния кон звездичка. Той приклетна. Вскута. Моята вярна пушка, Уинчестър, образец 1866, от колекцията. Той хвърли изпитателен поглед на мистер Бенс.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 Всички трябва да вярваме в нещо, рече мистър Тагоми, не ни е дадено да знаем всички отговори. Нито да гледаме в бъдещето без чужда помощ. Мистър Бейн скинна, може би жена ми ще ви предложи нещо подходящо за главата, рече Тагоми, като видя, че си сваля очилата и разтърква чело, пренапрегнали сте очните мускули. Извинете ме, той стана и излезе от стаята.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 С неговите устарели, бюрократични разбирания. Сега вече схващам ситуацията. Старецът получава стипендия за консултантските услуги при нас и не я декларира в пенсионния отдел. Затова не бива да разкриваме неговата визита. Те знаят, че идва тук на почивка. Колко сте прозорив, похвали го мистер Бейнс. Имали сме и друг път подобни случаи? Отвърната го ми.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 Чувстваше се леко унесен, като човек от Скандинавия, вие без съмнение често сте контактували с Фестунг Европа. Например, известно ми е, че сте се прехвърлили на Сувалката в Темпелхов. Вярно ли е, че наистина се отнасят с безразличие и дори отвращение към своите старци? Вие сте неутрален, какво ще кажете по този въпрос, не разбирам за какво говорите, от Върна Бенс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 Че нито един човек не бива да се превръща в инструмент на чужди желания. Той се наклони развълнувано напред, говореше все по-неразбрано. Моля, запознайте ме с вашето неутрално скандинавско отношение. Не зная, отвърна объркано Бейнс. По време на войната, не спираше тагуми, бях назначен на служба в Шанхай, област Китай. В Хонкю, под наше управление, бе поставено едно времено еврейско селище.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 как му беше името «Лотце». И сега ме опипват. Защо ми трябваше да говоря подобни неща? Съжалявам, но вече е късно. Хич не ме бива за тази работа. А може и да греша. В края на краищата, нищо чудно един истински швед да се държи му по този начин с Лотце. Всичко е наред. Няма място за притеснение, просто съм прекалено мнителен и недоверчив. Не мога да се избави от някои професионални навици. Тук разговорите се водят много по-свободно. Част по-скоро трябва да привикна. Но всичко в него, цялата му натура, дори плът да се бунтуваше против това. Отвори си устата, повтаряше си той. Кажи нещо, каквото и да е, някакво мнение. Трябва да го сториш, не можеш да си тръгнеш просто така. Може би се тласкани от някакъв безнадежден подсъзнателен архетип, каза Бенс, както го описва Юнг. Мистер Таго ми кимна, чел съм Юнг. Разбирам, двамата си стиснаха ръце, ще ви телефонирам още утре, завърши разговора мистер Бейнс, лека нощ, сър, той се поклони и мистър Тагоми отвърна на поклона. Младият японец пристъпи напред, усмихна се и произнесе нещо на непознат език. Какво? Погледна го изненадано Бейнс, който такно си обличаше палтото, позволи си да се обърне към вас на шведски. Сър, поясни мистър Тагоми, Младежът е страшно запален по вашата страна. Доскоро посещаваше вечерен курс в един филиал на токийския университет, където четяха лекции за 30-годишната война. Негов любимец е шведският национален герой Густафадов звездичка, мистър Тагоми се усмихна със симпатия, очевидно е, обаче, че опитите му да овладее толкова далечен от нашия език са били на празни. Изучавал е родния ви език с помощта на фонографски записи които действително са възможно най-ефтиното помагало за един беден студент, но както се вижда не и най-доброто. Звездитка Густав 2 Адолф, 15941632, крал на Швеция, участвал в 30-годишната война. Бел, прев, младият японец, който изглежда не разбираше нито дума английски, се поклони и се усмихна повторно. Разбирам, промърмори мистър Бенс. Е, желая му успех. Не само той има проблеми с шведския. Помисли си той, мили боже, япончето сигурно ще поиска да разговаряме на шведски навръщане към хотела. Език, който мистър Бенс разбираше доста трудно. Всъщност само най-обикновени и често срещани изрази, но не и заучени фрази от фонографски запис. Нищо няма да изкупчи от мен, твърдо реши той, макар че сигурно ще продължи да се опитва. Изпуска ли се такъв случай, аз вероятно съм първият шведски турист, когато среща.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 Часовете и по джудо започваха едва след обед, до тогава имаше толкова много свободно време. Джулия наседна до ниската масичка, остави чанките на пода и се зае да разглежда списанията. Докато прелистваше новия брой на, Лайф, се натъкна на голяма статия с заглавие Телевизията в Европа Поглед в бъдещето. Отдолу имаше снимка на немско семейство, настанило се в Хола пред телевизора.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 Там казва, животът бил малко посвободен. Ама, и този холп си го бива. Страхотен е, каква беше последната му шега. Онази, в която Гиорин си купува Рим, нарежда да го преместят в околностите на вилата му, а след това възражда ранното християнство за да има с какво да се хранят любимите му лъвове. Желаете ли да купите списанието? Мис, обърна се към нея с охреният продавач на магазина, като я разглеждаше неодобрително. Джулиена наведе глава с виновен вид и се насочи към вратата. Може би Гьоринг ще е новият фюрер, когато Борман умре. Мислеше си тя, докато крачеше покрила скавите витрини, изглежда толкова различен от останалите. Отдавна ще да застане начало на Райха, ако не прекарваше толкова много време в прословутата си вила в Борман успя да се промъкне на поста само благодарение на това, че беше най-близо до Хитлер, когато старецът започна да сдава багажа. Бьоринг е единственият човек, който заслужава да смени Хитлер дори само заради това, че по време на войната неговото храбро луфтвъв е унищожи английските радарни станции, а след това направи напух и прах кралските ВВС. Ако не беше настоявал до край тогава, Хитлер щеше да хвърли целия въздушен флот в безсмислена бомбардировка на Лондон, както поступи преди това с Роттердъм. Но най-вероятният претендент за поста все пак си остава недруг, а Гьобелс.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 Ето защо майорът докладва в Берлин, че Марс е населен от евреи. Тя се върна в стаята и завари Джо да се излежава на леглото. Високи не повече от метър и са по две глави. Нали знаеш как ги подкърва такива видове Боб Холп? Джо отвори очи и я погледна мълчаливо с немигащи очи. Мрачното, покрито се едва покарала брада лице, черните, изпълнени с болка очи. Джулияна замълча. Какво има? Осмели се найсетне сетне да попита. От какво се страхуваш?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 Той изръмже нещо неразбрано и зашляпа бос и погъщета към банята. Това е моят дом, помисли си Джулиана. Позволих ти да останеш тук, а ти не ми даваш дори да те гледам. Защо тогава ти трябваше да оставаш, тя го последва в банята? Джотък му се готвеше да се избръсне. На ръката си имаше избледняла татуировка, буквата К. Какво е това? Попита го тя. Жена ти. Кони, Корин, Кайро, отвърна Джодо, като си миеше лицето. Какво екзотично име, помисли си Чулияна с завист. И след това се изчерви, колко съм глупава само, рече тя. Разбира се, италианец, 34 годишен, от нацистската част на света, при това участвал във войната. На страната на Оста, и се е бил в Кайро, всички немски и италиански ветерани сигурно имат такива за спомен от победата над британските и австралийски части под командването на генерал Гот. Тя се върна в стаята и се заеда оправя леглото. Джо бе подредил вещите си на нощното шкафче, дрехи и малка чантичка, древни лични предмети. Между тях забелеза мъничка, облечена в кадиф е котийка. Вдигна я и я отвори, изпълнена с любопитство. Наистина си се срежавал край Кайро, помисли си Джулиана, докато разглеждаше медала, железен кръст, втора степен, който лежеше на дъното на котийката.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 Докато се бръснаше и след това, докато взимаше горещ душ, Джо Синандала накратко и разказа за войната. Нищо от чутото не отговаряше на собствените й представи. Когато двамата му по-големи братя заминали да участват в етиопската кампания, Джо, едва 13 годишен, поступил в една фашистка организация в Милано, родния му град. По-късно братята били зачислени в знаменитата противотанкова артилерийска батарея.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 Именно неговата батарея спряла отчаяната танкова контраатака на генерал Лоейвел през 43-та. Братята ти, живи ли са още? Попита го Джулиана. И двамата братя загинали през 44-та. Удушени сте от британски командоси от отряда за диверсии в дълбоката пустиня, които оперирали в техния тил и станали особено фанатични в последната фаза на войната, когато вече било ясно че съюзниците ще загубят, какво е отношението ти към англичаните сега, бих искал да постъпят с Англия така, както поступиха с Африка, отвърна с равен глас, Джо, но от тогава са минали, 18 години, отвърна Джулияна, знам, че англичаните са вършили ужасни неща през войната. И все пак, хората често говорят за това как нацистите са поступили с евреите, рече Джо, но британците са много по-лоши.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 Не е необходимо да си напрягаме музъците, този човек го е сторил вместо нас. Джо разтвори книгата и бавно запрелиства страниците, британската империя ще управлява цяла Европа. Средиземно море също ще е под нейн контрол. Италия и Германия са саможалки провинции. От Париж, Таджак до Волга, Бобита, Кралицата и унези смешни малки войничета с високи кожени кълпъци, толкова лошо ли би било това, попита стих глас Джулиана.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 Япония и Италия, поправи го Джулияна. Той се вренчи в нея, забрави Италия, повтори Джулияна като го гледаше спокойно. Ето че и ти я забрави, помисли си тя. Както всички останали, малката империя в близкия изток, новият на комичен, Велик клим. Тя поднесе на масата готовия бекон с яйца, препечени филийки, мармалат и кафе. Джо се нахвърли лакомо на закуската. Какво ви хранеха в Северна Африка? Попита го докато сядаше. Умрели магарета. Отвърнат Джо. Това е ужасно. Джо се ухили си изкривена усмивка и добави, на италиански, азиноморте. Консервите с телешко месо носеха инициалите, ама. Германците ги наричаха Аутерман, стар човек. Той продължи да се тъпче.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 Баз държа, че седмици, а може би и месеци наред си заспивал на тази книга. Тя отвори на посоки книгата и зачете, и ето, че на стари години бе доживел така жадования покой, владения, за които древните са мечтали, но не са могли да създадат кораби от Крим до Мадрид и една цяла и неделима империя, с един език, единен паричен знак и под един флаг. Величествено се вее, Юниан Джак, от изгрев до залез слънце. Най-сетне се сбъднаха думите от химна «Оправлявай», «Британия над моретата». Аз също нося със себе си навсякъде една книга. Всъщност не е точно книга, а Оракул, казва се, и Зин, Франк ме запали по него и от тогава не мога да взема нито едно решение, без да поискам неговия мъдър съвет. Тя затвори корицата на «Иска кълци земята» покриха, «Искаш ли да ти я покажа?» «Искаш ли да я използваш?» «Не», поклати глава Джо.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 Как можех да си въобразя, че си по млад от мен? Всъщност, това не е чак толкова далеч от истината. Ти си и винаги ще си останеш мълчуганът, който боготвори своите възрастни братя, своят майор Парди и генерал Ромел и се задахва от злостно желание да докупа и задуши някой британски, Томи. Дали наистина са удушили братята ти с телена примка?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 Тя протегна ръка да го изключи, но Джо я задържа новината за смъртта на канцлера Борман Растърс Германия, където доскоро всички бяха уверени. Двамата с Джо скочиха на кръка, всички радиостанции преустановиха своите предварително обявени програми и слушателите чуха печалния реквием, Орст, УСЛ в изпълнение на мъжкия хор, Дас Рейч, при СС, бригадите, в памет на любимия партейл Генусе. Малко по-късно на среща в Дрезден на парте секретарят с началници на отдели в Сичерхейтс Диансти, националната полицейска служба, която зае мястото на Геста послед. Джо побърза да усили звука, извършените от наскоро починалия Фурер Химлер, Алберт Шпее и други промени в правителството. Беше обявен двуседмичен официален траур и в този момент вече почти всички магазини и канцеларии са затворени. Все още няма съобщение за предстоящо събиране на Райхстага, редовния парламент на Третия Райх, който трябва да гласува, Хайдрих ще, каза Джо. Бих предпочела да е онзи русокосият, Ширах, отвърна тя, Божичко, най умия. Как мислиш, дали Ширах има шансове, не, отрязат Джо. Може би сега ще избухне гражданска война, предположи тя, всички са вече толкова стари, и Гьобелс и Гьорин.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 не изключи радиото, омразна ми да слушам тези дрънканици, рече тя, защо използват такива изрази. Говорят за тези ужасни убийци, сякаш са хора като теб и мен, те наистина са като нас, отвърнат Джо. Той седне на масата и отново се заеда се храни, ако бяхме на тяхно място и ние щяхме да постъпим по същия начин. Те спасиха света от комунизма. Ако не беше Германия сега щяхме да сме под властта на червените. А по-лошо от това няма, само си говориш, прекъсна го Джулияна, като уния по радиото. Дрън-дрън, живял съм под нацистко управление, поклати глава Джо, и добре знам какво е, живял съм повече от 15 години, това ли наричаш Дрън-дрън. Имам работническа карта от организация ТОТ. Работех там от началото на 1947-а, първо ме изпратиха в Северна Африка, после в САЩ. Слушай, той завода пръст в ребрата й. в мене има нещо от италианския пътностроителен гений, в отмеценияха високо. Не се занимавах в насипване на асфалт, или бъркане на бетон за аутобани, работах в проектантския отдел. Като инженер, един ден при нас пристигна на инспекция самият доктор Тот. Натръгване ми каза, имаш златни ръце, момче. Това беше велик момент, Джулиана. Гордостта от труда, това не са само празни думи.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 Всъщност, прочетох я именно защото беше забранена, ти си много смел, каза тя, подиграваш ли се, той я погледна с недоверие, не. Джо се успокои, лесно ви на вас тук, живеете си спокойно, без напрежение, без проблеми, без притеснения. Далече от остремния поток на събитията, забравени останки от миналото. Така ли е, очите моя гледаха присмеху, но този цинизъм, отвърна тя, рано или късно ще убие всичко в теб.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 Знаеш много добре какво имам предвид, но въпреки това се преструваш, че нищо не разбираш и продължаваш да се тъпчеш. Тя пуснал хото му, което вече беше почервенило, празни приказки, презрително и със кърджо, без никакъв смисъл. Като ОДВ по радиото, нали ти го каза? Знаеш ли как са наричали кафявите ризи хората, които много философстват? И е Акупев.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 За младия студент нямаше никакво съмнение, Мистер Бенс не беше швед, най-вероятно мистър Бенс беше от немска националност. Впрочем, нито в търговската мисия, нито в Токука, японската тайна полиция, не хранеха иллюзии относно способностите на ито по немски език. Този глупак може и да е развалил всичко, мислеше си Тагоми, това ми прилича на необмислен ентусиазъм, примесен с романтични помисли.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 Без съмнение, реши той, умението да се харесваше жизнено необходимо за всеки човек във висшите кръгове, като самия него, например. Приятният човек се познава от прав поглед. Интуиция. Извън всякакви церемонии и натруфени обращения. Сграбчвате право за сърцето. Сърцето, затворено между двете ин линии на черната страст. Притиснато по някога, но въпреки това, дори тогава в средата му мъждука светлината на Ян. Харесвам го, повтори мистър Тагоми, германец или швед, няма значение. Надявам се, за ръкайнат да е помогнал срещу главобола му. Да не забравя да го попитам още, щом се срещнем, край на дискусиите, той растърси глава, сега е мигът за вътрешната истина. Мигът на прозрението, от миниатюрния говорител се разнесе гласът на мистър Рамзи, сър, току-що получихме важни новини от прес отдела. Рейх канцлерът Мартин Борман е починал, мистър Рамзи млъкна. Настъпи тишина. Налага се да отменят днешната среща, помисли си мистър Тагоми. Той стана от бюрото и направи няколко бързи крачки из офиса, да видим какво следва. Бърза съболезнователна телеграма до рейх консула. Дълбоко съм опечелен и та, на всички японци застават редо с немския народ в този тъжен миг. След това... Трябва да съм готов за нареждание от Токио съобразно новата обстановка. Той натисна бутона на интеркома и каза, Мистер Рамзи, бъдете добър да осигурите непрекъсната връзка с Токио. Кажете на момичетата от свързочния отдел, нека бъдат наш трек. Не бива да пропускаме нито едно важно съобщение, да, сър, Кимна Рамзи, ще бъда в офиса си. Осуетете всички належащи дела, дайте гръб на всеки и всички клиенти, чието бизнес не е неотложен. Сър, ръцете ми трябва да са свободни в случай, че се наложи внезапна активност, да сър. Половин час по-късно пристигна първото съобщение, изпратено от най-висшия чиновник на имперското правителство по западния бряг, почитаемият барон Луб Кале Макуле, японският посланик в Тихоокеанските Съединени щати. Външното министерство свикваше извънредна сесия в сградата на посолството на улица САТър и всяка една от търговските мисии трябваше да изпрати свой официален представител от възможно най-висок ранг. В случая това означаваше самият мистър Тагоми. Нямаше време дори да се преоблече. Мистер Тагоми се отправи с бърза крачка към експресния асансьор, спусна се на партера и само след миг пътуваше със своята служебна кола, черен, кадилак, модел 1940, управляван от униформен китайски шофьор.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 Той завърза нагоре по стълбите с осанката на човек, който играе жизненоважна роля в настоящите събития, макар в действителност да нямаше и най-малка представа за целта на срещата. В приемната вече се бяха оформили първите развълнувани групички, които обсъждаха шепнешко новината. Мистър Тагоми се спря пред няколко познати лица, като кимаше и ги поглеждаше с замислено изражение.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 които в най-скоро време ще излязат на политическата сцена, за да предявят претенции към овакантеното в Хер Бормън място. И така, накратко първенците. Пръв сред тях е Херман Гьоринг. Да си припомним най-важните подробности за него. Дебеланкото, наричан така заради охраненото си тяло, прославен аз от въздушния флот през Първата световна война, основател на гестапо, заемал отговорни постове в пруското правителство.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 Чиновникът от Външното министерство замълча за миг и плъзна поглед по редовете. След това продължи, на възраст много помлад от горе изложените, участник в еволюцията от 1932 блестяща карирера в СС, до пост-първи заместник на Хъг Химлер. Вероятно е играл важна роля в неизяснените обстоятелства около мистериозната смърт на Химлер през 1948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 Без да е потвърдено с факти, смята се, че той е инициаторът на решението да се предизвика ядрен бедствие в Африка след неуспеха на колониалната политика по отношение на негърското население в този район. Вероятно най-близък по темперамент до първия фюрер, а Хитлер. Чиновникът от Външното министерство преустанови своето сухо, безчувствено четене. Струва ми се, че ще полудея, помисли си мистер Тагоми, трябва да изляза от тук, ще получа удар. Всеки миг тялото ми ще се свие в болезнен спазъм, изхвърляйки навън всичко ненужно и чуждо, и след това ще се отпусне безжизнено. Той се изправи несигурно на крака и се запровира между столовете към изхода. Почти не виждаше къде стъпва. Единствената му мисъл бе час по-скоро да се добере до туалетната. С последни сили се закича. Няколко глави се обърнаха след него. Видяха го, какво унижение, да ти стане лошо на важно съвещание.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 Най-важното сега е да се успокои, да възвърне реалната представа за света, на какво да се опре. Религия Той затвори очи и се помочи да си представи изпълнените с вътрешно спокойствие стъпки на танца Гавот звездичка, пристъпване, завъртане, пристъпване, чудесно се справяте. Напълно в стила на танца Маничко къща от познатия свят, бундулиерите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 Всички погледи бяха вперени в него, докато кимаше на шофьора. Вратата беше отворена мигновено, Тагоми се провля на седалката. Да ме закара в болницата, помисли си той, не, по-добре в офиса. Нипон Таймс, каза на глас мистър Тагоми, ми, карай бавно, той загледа града, колите, магазините, високите, модерни сгради. Хората, мъже и жени, всеки бързаш по работа. Веднага щом пристигна в офиса, Тагоми поръча на мистър Рамзи да се свърже с една от останалите търговски мисии, отговаряща за рододобива и да уговори среща с техния официален представител в посолството след като приключи сесията. Телефонът иззвъня в рания следобед. Предполагам видяхте, че се почувства зле по време на срещата, обясни на своя колега мистър Тагоми, уверен съм.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 Започна диктовката мистър Тагоми, току-що научих потрясаващата новина, за кончината на вашия много уважаван лидер, Хер Мартин Борман. Очите ми се изпълват със сълзи докато пиша тези редове. Когато си припомня смелите дела, извършени от Хер Борман в името на спасението на германския народ от неговите врагове, както в страната, така и навън, безпрекословно строгите мерки срещу кръшкачите и предателите, готови да застанат на пътя на човечеството към космоса.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 Диктофонът тихичко забръмча. след това в стаята се разнесе неговият глас, изтънял, с металически отенък, извършени от Хер Борман в името на спасението, той изслуша записа до самия край, където гласът му се изгуби в нещо като предсмъртния вик на сматкано насекомо. «Какви безсмислени дръмканици, помисли си тагоми. ми! Готов съм със заключението», каза той, веднага щом диктофонът спря да се върти. Твърдо решени да дадат всичко, на което са способни, и да се пожертват за да получат свое място в историята, откъдето никой не ще ги измести, независимо от онова, което предстои да се случи, той направи пауза. Всички ние сме насекоми, рече мистър Тагоми на миси Фрекиен, пъплещи напред, към нещо ужасно или божествено. Не сте ли съгласна, Тагоми се поклони? Миси Фрайкиан, приседнала до на се поклони на свой ред, изпратете това, рече и той, подпис, и та, на. Ако желаете, може да преработите текста за да се получи някакъв смисъл, докато секретарката се изправяше таго ми добави, или да няма никакъв смисъл, което от двете предпочитате, на излизане тя го погледна с любопитство. След като секретарката излезе, таго ми се зае с обичайните проблеми за деня. Но почти веднага по интеркома се обади мистър Рамзи, сър, търсиви мистер Бейнс. Добре, помисли си Тагуми, сега вече можем да започнем важния разговор. Прехвърляте го, рече той и вдигна слушалката. Мистър Тагоми, разне се гласът на Бейнс. Добър ден! Във връзка с новината за смърта на канцлера Борман, тази сутрин се наложи неочаквано да напусна офиса. Но сега...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 Веднага ще го поправя, мислеше си той, но тук има още нещо. Може би смъртта на Борман го е потресла. Дреболия, но въпреки това е показателна за моето глупаво и безотговорно отношение. Мистър Таго ми се почувства виновен, днес не е добър ден. Трябваше да се консултирам с Оракула, за да науча какъв е моментът. Отишъл съм твърде далеч отдал, в това няма съмнение». Коя ли от 60 и 4-те хексаграми ще ми се падне, зачуди се той. Таго ми отвори, чеп извади на бюрото двата томана и Ицзин. Днес вече се натрупаха прекалено много въпроси, за да ги задавам по-отделно. Толкова съм объркан. Когато мистер Рамзи влезе в кабинета, та ми вече бе получил хексаграмата. Вижте, мистер Рамзи, рече той и му показа книгата. Хексаграмата беше номер 47. Изтощение, общо взето лоша поличва, заключи мистър Рамзи, какъв е въпросът ви, сър. Ако не е неприлично да питам, поиска съвет за момента, обясни мистър Тагоми, моментът за всички нас. Не исках движещи линии, само статична хексаграма. Той затвори книгата «Звездичка, звездичка, звездичка» в 3 часа същия следобед, докато все още чакаше заедно с своя партньор решението на Уиндам Матсън относно парите, на Франк Фринг му хрумна да се консултира с Ракула. Как ще се подредят събитията, формулира въпроса си той и се заеда хвърля монетите. Получената хексаграма беше 47. Една движеща линия, 9 на пета позиция. Но и нозета му са отрязани.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 В 4 часа на вратата позвани куриер от «Ума» и им подаде кафя в запечатан плик. Когато го отвориха, намериха вътре чек за 2000 долара. Ето че не позна, укори го макърки. В такъв случай Оракулът има предвид някакво подалечно последствие, помисли си Франк, там е бедата. После, когато неминуемото се случи ще погледнем назад и ще разберем съвсем ясно какво е имал предвид мъдрецът. Но сега сме безсилни и слепи. Можем да се захванем с обзавеждането на работилницата, рече макърти, днес. Още сега ли, попита уморено Франк, защо не? Готови сме вече с поръчките, трябва само да ги изпратим по пощата. Колкото по-скоро толкова по-добре. Някои неща ще купим от съседните магазини, еднамет на сакото и отвори вратата на стаята. Вече бяха оговорили с хозяйна на Франк да им даде поднаем с сутерена на къщата, който в момента се използваше за склад. Изнесът ли веднъж кашоните, могат да поставят тезга си, да прокарат кабели, осветление и след това да монтират машините. Отдавна бяха готови с чертежите на онова, което предстояше да се направи. Оставаше само да се захванат за работа. Вече сме в бизнеса, осъзна внезапно Франк. Дори бяха измислили името на фирмата, Ед бижутери по поръчка. Днес бихме могли да купим дървения материал и някои електроуреди. А сетне ще потърсим необработени скъпоценни камъни. Двамата се отправиха към една дърводелска работилница в южните квартали на Сан-Франциско. Неслед дългодървения материал бе закупен, какво те тревожи, попита го е докато влизаха в един железърски магазин, парите. Те ме потискат. Неприятно ми е, че ги получихме по такъв начин, Старият ме изглежда разбра колко струваме. Знам, помисли си Франк, точно това ме потиска.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 Чайлдън се любоваше на модерните сгради и се диваше на чудната и грациозна архитектура. Балконите с красиви орнаменти, изящните пъкпорни колони, меките пастелни тонове, разнообразието на използваните строителни материали – всичко това беше като произведение на изкуството. Чайлдън добре помнеше, как изглеждаше тази част на града след войната.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 Чайлдън забелеза няколко паркирани на улицата черни правителствени кадилака. С приближаване към дома на Касура, търговецът на произведения на изкуството ставаше все по-нервен. Най-сетне спряха отпред. Чайлдън плати и пое по широките мраморни стъпала. Ето, че пристигнах, мислеше си той, не по работа, а поканен като гост на вечеря. Преди да тръгне, Чайлдън загуби повече от част в Терзания. Как най-подходящо да се облече за тържествената вечеря, но поне бе е сигурен, че изглежда безукорно. Безукорно ли, помисли си той с горчивина, всъщност, какво значение има това? Нима ще измамя някого, за всички ние е повече отясно, че мястото ми не е тук, на тази земя, която е завладяна и застроена от белия човек. Аз съм чужденец в собствената си страна. Той пресече покрития с дъбел килим коридор, спря се пред вратата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 С каква изключителна изтънченост е подреден апартамента, мислено се възхити Чайлдън. И същевременно, аскетичност. Съвсем малко предмети, нищо излишно. Лампа, маса, писмен шкаф на стената, картина. Невероятното японско чувство за улъби. Не непреводимо на английски, умението да откриеш красотата в отделния предмет, в изработката, в орнамента. Да подреждаш едно питие, попита мистър Касура, скоч със сода, мистър Касура, поде той, пол, поправи го младият японец. След това посочи жена си, Бети, а вие сте, Робърт, промърмори мистър Чайлдън. Седяха на мекия килим, с напитки в ръце и слушаха запис на Кото, и японска 3 на 10 струна цитра. Плочета бе съвсем нова и много популярна.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 Първо правило: не ще сгрешиш. Ако на новгост в къщата си поднесеш пържола, колко мило, поклони се Чайлдън, много обичам пържола, така си беше. Наистина обичаше, и без това пържолата беше рядкост по западния бряг, откак вносът от вътрешността на страната бе секнал. Не можеше да си спомни кога за последен път е я освясна пържола. Време беше да поднесе своя подарък на домакините. Той извади от вътрешния джоб на сакото си малък, увит в хартия предмет и внимателно го положи на ниската маситка. И двамата веднага забелязаха жеста и се наложи да поясни. Скромен подарък за вас, с който искам да изразя радостта и удоволствието от това, че съм поканен във вашия дом. Чайлдън внимателно разви хартията за да им покаже подаръка. Пърче моржова кост, обработено преди стотици години от ловките ръце на китоловците от Нью-Ингланд. Изящна и богата на орнаменти и резба, двамата мигновено оцениха безценния дар, дело на едновремешните моряци, които по този начин са запъвали свободното време. Нито една друга вещ не би могла да съдържа в себе си толкова много от духа на старата американска култура. Настъпи тишина, благодаря ви, рече Пол. Робърт Чайлдън се поклони, в този миг, в душата му цареше спокойствие. Това беше дарът, за който го бе посъветвал оракулът.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 И там отдолу, далеч от погледите ни, се превръща в живот, а Норсто е офре, звездичка, прекъсна мислите му бети. Тя коленичи и му подаде чинията, сподредени вътре домашно приглъпвени солети и бисквити. Чайл Даня прие с благодарност, звездичка за куска, международните новини са доста интересни през тези дни, заговори Пол.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 Таз вечерното издание на «Нипон Таймс» цитира добре осведомени източници, според които фон Ширах бил поставен под домашен арест на Меси Себети, по инструкция на С.Д. Лоша работа, отвърна Пол и поклати глава, няма съмнение, че властите биха желали редът да бъде запазен, рече Чайлдън, фон Ширах е известен с прибързаните си, дори малко необмислени действия. Казват, че по това приличал на Хес. Спомнете си за безумното му в Англия. Какво друго пише в Nippon Times, обърна се по-към жена си. Много случаи на безредици и подстрекателства. Армейските части са приведени в бойна готовност. Забранено е напускането на страната. Граничните пунктове са затворени. Райфстъгат е в сесия. Оживени дискусии. Спомням си за една чудесна реч на доктор Геобелс. Намеси се Робърт Чайлдън. Чух я по радиото преди около година. Невероятно духовит и остроумен човек. Умее да завладява вниманието на слушателите, да вълнува, да събужда емоционален отговор. За мен няма никакво съмнение, че след излизането на Адолф Хитлер от политическия живот, доктор Геобелс е нацисткият оратор номер едно. Вярно е, съгласиха се Пол и Бети. Освен това, доктор Геобелс има прекрасно семейство, продължи въодушевен Чейлдън. Възвишен човек, съвършено вярно, кимнаха отново Пол и Бети, човек отдаден и на семейството. За разлика от останалите виши камаради, рече Пол, с техния съмнителен морал, мисля, че не бива да обръщаме прекалено внимание на слуховете, поклати глава Чайлдън, предполагам, че говорите за Ерон. Стара история, отдавна забравена, имах предвид Хъг Бьоринг, отвърна Пол, после бавно отпил чашата си, разказва се за Орги като в древния Рим, с най-разнообразни активности. Да ти настръхне кожата, лъжи, каза Чайлдън, е...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 Прекрасните оценки на нейната мургава кожа, косите, очите и, ние сме направо недодялани в сравнение с тях. Мислеше си Чайлдън, изкарали са ни от работилницата преди да сме били напълно готови. Този древен тузенски мит, колко истина има в него. Трябва да се постарая да мисля за друго. Да намеря някоя неутрална тема за разговор, каквото и да е. Очите му зашариха наоколо, сякаш търсеше спасителната сламка. В стаята цареше тягостна тишина, отново го стегнаха стоманените челюсти на напрежението. Какво подяволите да каже? Нещо безопасно. Предпогледа му попадна някаква книга, поставена на писалището. Виждам, че четете, те, изкакалци земята покриха, рече той. От много места чух за нея, но проблемите в бизнеса не ми оставят свободно време, за да я прочете и аз. Той се надигна и протегна ръка към книгата, като внимателно следеше израженията им.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 Научната фантастика се занимава с бъдещето, където науката ще е развита повече от сега. Книгата не покрива двете теми, в книгата «Прекъсна я става дума за едно альтернативно настояще. На тази тема са били посветени множество научно-фантастични романи, той по-бърза да обясни на Робърт, простете моята настоятелност по въпроса, но както зная Бети, много отдавна съм горещ привърженик на научната фантастика.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 Вие и аз, Робърт, можем да обядваме заедно, при този случай, благодаря, рече Робърт. Това беше всичко, което може да каже. Обяд, в някой от луксозните ресторанти за бизнесмени в центъра. Той и тази модерна, стилна високо поставена млада японка. Това беше прекалено, Чайлдън почувства, че погледа му се замъглява.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 след известно мълчание Бети отговори, такова, в което Германия и Япония загубват войната. Настъпи мълчание, време е да вечеряме, каза Бети и се изправи, моля заповядайте, двама гладни джентълмени бизнесмени. Тя покани Робърт и Пол да се разположат крез с бяла покривка маса, на която бяха подредени сребърни съдове, китайски порцелан и огромни, груби на вид кърпи, пъхнати в издялани от кост пръстени.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 Вярно е, че се наложи да страдаме, че платихме скъпа цена. Прекъсна го Робърт, но го направихме в името на благородна кауза, да спрем нашествието на славянската напъст. Лично аз намеси с стих глас Бети. Не вярвам на истеричните приказки за световно нашествие, от когото и да е. Били те славяни, китайци или японци. Спокойните и очи се спряха на Робърт. Умееше да се владее до съвършенство, да не издава нищо от онова, което я вълнува.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 Челдън по-бърза да си вземе от салатата, харесва ми, кимна той, знаете ли, това е най-вкусната храна, която съм яла години насам, благодаря, набети очевидно и стана приятно, постарах се да се получи както трябва, затова пазаровах в мънички, мънички американски магазини по Mission Street. Наистина си майстор в умението да претворяваш националната кухня, помисли си Робърт Челдън, което е вярно, вярно е, в умението да подражавате сте несравними.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 Лицата им се изпънаха, в очите им блесна хлад. В стаята внезапно стана студено. Робърт Чайлдън се почувства самотен, като че ли вечеряше някъде сам, а не в тяхната компания. Какво пък беше направил сега? И какво си бяха помислили? Тази тяхната път неспособност да възприемат както трябва чуждия им език, западния начин на мислене. Кажеш нещо не така, и те мигновено се надоят.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 Унесен в подобни мисли, той усетно се лазува в своя квартал и най-накрая пред собствения си дом. След като се разплати с китайца, Робърт се изкачи по познатите с И там, в предверието го очакваше непознат бял мъж, облечен в шлифер. Той четеше вестник с еднал на дивана. Докато Робърт Чайлдън го гледаше врещен от прага, мъжът бавно сгъна вестника, изправи се и братна в джоба на шлифера.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 Няма да се наложи присъствието ви в съда, участието ви приключва с тази формалност. Той подаде на Чайлдън документа и една писалка. Тук заявявате, че споменатия човек е влязъл в контакт с вас и се е опитал да ви измами. Можете да прочетете написаното. Полицаят се отдръпна и даде възможност на Чайлдън да разгледа документа. Всичко е правилно, нали? Всичко беше правилно, почти. Робърт Чайлдън не успя да прочете до край документа.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 Кимна полицаят. Той събра набързо нещата си, сложи си шапката и като пожела, лека нощ, на Чайлдън, напусна апартамента. Цялата сцена бе продължила не повече от минута. Предполагам, че ще го сгащат, помисли си Чайлдън с облегчение, каквото и да е предприел. Ама как пипат само, живеем в общество на законност и ред, където евреите не могат да прилагат ефтините си трикове на всеки. Защото има кой да ни пази.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 Вратата се отвори като по команда и Райс пресече коридора, изпънал ръка напред за поздрав на двете млади телефонистки, вицеконсулът Хер Франки и след това в предверието на собствения си кабинет, секретарят на Райс, Херп Фердхов, Фрайхер, избърза на среща му Фертхов, току-що получихме зашифрована телеграма от Берлин. От първо степен на важност, това означаваше, че телеграмата е свърспешна. Благодаря ви! Отвърна Райс после свали палтото и го подаде на Пфердхов, само преди десетина минути позвани хер Кройц фон Мейре. Настоя незабавно да му позваните, благодаря, повтори Райс. Той седне на малката масичка до прозореца, вдигна салфетката от поднесената закуска, пържено яйце с доматен сос и препечен френски хляб, наляси голяма чаша кафе и разтвори сутрешния вестник. Кройц фон Мейре, човекът, който преди малко го бе търсил, беше шеф на Сичар Хейт Диансти, отделът отговарящ за Тихоокеанските щати. Неговият щаб беше разположен, разбира се, под фиктивна фирма в терминала на летището. Отношенията между Райс и Кройц в Онмайер бяха доста опънати. Неизброимо много бяха случаите, в които интересите им се състъпваха като пряко последствие от преднамерено провежданата политика на техните началници в Берлин. Формално погледнато Райс, който беше почетен майор от СС, се явяваше починен на Кройц фон Мейре. Когато преди няколко години го назначиха на този пост Райс не може да прозре скритият капан. И до ден днеше не можеше да се примири с това, че са го изиграли. Вестникът, който четеше беше Франкфуртер Зейтунг, звездичка, пристигнал с сутрешния полет на Луфтханза. Райс внимателно прегледа първата страница. Фон ширах по домашен арест, възможно е вече да са го премахнали. Много лошо. Гьоринг се е преместил в тренировъчна база на Фей, за заобиколен от свои верни съратници, опитни ветерани от войната. Там и с пръст не могат да го пипнат. Дори и главорезите от СД. Интересно къде ли е сега доктор Гебелс звездичка, Франкфуртски вестник, Нем. Най-вероятно в центъра на събитията, Берлин. Както винаги той разчита на своето красноречие, на умението да се измъква от всякакви затруднения. Дори ако Хайдрих дръзне да изпрати войници да го арестуват, мислеше си Райс, той пък ще се спаси, а току Виж би убедил да преминат на негова страна. Ще ги привлече за сътрудници на Министерството на пропагандата и просветата. Райс си представи доктор Бьобелс изправен до прозореца в апартамента на някоя нашумела кинозвезда да разглежда с надменно презрение маршироващите по улицата штурмоваци. Нищо не може да изплаши нашия, Керо, звездичка. Ще се подсмихва подигравателно, ще гали с едната ръка нежната град на актрисата, а в същото време с другата може да надръска поредната духовите статия за Анрефав, звездичка, звездичка». Звездичка глупчо, нем, звездичка, звездичка, атака, нем, на вратата се почука, съжалявам, че ви прекъснах закуската, каза влезлият секретар, но на телефона отново е Кройц фон Мейере. Райс се надигна, приближи се до бюрото и грабна слушалката, обажда се Райс, нещо ново за ония тип от Абвера, разнесе се тежкият баварски акцент на местния шеф на СД. Промърмори объркан Райс, докато се мъчеше да се досети кого има предвид Кройц фон Мейре. Доколкото ми е известно, в настоящия момент най-малко трима, типа от Абвера, се подвизават по тихоокеанското крайбрежие. Говоря за онзи, който пристигна миналата седмица с сувелката. Аха, каза Райс, докато си палеше цигара, въобще не се е вясвал тук. И какво прави, Божитко, откъде да знам?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 Препеченият хляб беше изстинал, но кафето в каничката беше все още горещо. Райс си нали и отново се заеда чете вестника. Няма ли край тази досада, възмущаваше се той на ум. от Ди са в състояние да те събудят и в 3 часа през нощта, нали непрекъснато дежуят. Вратата се отвори и в кабинета нагник на неговия секретар Фердхов, току-що позвъниха от Сакраменто. Съобщи той, като видя, че Райс вече е приключил с дългия разговор, твърдят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 Сейти се Райс, с някакви и бизнесмени, не бях забравил, увери го Фердхов. Райс се облегна назад в креслото, искате ли да се обзаложим, каза той, само не е и за новите партийни решения. Ако това имате предвид, ще изберат палача. Фертхов го погледна объркано, хайдрих и без това вече е надминал възможностите си. Такива като него, от които се страхуват всички, трудно стигат до ръководна длъжност.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 Вътре се намираше дешифрирания текст на спешната шифрограма от Берлин, когато приключи с четенето и вдигна глава Райс че неговият секретар стои на вратата и търпеливо очаква нареждания. Райс смачка листчето, хвърли го в масивния глинен пепелник и щракна запалката. палката. Някакъв японски генерал щял да пристигне тук инкогнито. Казва се Тедеки, идете веднага в библиотеката и преровете всички японски военни списания.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 Където могат да се възползват от модерната немска хирургическа техника, за каквато по японските острови не се и мечтали. Нищо чудно, че пристига инкогнито. Гледа да не накърнят нечи и патриотични чувства. Е, що му Берлин иска да го държим потоко, най-добре ще е да изпратим някой в болницата. Рай с Кимна, възможно без старецът да се е забъркал в някоя съмнителна търговска операция, каквито тук, в Сан Франциско, не бяха рядкост.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 И естествено, ако генералът вече е в Сан-Франциско от Берлин, ще стоварят вината върху консулството. «Сякаш бихме могли да му влезем в дирите преди още да е дошла телеграмата. Ще поставя печат и дата на съобщението. Та ако се вдигне голям шум да им покажа на Уния в Берлин кога са ни го изпратили», казап Фертхов и часа ще отбележа. Благодаря, Кимна Райс. Нямаше по-големи майстори по прехвърляне на отговорността от «Уния в Берлин». Умръзнало му бе да си измиват ръцете с него. Напоследък им беше станало навик, и все пак, посигурно ще е ако отговорим на съобщението. Да речем, вашите инструкции безнадъжно закъснели. Обектът забелязан в района. На настоящия етап възможността за проследяване е минимална. Пооправете го малко и го изпратете. Колкото е помъглево и неясно, толкова по-добре. Разбрахте ли, Фертхов кимна? Веднага отивам да го изпратя. Ще отбележа в дневника датата и точния част на изпращане, той излезе. Трябва да внимавам, рече си Райс, че толковише са ме изпратили за консул на някой от чернилки остров край Южна Африка. Ще ме натисне някоя чернокожа мамичка и докато се усетя половината остров ще ми вика «Тате». Той приседна отново на масичката, отвори златната табакера и с удоволствие запали една египетска цигара – Саймон Артс. Изглежда, че поне за известно време ще го оставят на мира. Райс се наведе и извади от куфарчето на пода книгата, която бе зачал с нощи. Сетне отвори на отбелязката и продължи да чете. Наистина ли се бе разхождал по нези спокойни мирни улици, толкова отдавна ли бяха тихите неделни утрини на Тиергартен? Спомени от някакъв друг живот. Вкусът на сладоледа.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 Ужасна смес, от която той се помочи да се отърси. Не беше кой знае колко трудно да забрави за това, друга, по страшна мисъл, бе завладяла съзнанието му, въпреки писъците и бунтежа на падащите снаряди. Гладът. Вече шест дена не бе слагал в устата си нищо друго, освен варена куприва, но сега и тя не се намираше. Всичко наоколо бе разорено от сипещите се бомби. От време на време средима изплуваха отделни човешки фигури и после изчезваха отново.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 Прекъсна четенето му гласът на Пфертхов. Извинете ме, само една дума. Райс се стресна и хлопна книгата. Слушам ви. Как само пише този човек, мислеше си той, направо ти спира дъха. Истински, сякаш се собствените си очи е гледал как англичаните превземат Берлин. Брера, той потрепери, удивително е все пак каква сила има литературата, дори тази ефтина измишлякина върху съзнанието на човека. Нищо чудно, че книгата е забранена на цялата територия на Райха. Лично аз също бих я забранил. Не трябваше да се захващам с нея. Но връщане назад няма, ще трябва да я прочета до край. В приемната са дошли някакви муляци от немския кораб, каза се за заверка на документите, да ким на Райс.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 в които сякаш за мит се беше възвърнал старият боен дух. Древното, сгърчено тяло се изпана, главата гордо се повдигна. И след незлобно извитите устни промълвиха с дрезга в полуше под «Делтка», а Трепет премина по лицата на присъстващите в залата руснаци, американци, англичани и германци. Да, помисли си Карл, ето го, изправен пред нас. Ние сме разгромени, смъкната е маската от лицето на героя който ни водеше, за да видим неговия истински лик. Нищо повече от Фрейфер. Райс осъзна, че не е чул кога е влязъл неговият секретар. Заед съм, изсъска гневно той хлопна книгата. За Бога, непрестанно се опитвам да прочета тази книга. Безсмислено беше да се гневи. И той го знаеше, от Берлин пристигна още една шифрограма. Продължи Пфертхов, зърнах началото, докато я разшифроваха. Отнася се за политическата обстановка, и какво се казва там, промърмори райс като търкаше слепоочия, доктор Биобел се е направил неочаквано изявление по радиото. Голяма реч, секретарят имаше доста развълнуван вид, изпращат ни за шифрования текст на речта, за да го предоставим на местната преса. Да, добре, имаше замислено райс. В мига, в който секретарят излезе от стаята, той отново отвори книгата. Непрестанно надзърта, колко пъти го предупреждавах за това, мислеше си той докато прелистваше страниците. Тишина Карл прави взор към покритие с флаг над гробен камък. Тук лежи той, мир на прахта му, напуснал за винаги нашия живот. Никой не може да го върне при нас, дори демоничната сила, която го владееше. Човекът, или може би и звездичка, в която Каро бе вярвал сляпо, когато беше боготворил, до самата му смърт. Адолф Хитлер бе преминал в отвъдния живот, но Каро все още висеше на ръба на пропаста. Няма да го последвам, шептеше мислено Каро: искам да живея. И да строя, всичко ще построим наново. трябва да го направим, звездичка с човек, нем, колко далече, колко невообразимо далече ги бе коварното очарование на фюрера. И ето го финалния акорд на този величествен и позорен път, от малкото, провинциално градче в Австрия. През гладуващата Виена и кошмара на окопите от Първата световна война, до напрегнатата политическа борба, основаването на партията, обединяването на нацията и може би само на една протегната ръка от световното господство. Но Каро вече знаеше, че всичко това е било блъв. Адолф Хитлер ги бе излагал. Беше ги повел след себе си, омагосани от празни думи. Още не е твърде късно. Ние разкрихме твоята измама, Адолф Хитлер. И най сетне прозряхме прозвяхме истинският и лик. Прозвяхме лика на фашизма, тази ужасяваща епоха на смърт и мегаломански фанатизъм. Амин, Каро се извърна и бавно се отдалечи от потаналия в тишина гроб. Райз затвори книгата и известно време сега замислен. Чувстваше се потиснат. Трябваше повече да натиснем японците. Мислеше си той, та да забраня тая проклята книга. Не знам защо, но струва ми се, че го правят нарочно.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 Как е успял да го постигне, питаше се Райс, нима това е само самописателско умение. Да, вярно, писателите ги бива за такива работи. Да вземем, например, доктор Геобелс. Нали, и той е започнал така, на литературното поприще. Именно там се е научил как да докосва спотаяните и дремещи във всеки от нас страсти и инстинкти. Да, писателите добре познават човешката същност.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 Изглежда някоя подучи от този хунцфот и звездичка, инструктирал го е какво да пише дума по дума. Какво ли не биха сторили за пари тези жалки дрескачи? Изсипал една кофа лъжи, а на хората това им дай да четат измишротини. И я да видим къде е публикувано това, Херай внимателно разгледа книгата. Омаха, небраска. Последната крепост на някога процъфтяващата книжна индустрия на САЩ – рожба на гнусните политически стремежи на комунисти и евреи. А може би Абентсън е еврейн, звездичка вонещо куче, нем, значи още не са се отказали да ни тровят. Тази джудиска е звездичка, той яростно хлопна корицата. Истинското му име сигурно е Абенштайн. Обзалагам се, че в SD вече са се заинтересували от него. Трябва на всяка цена да изпратим някого в скалистите планини, на посещение при Хера Абенштайн. Нищо чудно, Кройц фон Мейер е вече да е дал необходимите разпореждания. Макар, че, при цялата тази бъркотия в Берлин може и да е забравил. Сега всички са погълнати от онова, което става у дома. Не, поклати глава Райс, тази книга е прекалено опасна. Да предположим, че някоя сутрин намерят този Абенштайн да се поклаща обесен на собствения си полюлей. Това ще е отрезвиващ знак за всички, които се възхищават от неговите идеи. В края на краищата, последната дума отново ще е наша. Ние ще напишем постскриптума, звездичка юдеска книга, нем, за тази работа трябва сигурен, проверен човек. Интересно, какво ли прави сега Скорцени? Райс отново прочете кратките бележки на гърба на книгата. Значи отрепката се е барикадирала. В високия замък, мисли се за голям умник.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 Въпросът да се обсъди с СС, генерал Ото Скорцени, или още по-добре с Ото Олендорф в трети отдел на реяка си Чархей Звездичка. Струва ми се, че именно той ръководеше Оперативна група Д, Звездичка управление на службата за безопасност на Райха, НЕМ. И изведнъж, Райс почувства, че го завладява страхотна, болезнена ярост. Мислех си, че сме приключили с това. Нима ще продължава вечно, та войната свърши преди толкова години.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 Или токовиш ме мене в някоя килия да подишам циани газ, циклон б. Той откъсна страницата с бележката, накъса я на малки парченца и после я изгори в глинения пепелник. На вратата се почука, влезе Пфертхов в обемиста папка документи, знаменитата реч на доктор Гьобелс, той постави папката на бюрото, препоръчвам ви да я прочетете. Една от най-хубавите му речи.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 С помощта на пригоден от бума за триене Штемпел, на който артистично се преплитаха техните имена. Ефектът, до някъде благодарение на високото качество на кадастро на отколедните картички, беше потресаващ. Всичко бе изпипано съвсем професионално – бижутата, визитните картички, навсякъде личаше опитната ръка на майстор. А и как иначе, мислеше си Франк, след като и двамата сме професионалисти, не само в бижутерското изкуство, а във всичко –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 Шлифовачно, ветено и полировачни дискове. Разполагаха вече с пълен набор от инструменти, от груби телени четки, през пофини шлифовачни гривни до кожени, кадифени, памучни и шамозитни звездичка полиращи кръгове. И естествено, бяха се снабдили с фоксиацетиленова горелка, в комплект с бутилки за кислора, очила, дозатори и всичко останало. Но най-много се радваха на бижутерските инструменти. Клещи изписани от Германия и Франция, микрометри, диамантено сфредло, ножовки, щипци, пинцети, поялници втора ръка, менгемета, глас папир, механични ножици, манички чукчета, редици от изредно подреден прецизен инструментариум. Разполагаха се значителен запас от игли за брошки, клипсове за обеци, веришки, каквото им потребва. Цялото това изобилие бе погълнало близо 2000 долара, в момента фирмата разполагаше с не повече от 200 долара. Затова пък дейността им беше легализирана с необходимите документи от администрацията на Тихоокеанските щати. Дошло бе време да продават онова, което са създали – звездичка Шамозит, вид минерал. Няма на този свят купувач. Мислеше си Франк, който да подложи тези изделия на построга преценка, от тази, на която ги подложихме самите ние. Всяко едно от подредените пред него украшения бе многократно изследвано за най-малките дефекти, недошлифовани участъци или лоша спойка, качественият контрол на фирмата бе съвършен. В магазина можеха да се хванат и за най древния дефект, дръскотина от металната четка или някое петънце от обработката с киселина. В този момент не можем да си позволим подобен риск. Една погрешна стъпка и всичко е свършено. На първо място в списъка за снабдяване стоеше магазинът на Робърт Чайлдън. Но самоед можеше да отиде там, Чайлдън със сигурност щеше ще да си спомни Франк Фринг, ти ще се заемеш с основната продажба. Рече е, който внимателно се бе приготвил за срещата с Чайлдън. Добре скроен костюм, нова вратовръзка, бяла риза. Въпреки всичко, на лицето му се четеше неспокойствие, знам, че страшно ни бива, повтори за кой път той, но, дявол да го вземе. По голяма част от украшенията бяха с абстрактна форма, феерични спирали, твърден във вода метал, пъяженоподобни мрежи. Имаше и масивни, тежки брошки, сякаш издялани от някой отдохотворен варварин.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 Франк съвсем ясно си представи черните и, лъскави коси, пронизващия поглед, облечена в някой плътно прилепнал пулувер, който да очертава стройната град и вълнуващите движения на колието. Божичко, как му се искаше да е пред него в този момент! Да плъзга своята нежна длан по изящния набор от украшения, после да спре вниманието си на нещо, което и е направило впечатление, да го вземе и да го разгледа, вдигнала нагоре глава. Джулия винаги се интересуваше от неговата работа. Най-много ще й отиват обеците, унесе се в мечти Франк, онези, платинените, с скъпоценните камъни. Би могла да прибере косите си назад в шнола, за да се виждат по-добре. А после ще я снимаме и ще използваме снимките за реклама. Двамата сет бяха стигнали до заключението, че ще име необходим каталог на фирмата, който да изпратят и в други градове на страната. Страхотно ще изглежда, кожата й е мека като кадифе, без никакви бръчки, има прекрасен цвят. Дали ще се съгласи, ако успея да я намеря? Чувствата и към мен нямат значение, тук става дума за бизнес. Диавол да го вземе, ще й предложа дори снимките да направи някой друг, професионален фотограф, например. Това ще й достави удоволствие. Винаги я обичала, когато й се възхищават, когато я гледат, независимо кой. Но май всички жени са такива. Обича да им се обръща внимание. Като малки деца, които все си мислят, че щом не ги гледат родителите им, то това с което се занимават не е реално. И Джулиана беше същата. Не можеше да пона се самотата, все очакваше някой да и прави комплименти. Баздържа, държа, че и в този момент някой се увърта около нея. Отсъклил се е в тялото й, докато и разправя колко е хубава. Какво ти става, Ед го погледна внимателно. Нервите ли не издържат? Не, отвърна Франк, нямам никакво намерение да му треперя на Оня. Заговори е, ще ти призная нещо? Никак не ме е страх. Хич, не ми пука, че кварталът е и трябва да нося този смешен костюм. Вярно е, че не понасям такива дрехи. Ужасно неудобно се чувствам, но това няма никакво значение. Ще отида и ще му натрия носа на Оня. Дай Боже, помисли си Франк волите, щом ти си успял да го преметнеш на я история за японския адмирал, за мен няма да е никак трудно да му проботам нещо от нашата ръчно направена колекция. Ръчно изработена, поправи го Франк, даде. Ръчно изработена, искам да кажа, ще отида там и няма да излиза докато не го бя поне за половината украшения. Ще видиш, че ще ги купи. Трябва да е пълен глупък да изпусне такава възможност.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 Ще и разкажа подробно за тайнството на скъпоценните камъни и благородните метали. За магазините, на които продаваме, за богаташките квартали, тук ли беше, попита ети натисна спиратката. Движението тук, в центъра бе доста натоварено, сградите се губеха нагоре в небето, май ще се поизпутим докато открием свободно място за паркиране, понадолу е, рече Франк, нямаш ли някоя марихуанка в тебе, попита го е. ужасно ми се пуши.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 Винаги се старах да я успокоя, да я утеша. Но тя заслужаваше повече, много повече. Тук ще паркирам. Каза решително Ед. Намерил без свободно място, виж какво, рече задъхано Франк. Имаш ли нещо против да изпрати няколко украшения на жена ми? Не знаех, че си женен. Ед беше изцяло погълнат от паркирането. Разбира се, стига да не са от сребърните, той изгаси мотора. Пристигнахме. Ед изпувка пред себе си марихуанен облак. После смачка цигарата в таблото и я хвърли на пода. Пожелай ми успех, успех, рече Фринг Франк. Ей, виж какво има тук, възкликна Ед. На гърба на пакета с цигари беше отпечатана лъка, миниатюрна японска поема. Ед зачете на глас, като се мъчеше да надвика уличния шум. Изкука куковица в гледата зора, затърсих я с поглед. И що видях? Единствено нас сребриста, той подаде пакета на Франк. Сетне го потопа захилен по рамото, сграбчи кошницата и скочи от седелката. Оставям на теб височайшата чест да пъхнеш монета в автомата. Извика той и закрачи по тротоара. Не след дълго се загуби в оживената улица. Джулиана, повика я мислено Франк, да знаеш само колко съм самотен, той слезе на паркинга и пусна монета в автомата. Страх ме е, страх ме е, че цялата тази авантюра с бижутерийния бизнес ще се спука като сапонен мехур. И какво ще стане тогава? Как го бе казал Оракулът? Плач и сълзи над чупеното гърне. Човек рано или късно се изправя пред тъмната сила на живота. А отвъд нея е само смъртта, нямаше да му е толкова тежко, ако сега до него бе Джулияна. Страх ме е, повтаряше си той, ами ако ед се провали. Ако всички ни се присмеят. Какво ще правим тогава? Звездичка, звездичка, звездичка върху един проснат на пода Чаршев. Джулиана лежаше притисната към Джусин Андела. В стаята беше задушно, навън грееше следобедното слънце. Голите им тела бяха плувнали в пот. Една капка под се изтърколи по брадата на Джо, овисна за миг и после капна на шията й. От тебе капе промърмори Джулиана. Джо не отговори, дишаше бавно, равномерно, като океана.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 Просто не можеше да повярва на ушите си. А толкова и се искаше. Твоя датарата и къща издържи ли дотам? И още как? Едва промълви тя. Ще си купим по някой моден парцал. Продължи той. И ще се позабавляваме като хората. Имаш нужда от добра почивка? Напоследък май много ти се е събрало. А откъде ще вземем пари? Аз имам. Рече Джо. Погледни в куфара. Той хлопна вратата на банята и шумът от водата преустанови пълната разговор. разговор.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 А ние ще си направим мъничък марш, не толкова велик, че да го пишат в историческите книги. Готова ли си, той впил с ни в нея толкова неочаквано, че зъбите им изтракаха. Представи си колко добре ще изглеждаме в новите си дрехи. Нали ще ми обясниш как трябва да се държа в обществото, как да говоря? Имам нужда от няколко урока по маниери, мисля, че нямаш нужда, рече Джулияна, говориш ли после от мен, не си права?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 На твое място бих поступила точно така, това заплатата ти ли е, попита го тя докато се обличаше, твоите спестявания, парите и се струваха страшно много. Впрочем, казват, че на изток се печеляло добре, и друг път съм разговаряла с шофьори на камиони, но нито един от тях. Защо си мислиш, че съм шофьор? Прекъсна я, Джо, пътувам с камиона, за в случай, че ни нападнат пътни бандити. Затова се преструвам на обикновен шофьор. Той се отпусна в креслото и притвори уморено очи, ясно ли е? И изведнъж тя забелеза в ръката му нож, тънък и остър, като картофобелътка. Мили Боже, помисли си тя, това пък откъде се появи? От ръкава му, или направо от въздуха. Затова ме най в Volkswagen. Помогна и досието ми от войната. По време на акция неведнъж сме се сблъсквали с командосите на Хаселдън, той втора черните си очи в нея и се ухили.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 Внезапно зад гърба ми се появи Хаселдън и се вкопчи в гърлото ми. Аз бях по от два мъни. Джо скочи от креслото с нервен смях, да се стягаме багажа. Обеди се в тренировъчната зала да им кажеш, че си взимаш няколко дена отпуска. Джулияна го гледаше разколебана, разказът ти се стори неубедителен. Може би никога не е служил в Северна Африка, а само се хвали с чути от тук от там истории.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 Или живота си, глупости, от него вони на бедност и мизерия. Умръзна умо е да се трепе, събрала е всичките си скатани пари и сега иска да се представи за граф. Преди отново да го погълне блатото. Затова се е вкопчил в мен. Окей, okay. кимна Джулиана, ще се обадя по пътя към мантрето, където бе окачен телефона. Тя си мислеше, всички мъже са еднакви, мечтят да се залепят за някоя хубава жена и да профулкът парите си по нея. Но в едно е прав този Джоси Нандела. Май наистина имам някакъв подсъзнателен страх от мъжкия пол. И Франк ми го е казвал. Затова се разделихме с него. Затова сега съм напрегната и го гледам с недоверие. Когато се върна завари, Джо да чете, с сбърчил с бърчи, вежди, с леко помръдващи устни. Толкова бе увлечен, че дори не я забелеза. Нали щеше да ме оставиш да я прочета? Добре, де, чети я. Аз ще карам, ти ли ще караш? Но колата е моя. Той не отговори, потънал в книгата, звездичка, звездичка, звездичка. Робърт Чайлдън вдигна глава от касата и огледа високия, строен мъж, който бе застанал на вратата на магазина. Облечен бе в малко старомоден костюм, а в ръката си държаше странна на вид плетена кошница. Търговец, най но вместо подкупваща усмивка, кой знае защо лицето му имаше мрачно, навасено изражение, сякаш бе някой нискообразован водопроводчик или техник. Робърт Чайлдън изпрати предишния клиент до вратата и едва тогава се обърна към влезлия. Кого представяте, бижутерски изделия? Ед Франк промърмори малко несигурно мъжът, никога не съм ги чувал. Чайлдън наблюдаваше с присвети очи следливите движения в които мъжът разупаковаше стоката, ръчна изработка. Уникати, оригинален дизайн, мед, платина, сребро. Предлагаме дори изделия от ковано желязо. Подтикван от любопитство чай надник на вкушницата. Върху черната кадифена подложка бяха наредени различни изделия от метал. Не, благодаря, рече той, това не ме интересува, колекцията представя съвременното американско изкуство. Чайлдън поклати още веднъж глава и се върна при касата. Известно време мъжът се помайваше край извадените украшения, без да знае какво да прави. Чайлдън го гледаше с кръстени ръце, докато обмисляше предстоящите задачи. В два часа имаше важна среща, на която възнамеряваше да представи няколко оригинални чаши от миналия век. По-късно, в три, трябваше да пристигне поредният пакет, изпратен в университета за проверка. След злополучния инцидент с представителя на японския адмирал, Чайлдън изпращаше всички образци на проба за автентичност, това не са покрития, обади се мъжът от дъното на магазина, всичко е лято. Чайлдън кинна без да отговаря. Знаеше, че човекът рано или късно ще си тръгне. В този момент иззвъня телефонът. Чайлдън дигна слушелката. Някакъв клиент попита за люлещ се стол, който Чайлдън бе изпратил на ремонт.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 За великия Ейбрахъм Линкълн, ето заповядайте, с този нож и тази вилица се е хранил той. Божичко, колко безсмислено е това, звездичка Франклин Делано Рузвелт, звездичка звездичка английски производители на мебели, мъжът се още бе тук. Той използва момента, в който погледът на Чайлдън попадна върху него и задъхано изрече, работи ми по поръчка. Пожелание на клиента, ако купувачите ви имат някакви по специални желания, гласът му бе дрезгав, нерешителен. Той се покашя, поглед на Чайлдън в очите и после сведе поглед към подредените в кошницата изделия. Очевидно, не намираше сили да си тръгне. Чайлдън само се усмихна мълчаливо. Не е моя работа, помисли си той дали ще изгуби лице пред мен. Да се оправя сам, ах, неудобно ни е значи. Никой не го е карал да става търговец. На мен да не мига е леко. Цял ден превивам гръб пред проклетите, джапанки. А на тях нищо не им струва да ти натрият носа, достатъчно е само да си променят интонацията. Изведнъж му хрум на нещо, ами той просто няма никакъв опит. Как не забелезах порано? Защо да не взема от него нещо на консигнация? Нищо не ми струва. Ей, повика го Чайлдън. Мъжът го погледна с надежда.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 Ще се надява, ще се моли, и час по час ще ме поглежда с очакване. Дали не съм клъвнал на въдицата? малко, като свършите, каза се сухглас той, ако не съм заед, повикайте ме. Мъжът подреждаше трескаво, сякаш го бе ожили лъпчела. В този момент в магазина влязоха посетители и чай отдън избърза да ги посрещне. След секунда вече бе забравил за търговеца и неговите древни въжделения.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 Върху грижливо упанатото Кадифе лежеше цялата колекция. Чайлдън запали една цигара, страна на усмивките, направи няколко замислени крачки и се спря, като тихичко сита наникаше. Търговецът го гледаше мълчаливо. Известно време никой не заговори. Най-накрая Чайлдън протегна ръка и вдигна една брошка. Ще взема тази. Чудесен избор. По-бърза да отговори търговецът. Разгледайте я. Никъде няма да откриете дори дръскоти на отчетка.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 Мъжът се вълнуваше все повече, започна да говори бързо, да се повтаря и ней накрая почти нищо не се разбираше от монотония му монолог. Той наистина си мисли, че още сега ще ги купя, подсмихна се Чайлдън. Но лицето му оставаше все така безизразно, докато отделяше интересуващите го екземпляри. Великолепна вещ! Възклик на мъжът, когато Чайлдън взе един тежък медальон. Избрахте най-доброто!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 Особено дредна бижутерия. Каквото и да се случи Робърт Чайлдън щеше да спечели. Не се налагаше да плаща веднага, единственото, което се искаше от него е да прибере печалбата в качеството си на посредник. Потръгне ли стоката, всичко ще е наред, не върви ли, просто ще я върне обратно, това, което е останало, разбира се. Чайлдън внимателно попълни разписката, без да пропусне нито едно украшение.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 Случай, че решите да се свържете с нас. Чайлдън кимна с лека усмивка и отново се върна към прекъснатата работа. Малко по-късно вдигна глава, но магазинът беше празен. Мъжът си бе тръгнал. Чайлдън пусна една монета в автомата и получи чашка димящ ароматен чай. Интересно, дали ще вървят тези дръмкулки, мислеше си той, докато отпиваше на малки глътки от чашата. Честно казано, съмнявам се. Но изработката си я бива.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 не с фалшиво историческо значение, а произведение на живо, съществуващо в момента американско изкуство, тогава може би ще успея да преживея в идващите трудни времена. И най-вече, да се преболя с конкуренцията. В момента, това не ми струва нито цент. Чайлдън се облегна назад в креслото и впери за мислен поглед в тавана. Времената семенят, Човек или трябва да е готов за тези промени или просто да се откаже. Адаптация ето и е вълшебната думичка. Оцеляват винаги най-приспособените, тези, които не затварят очи пред назреващите събития, колкото и неприятни да изглеждат, а ги изучават внимателно. Да умеш да избираш подходящия момент и да вършиш онова, което е нужно. Ето ключът към успеха. Да си нагребена на ин. Никой не го разбира по-добре от хората от изтока. С техните мъдри очи, които сякаш са кладенци от ин. Внезапно му хрумна нещо и Чайлдън се изправи, с един изстрел, два заека. Ето това е, той изтича при подредените в дъното на магазина украшения и се заегрижливо да ги побира и опакова, като не забравяше да им свалият и с цените. Брошка, медальон, две гривни. Наближава два, значи, време е да затваря магазина. Има достатъчно време да отскочи до апартамента на семейство Касура. Мистер Касура, иначе казано. По, най-вероятно в този момент ще е на работа. Мисис Касура, обаче, със сигурност ще си е у дома. Скромен подарък, произведение на съвременното американско изкуство. И в добавка към тях, моите комплименти. Ето така човек си прокарва път към вишето общество. Робърт си представи разговора, не са ли чудесни? В магазина имам пълна колекция. Ще я запазя за вас, минете когато ви е удобно. А тези тук, са личен подарък за вас, Бети. Усещаше, че трепери, двамата насаме в празния апартамент, докато мъжът ти е на работа. Господи, може ли да изпусне такъв удобен случай? Чайлдън почувства, че не му стига въздуха. От една котия извади лъскава хартия и пандълка и се заеда опакова подаръка за мисис Касура. Тази мургава, невероятно привлекателна жена, стройна, в красивото си кимоно. А може би днес ще е с някоя от онези полупрозрачни ориенталски пижами, леки, удобни за дома. Ах, въздъхна страстно чайлдън, но не съм ли прекалено самоуверен. Ами ако това не се хареса на пол, тук по подушил нещо нередно. Май ще е най-добре да действам по заобиколен път, да занеса подаръка на него в службата. Ще изляза със същия номер и едва след като ми позволи, ще се видя с Бети.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 Имаше ужасно изморен вид, докато се качваше в камиона. Какво каза тогава, Франк вдигна капака на кушницата и веднага видя, че голяма част от украшенията ги няма. И то най-добрите, доста е взел. Все пак какво стана, консигнация, рече кратко ед. И ти се съгласи, не можеше да повярва, толкова пъти го обсъждахме, не знам как се получи, божитко, извика Франк, съжалявам. Отначало се държаше така, всякаше готов да ги купи. Отдели доста неща, мислех, че ще ги плати веднага. Двамата останаха в кабината, загледани мълчаливо пред себе си. Десет за мистър Бейнс тези две седмици бяха същинският. Всеки ден по обед той звънеше в търговската мисия, за да провери дали най-сетне не се е появил възрастният джентълмен. Отговорът неизменно беше отрицателен. С всеки изминат ден гласът на мистър Тагоми ставаше все похладен и официален. И днес, докато за 16-ти пореден път вдигаше телефона, на Бенс внезапно му мина през ума. Не е далеч моментът, когато ще ми кажат, че мистър Тагоми е излязъл. И моли повече да не го безпокоя. Това ще е краят. Но какво, по се е случило? Къде е пропадна мистър Ятабе? Струваше му се, че има само едно обяснение внезапната смърт на Мартин Борман и настъпилата след това в Токио Суматоха.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 Доктор Гебелс е избран за райхканцлер, канцлер, изненадващо решение на партийния комитет при избора на новия лидер. Решителна реч по радиото, Берлин възторжено Ликува, очаква се официално изявление. Гьоринг е вероятният заместник на Хайдрих за поста шеф на полицията. Той препрочете цялата статия, след това хвърли вестника на маситката, вдигна телефона и набра номера на търговската мисия. Обажда се мистър Бейнс.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 че ще настъпи време, когато ще оцените причините, наложили това толкова продължително очакване на стария джентълмен, за съжаление, все още не е пристигнал. Мистър Бейнс затвори очи, толкова се нагявах, след като от вчера, боя се, че не, сър, гласът на таго ми бе самата вежливост, бихте ли ме извинили, мистер Бейнс. Неотложни дела, приятен ден, сър.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 Всъщност, беше доста опасен човек. Съществуваше възможност, независимо от изключителните мерки за сигурност, които бяха предприели Абвера и Токока, секретните служби на Токио, в СД, да се научили за среща в търговската мисия. Но както и да е, намираха се на територия под японска юрисдикция и СД нямаше никаква реална власт. Естествено, можеха да го арестуват още щом стъпи на родна земя, но тук не можеха да го докоснат пръст. Това важаше още повече за японския джентълмен и за оговорената среща. Или поне, така се надяваше Бейнс. И все пак, възможно ли бе главорезите от SD да се задържали стареца някъде по пътя? По време на дългото плаване през океана, вместо да си губя времето в напразни догадки, мислеше си мистер Бейнс, най-добре е час по-скоро да запитам висшестоящата инстанция дали мистър Ятабе ще дойде. Те са длъжни да знаят. Дори в случай, че старецът е попаднал в лапите на СД, или правителството в Токио му е наредило да се върне. Всъщност, ако старецът е в СД, то съвсем скоро ще сложат ръка и на мен. Въпреки всичко, ситуацията не изглеждаше напълно безнадежна. През тези дълги и мъчителни дни на очакване в хотел, а в, Хирати, в главата на мистър Бенс бе озрел неош план. Подобре да предам информацията на мистър Тагоми, отколкото да се върна в Берлин с празни ръце. Така поне има някаква надежда, макар и съвсем малка, че тя ще попадне у хората, за които всъщност е била предназначена. Бедата в случая бе, че мистър Тагоми можеше да участва едностранно, като приемник на информация. В най-добрия случай би могъл да я запамети и после да отпътува за японските острови, за да я предаде комуто е необходимо.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 Комуто това е необходимо? Мистър Бейнс излезе от стаята и се спусна на първия етаж със асансьора. На вратата помоли да му повикат велотакси и не след дълго се носеше към Market Street. Отпред китаяца пъхтеше задъхано на педалите. Ето там, посочи не след дълго Бейнс, спри до тротоара. Мистър Бейнс плати на шофьора и после поебавно покрай блестящите витрини. По всичко изглеждаше, че никой не го следва. Малко по-късно той се сля с която влизаше през огромната врата на универсалния магазин – Худжа. Наоколо се виждаха забързани купувачи. Дълги, просторни щандове, зад които стояха млади, красиви, предимно били момичета. Тук там се виждаше по някой японец управител. Шумът бе невообразим, след като преодоля първоначалното объркване Бен се насочи към щанда за мъжко облекло.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 Дъщеря ми, обясни Бенс, ще се омъжва. Японецът върна портфейла и зачака продължението. Мистер Бенс каза, от две седмици съм тук. Мистер Ятабе все още не се е появил. Искам да разбера, дали ще дойде. И ако не, какво да правя, Елата утре след обед, отвърна японецът. Той се изправи, мистер Бенс също стана. Приятен ден, всичко хубаво, рече мистер Бенс.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 Ядоса се той, щях да си спестя цялото това притеснение. Всичко мина толкова гладко. Всъщност, цялата операция отне не повече от 5 минути. Мистър Бейнс плъзна разсеян поглед по витрините наоколо. Въпреки всичко се чувстваше много по-добре. Изведнъж осъзна, че е спрял пред предплакат със снимки на разголени кабаретни хубавици с огромни гърди, като напъмпани до пръсване футболни топки. Стана му смешно, въобще не забелязваше побутващите го на оживената улица минувачи. Най-сетне бе предприял нещо. Какво облегчение, звездичка, звездичка, звездичка. Джулияна четеше, подпре удобно на вратата на колата. На седалката до нея, подпре лакът на отворения прозорец. Джо шофираше с една ръка, подръпвайки замислено от димящата въгъла на устата му цигара.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 Артур от Осканини, не съм го чувала, италиянец. След войната нацистите му забраниха да дирижира, заради политическите му убеждения. После умря, в сравнение с него фон Кариян, диригентът на Нью-Йоркската филхармония, е начинаещ. Когато бях в лагера, често ни водеха на негови концерти. Задължително мероприятие, за един истински италиянец това е, можеш да предположиш какво.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 Само благодарение на свръхмодерните американски технологии, въведени в масово производство в Детройт, Чикаго, Кливланд, тези вълшебни имена, стана възможно това чудо – световният пазар да бъде залят с ефтини, достъпни за всеки телевизори. И какво беше първото нещо, което зърваха тези трескави от възбуда, недохранени и злеобразовани нещастници, когато включваха този дар на щедрата американска ръка?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 До всички жадни за знания народи в Азия и Африка. Всичко наред кличетеш, попитай е джо, или прескачеш в кучните места, толкова е красиво, възкликна тя, Америка помага на бедните и страдащите от целия свят, благотворителност в световен мащаб, ухили се той, да. Ето, новото мислене при президента Гуел. Слушай, тя зачете на глас, как са живели преди в Китай, разкъсвана от глад и противоречия страна.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 в началото на 50-те години в Китай започнаха да пристигат първите групи от американски инженери, учители, агрономи, лекари, за да пробудят за нов живот при тихналата провинциална страна. Джо размаха ръка да спре. Знаеш ли какво е направил той? Взел е всичко най-добро от нацистката идея, социализма и економическия напредък при Шпеер, забъркал от тях една хубавичка каша и я е нарекал как Новото мислене – Амрасотията, СС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 Чебели и черни работят и живеят рамо до рамо, дори в южните щати, а дискриминацията си е отишла с последния изстрел на Втората световна война. Какво става по нататък? Попита Жулияна. Джо изръмжа нещо неразбрано без да откъсва очи от пътя. Кажи ми, моля те, настоя тя, така или иначе няма да успея да я завърша, Денвър е близо.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 Изреждат се само бездърници, а на Черчил властта му сякаш расте с годините. И в началото на 60-те вече е като далеко император, никой не смее да му противоречи. Зад гърба си има близо 20-годишно водичество, Боже мили, възклик на Джулиана и Сезарови в последните страници на книгата сякаш в търсене на потвърждение за чутото. В едно съм съгласен, продължи Джо, Черчил беше единственият свестен ръководител.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 Точно тук, Греши Авенсън, няма да има нито социална реформа, нито някакви благотворителни програми за безработните, англосаксонската плутокрация просто няма да позволи. Говори като обеден фашист, помисли си Джулиана. Джо сякаш прочете мислите й, той я погледна внимателно, после намали скоростта и каза, Виж, какво, аз не съм интелигент. Фашизмът няма нужда от такива. Фашизмът иска дела.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 като откраднаха идеята от Петър Първи, прикривайки се зад социални реформи. Нали така прави и Мусолини, помисли си Джулиана, кръвожадността на нацистите е бедствие, Кимна Джо, докато задминаваше един камион, но за губещия, промяната винаги е по-тежка. В това няма нищо ново. Погледни, например, Френската революция, или Кромуел, войната му с сирландците. В немския темперамент има прекалено много философия, че и театър, ако искаш. Всички тези митинги, прокламации, възвания. Истинският фашист не говори много, той е човек на делото, като мен. Съгласна ли си? В отговор Джулиана се разсмя. Божичко, говориш като кафемелъчка, опитвам се да ти обясня фашистката теория на действието, извика по-разгневено той. Джулияна не може да отговори, превиваше се от смях. Но мъжът до нея не намираше нищо смешно в ситуацията, лицето му бе почервенило.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 Когато разбере колко път сме били само за да му кажем, че харесваме, скакалците. Можем да поискаме автограф, нали така се прави? Ще трябва да намерим по запазена бройка, тази е доста изцапана. Няма да му направи добро впечатление. Каквото кажеш, поклати глава, Джо, оставям на теб да решаваш. Нахубавите момичета им върви в живота. Достатъчно е само да те зърне през прозореца и сигурен съм, че ще си строши краката към вратата.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 Колата се носеше по опустелия път, звездичка-звездичка-звездичка на следващата сутрин. В 7 часа местно време, мистер Нобу с е стана от леглото. Отправи се към банята, после внезапно промени намерението си и отвори оракула. Той присъдна с кръстени крака на пода и се заеда, подрежда 49 дървени пръчици. Работеше с трескава бързина, подтиквано дълбоката тревога, която бе завладяла душата му.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 включително до потискане на либидото и повишена киселинност в стомаха. Но опасността не се виждаше никаква. Какво да прави, да бяга? Всички готови за паническо бягство. И на да бяга? Защо да бяга? Ето такива въпроси си задаваше мистър Тагоми. Но отговор нямаше. И не можеше да има. Дилемата на съвременния човек. Тялото е мобилизирано за действие, а заплахата не се вижда. Той отиде в банята и се заеда си съпонисва лицето. Телефонът ти извъня, започва се, промърмори мистър Тагоми и остави бръснача. Трябва да съм готов. Той забърза към звънащия телефон, на телефона Тагоми. Гласът му бе малко дрезгав и той се изкашля. Настъпи пауза. След това в слушалката се разнесе едва доловим, суховат глас. Сякаш някъде шумоляха листа. Сър, с вас говори Шинджиро Ятабе. Току-що пристигнах в сан Франциско. Поздравявам ви от името на търговската мисия, изрече мистер Тагоми, радостта ми е голяма. Надявам се, че пътувахте добре и сте отпочинал, да, мистер Тагоми. Кога мога да се срещна с вас, съвсем скоро? Всъщност, до половин час, мистер Тагоми очи към часовника на стената, трябва да се свържа и с третия участник, мистер Бейнс. Това ще ни забави, но, тогава да се оговорим за след два часа. Сър, да, мистър Тагоми се поклони, във вашия офис. Мистър Тагоми се поклони повторно. Штрак. Мистър Ятабе бе затворил. Мистер Бенз ще се зарадва. Помисли си Тагоми, ще има да подскача като котка докопала рибена опешка. Той натисна вилката и набра телефонния номер на хотел, а бриха ти. Край обяви мистър Тагоми още щом чу са нения глас на Бенс. Пристигна ли? Бейнс се събуди мигновено, в моя офис, рече мистер Тагоми, в 10.20. Дочуване, той постави слушалката и по за да довърши прекъснатото бръснене. Нямаше време за закуска, ще закусим тримата, та наникаше си той, докато обмисляше предстоящата среща. Мистър Бейнс стоеше по пижама насред стаята, стиснал телефонната слушалка и сънено търкаше очи. Напразно се поддадув на паниката. Опрекна се той и влязох в контакт с връзката. Ако бях почекал само още един ден, не, по-добре така. И все пак, днес трябваше да се появи на уговорената среща в универсалния магазин. А ако не отиде, ще решат, че съм заловени или убит и токовиш всичко се объркало. Но всичко това нямаше никакво значение. Защото се бе появил той. Най-сетне. Край на дългото чакане, мистер Бенс влезе в банята и започна да се бръсне. Сигурен съм, че Тагуби ще го надуши още щом се срещне с него, мислеше си той. И тогава ще се разделим с това фалшиво, мистер Ятабе. Всъщност това ще е краят на всички прикрития и легенди. След като приключи с бръсненето, мистер Бейнс се пъхна по душа. Докато горещите строи се стичаха по тялото му, той зарева с пълно гърло. Уеререйтът суспет, дурчнечи у Уинди. Естис Дерветър майцинем Кинди, кой в мрака препуска на вихрен жребец. Баща с невръстния свой младенец. Притиска той крехкото детско телце и нежно го топли до своето сърце. Бьоте, горски цар, звездичка, звездичка превод Григор Ленков, сега вече естди и не ще успеят да ни попречат. Дори ако са разбрали за срещата, мога спокойно да забравя всички пораншни тревоги и страхове. И най-вече онзи вечен страх за собствената си кожа.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 Райс по-бърза да отвърне на поздрава, но мислено истина Хер Кройц фон Мейре. Каква изненада ще влезете ли? Той отключи вратата на кабинета, като се чудеше къде ли се едял вицеконсулът и кой бе пуснал тук шефа на СД. Както и да е, той вече бе тук. Нищо не можеше да се направи. Кройц фон Мейре го последва, пъхна ръце в чубовете на кафявото си палто и произнесе. Слушайте, Фрейхер, открихме човека от Абвера. Сигурно си спомняте, Рудолф Вегенер. Появи се на една явка на Абвера, която от известно време държим под наблюдение. Кроец фон Мейер е разтегна уста в нещо като усмивка. Блеснаха няколко златни зъби, и оттам го проследихме до хотела. Чудесно! Отвърна Райс и впери поглед в струпаните на бюрото писма. Значи Пфертхурт все пак се е появявал тук. И сигурно нарочно е напуснал офиса, за да даде възможност на шефа на СД да се огледа наоколо. Въпросът е много сериозен. Продължи Кройц фон Мейре. Вече доложих на Кълтен Брунер. Всеки момент ще получите инструкции от Берлин. Освен ако тези мързеливци в управлението не объркат нещо, той присъдна на крайчеца на бюрото, извади от джоба с изгънат лист, хартия и го зачете, представя се за шведски индустриалец на име Бейнс.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 Единствения ни шанс е да го отмъкнем на самото място, това хич не ми харесва, отвърна Райс, ами ако този японски чиновник се окаже някоя важна клетка. Говори се, че в Сан-Франциско пристигнал личен представител на императора, това няма никакво значение, прекъсна го Кройц фон Мейре. той е германски поданик и е длъжен да се подчинява на законите на Райха всички знаем добре какво значи това, помисли си Райс, отряд командо си очаква заповедите ми в пълна бойна готовност, продължи Кройц фон Мере. Пет сигурни момчета, той се охили, приличат на цигулари, бледи, изтънчени лица, одухотворени, като студенти от Духовната академия. Имат чудесно прикритие, ще кажат на японците, че се струнен квартет, квинтет, поправи го Райс, добре де. Ще влезат през парадния вход,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 Знаете защо? И незабележимо за окото пробождане станичка игла право в гръбначния стълб. Боц, колкото да бъдат парализирани нервните центрове. Рай кимна замислено, докато отваряше пъщата, слушате ли ме, Ганзет Бестимин звездичка. Звездичката е вярно, нем, после отново навън, в колата и е право в моята служба. Японците естествено ще се изправят на ногти, но ще останат вежливи до край. Кройц фон Мейре стана от бюрото и подигравателно изобрази японски поклон. Колко грозно, да мами нас, хер Кройц фон Мейре. Обаче, довиждане, хер Вегенер, Бейнс, каза Райс, нали това му беше фалшивото име, Бейнс, да. Колко мъчно, да вижда вас отива си. Много разговаря, може би друг път, телефонът на бюрото на Райс е извън и кроец фон Мейре млъкна изненадан, може да е за мен.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 Готови сме да приемем разговора за рейх консула Ха Райс в Сан Франциско. Почакайте, настъпи дълга пауза, през която Райс продължи да преглежда пощата. Кройц фон Мейре гледаше в тавана. После изведнъж се разнесе нисък мъжки глас, от който Райс настрахна. Хер консул, извинете, че ви накарах да чакате. Обажда се доктор Геобелс. Да, канцлер. Кройц фон Мейре се охили на среща му. Генерал Хайдриф току-що ме помоли да се свържа за вас.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 Произнесе той на глас, че правилно сте оценили важността на въпроса, полица и Очевидно от бързината и ефикасността, с която заловите предателя, зависи безопасността на родината, той усети, че му призява от глупостите, които дърдореше. Но Кроц фон Мейре го гледаше благосклонно. Благодаря ви, консул, сега всичко зависи от вас. Кройц фон Мейре внезапно помрачня, е, още не сме го спипали. Нека почакаме малко, ако знаете само как ми се иска всичко да свърши час по-скоро, а японците оставете на мен, продължи Райс, както знаете, имам немалък опит в това отношение. Така че протестът, я и я чакай малко, прекъсна го грубо Кройт фон Мейре, трябва да помисля, изглежда обеждането от канцеларията го бе развълнувало и до някъде обезпокоило. Нищо чудно човекът отапве да ви се изпозна и това ще ти струва работата, злорадо си помисли консул Хюго Рейс, както и моята разбира се. И двамата ще се озовем на улицата. Никаква сигурност няма в този живот. Всъщност, не бих имал нищо против да ти подложа летичко крак, скъпи хер полицай фюрер, стига разбира се никой да не усети. Например като се появят тук раздневените джапанки да им наметна за скоро постижното отпътуване на родов в полета на Луфтханза. Или пък бих могъл да погаделит към самочувствието им, като се държа над мен, все едно, че пред мен са туземци и че райхът не дава пет пари защото кожите недорасляци. Колко им трябва да ги ожилиш? Ако ги ядосам достатъчно, ще вдигна твой чак до Гиобелс. Мда, възможности много! Но изводът е един, без моята активна намеса SD няма да успеят да го измъкнат от тихоокеанските щати. Трябва внимателно да прецени възможността за удар. Не мога да понасям да ми минават през главата, мислено стисна забирай с това направо ме бесява, караме да се изнервям, а изнервя ли се не мога да спя, нито да си върша с ясно работата. Следователно, необходимо е да взема мерки на чаството в Берлин да ме избави от подобен проблем. Много по-добре щях да се чувствам както денем, така и нощем ако този баварски главорът си го приберат от дома, та по цели нощи да драска полицейски доклади в някой в мирисън участък. Но сега не е време за подобни мисли. Докато се мъча да реша как. Телефонът ти извъня. Този път Кройцфон фон Мейере се пресегна решително и сграбчи слушалката, без да чака разрешение от Райс. «Ало», рече той в слушалката. Настъпи тишина, докато отсреща говореха. Нима всичко е свършило, зачуди се Райс. Но шефът на SD му подаде телефона, те търсят. Райс въздъхна едва забележимо. Обажда се някакъв учител, каза Кройц фон Мейре. Пита дали не можеш да снабдиш училището му с австрийски театрални афиши. Звездичка, звездичка, звездичка. Малко преди е 11, Робърт Чайлдън затвори магазина и се отправи пеша към офиса на мистър Пол Касура. За щастие Пол не беше заед. Той поздрави вежливо чайлдън и му предложи чаша чай, не искам да ви отнемам от времето, отвърна чайлдън след като и двамата отпиха по глътка ароматен чай. Макар и малък, кабинетът на Пол бе модерно и с вкус заведен. На стената ви окачена на великолепна репродукция на Мокей, тигърът, шедевър от края на 13 век. Винаги се радвам да ви видя, Робърт, отвърна пол съглас в който на Чайлдън му се стори, че долу винотка на досъда. Но може би това бе рожба на собственото му въображение. Чайлдън впи поглед в своя събеседник. На лицето му беше изписано добродушно изражение. И въпреки всичко, Чайлдън чувстваше някаква едва доловима промяна. Вашата съпруга, заговори той, струва ми се е била малко разочарована от подаръка, който ви поднесох. Опасявам се, че със своята небрежност оскърби в чувствата ви.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 И дума не е обелил пред нея. «Значи така, да се надяваме, че няма да се нахвърли върху мен с обвинението, че съм се опитал да съвлазня собствената му съпруга. Защото тогава с мен е свършено. Чай да и бавна глътка чай, мъчейки се да си придаде равнодушен вид, така ли?» Възкликна изненадано той, «Интересно, полотвори котийката, извади брошката и се заеда я разглежда». Вдигна я към светлината, а после я завъртя, Позволи си да я покажа на мои познати, каза той, които подобно на мен се интересуват от американски исторически предмети и произведения на изкуството, той погледна Чайлдън право в очите, никой от тях не бе виждал преди нещо подобно. Както сам обяснивте, такива съвременни изработки все още не са съвсем познати. Мисля, също така добавихте, че сте единственият представител, да, това е така. Имна Чайлдън, желаете ли да научите каква беше тяхната реакция? В отговор Чайлдън се поклони, тези хора се изсмяха, каза Пол, изсмяха. Чайлдън мълчеше, да, аз също ви се смях, макар и без да ме виждате, продължи Пол, когато онзи ден се появихте с тези неща. Естествено, за да запазя вашето достоинство се старах да не заподозрите тази моя реакция и ако си спомняте, през по голямата част бях леко необщителен.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 Силите, които се крият вътре са уравновесени. В състояние на покой. Така да се каже, този обект е изключил мир съселената. Отделил се от нея и е постигнал своя вътрешна хомеостаза. Чайлдън впери поглед в украшението. Пъл продължаваше да говори, сякаш забравил за съществуването му. В себе си обектът не съдържа лоби и не би могъл. Но, той докосна нежно брушката. Робърт, в този обект имало мисия. Че сте прав, изрече объркано Чайлдън, като трескаво се мъчеше да си спомни какво означаваше това ло. Думата не беше японска, поскоро китайска. Мъдрост, помисли си той, не. Разбиране. Както и да е, нещо възвишено, ръцете на създателя, говореше Пол, са имали ло и са успели да предадат това ло на този предмет. Вероятно само той знае какво символизира брошката. Тя е завършена, Робърт.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 И което е още по-странно, Робърт, сякаш външната безвкусица също допринася за възприемането на Уо. Общо известен факт е, че Ло се крие на най-незабележимите места, или, както се казва в унази християнска пословица, в камъните, от които се отказва сам строителят. Онзи, който умее, ще открие Лу в някой стар бастун или захвърля край пътя са село от отбира. В подобни случаи доловеното Уол се намира в самия наблюдател.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 Следователно усилията си заслужаваха, с това и приключих, Робърт, защото се чувствах изчерпан. И още се чувствам така, той постави брошката обратно в котията, направих каквото зависеше от мен, по-побот на котийката към Робърт, но, сър, тя е ваша, възпротиви се Чайлдън, напълно объркан от внезапната промяна в ситуацията. И японец от висок ранг бе превъзна сел близо час подарената му вещ, а после я връщаше обратно. Чайлдън почувства, че коленете му омекват. Нямаше и най-малка представа как да постъпи, стоеше неподвижно, с пламнало лице. Пол се обърна към него съспокоен, дори малко строп глас. Робърт, съберете сили и отворете очи за реалността, толкова съм обърган, промърмори Чайлдън. Пол се изправи и го погледна от високо, вземете се в ръце. Имате важна задача. Съдбата на тази знамените вещи и на други подобни зависи изцяло от вас.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 Пол го гледаше внимателно. За щастие, Чайлдън понавик си бе придал равнодушно изражение на лицето, прикривайки вълнуващите го мисли. Все едно, че си бе поставил маска. Това е ужасно, терзаеше се Чайлдън, това е катастрофа. Хиляди пъти подобрещаше да бъде, ако Пол си бе помислил, че се опитвам да съвлъзня жена му. Бети, вече нямаше и най-малка надежда да види брошката, целият щателно замислен план отиваше на кино.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 Но Пол продължаваше, изделия от рода на това тук, той посочи кутийката с брошката, могат да се произвеждат за широкия пазар, ако се леят на шъприц, форми от метал и пластмаса. Количество по желание, след краткотрайна пауза, Чайлдън запита, а какво ще стане сло? Ще се съхрани ли ги в копията? Пол го гледаше момчеливо, и вие ме съветвате да се свържа с него, така ли? Попита Чайлдън, да, защо, амулети?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 «Ще отида на адреса и ще се свържа с този човек. Трябва да го направя. Нямам друг избор». Или ще изтрия фирмения знак, или ще ги отстъпя за процента от печелбата, но така или иначе сделка ще има. И ти ще си вън от нея, с чисти ръце. За тебе е проява на лош вкус да се опиташ да ме разубедиш. Това е вашия шанс, каза покато гледаше право пред себе си, да станете богат. Идеята ми се струва малко странна».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 Но нещо в гласа му накара Пол да настрахне. И изведнъж, той разбра, сякаш успя да надзърне задвола на ориенталската двусмисленост. Разбира се, целта тук бе само една, да се унищожи създаденото от ръцете на американските занаяти. Какъв учева денцинизъм и, боже мили, той вече бе налапал въдицата. Как ловко ме накара сам да взема решението, стъпка по стъпка, през джунглата на собствените ми мисли.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 Унижен. Стаята заплува пред очите му, защо мислите така, Робърт, очтива загриженост. Пол, почакайте малко, той плъзна пръст по навлажнената от собствената му подброшка, аз, се гордея с това произведение на изкуството. И през ум не би ми минало да го превърна в някакъв ефтина амулет. Отказвам категорично, и отново.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 Пол Вренчи поглед в него с леко вдигнати вежди. Усните му бяха леко изкривени. Усмивка, настоявам, каза Чайлдън и с това сякаш силите му се изчерпаха. Не му оставаше нищо друго, освен да чака. Но нищо не се случваше. Моля те, мислено шепташе Робърт, помогни ми. И тогава Пол изрече, моля да бъда извинен, за обидното предложение. Той протегна ръка, добре, кимна Робърт Чайлдън. Двамата си стиснаха ръцете.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 Но във всеки случай на животът, се простира във вечността като безкраен бетонен червей. Като стена, пред която съм застанал аз, стига, повече няма да стоя, той протегна ръка и прибра маничката котика в джоба на палтото си. 12. Мистър Тагуми, произнесе с тържествен глас Рамзи, Позволете да ви представя мистър Ятабе, той се отегли към мъгъла, докато стройният, възрастен господин влизаше в стаята.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 Чай, генерале, не, благодаря, сър, заговори мистър Тагоми, ако ми позволите ще изразя опасение от това непредвидено забавяне. Страхувам се, че се е случило нещо ужасно неприятно. Генералът вдигна глава, мистер Бейнс, продължаваше Тагоми, човекът, когато посрещнах и поканих в дома си, се представи за швед, но по мое мнение, той поскоро е германец и то човек с определено положение. Казвам това, защото, слушам ви внимателно, благодаря. Генерале, тревогата, която увиха у него във връзка с предстоящата среща, ме кара да мисля, че всичко това има нещо общо с събитията от последните дни в Райха. мистър Тагу ми тактично пропусна да спомене закъснението на генерала за тази среща. Сър, отвърна на свой ред, генерала, това са само ваши предположения. Очите му гледаха с бащинска загриженост. Мистър Тагоми преглът на мълчаливо отправение упрек, но, сър, присъствието ми на тази среща не е ли само една формалност? Заблуда за нацистките хрътки, да, вярно, кимна за мислено генерала, опитваме се да поддържаме определена легенда. Мистер Бенс се явява тук в качеството си на представител на стокхолмската фирма, Торам. А аз съм Шинджиро Ятабе.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 Освен ако, разбира се, не решат да го застрелят, но в това се съмнявам. Да, разбирам, ким Тагуми. С каква лекота говори за тази игра? Всъщност, предполагам, че точно това им е работата да си играят на криеница с нацистите. Интеркумът на бюрото извъня. Разнесе се, се гласът на Рамзи: Сър, мистер Бенс вече е тук. Да го поканя и вътре, да извика развълнувано Тагуми.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 чието имена ще ми позволите да запазя в тайна. С други думи зад мен не стоят нито големи политически групировки, нито учреждения на Райфа, Хервегенер, отвърна генералът, мисля, че ви разбрах, вие не сте представител на германското правителство. На своя ред, моето посещение тук също има частен характер, макар, благодарение на доскоро за от мен пост в имперската армия,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 Генералът Кимна повторно, на устните му заигра лека усмивка, срещу гранични отряди на Съединените щати ще бъде извършено нападение. Те ще отблъснат удара и на своя ред ще преминат в настъпление срещу разположените отвъд границата войскови части от скалистите планини. Това е първа част от плана. Във втората част Германия ще излезе с политическа декларация във връзка с конфликта.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 С цел да бъдат унищожени императорското семейство, националната гвардия, имперския флот, цивилното население, индустриалната ни мощ, ресурсите, разсъждаваше на тедеки, а морските ни територии да се превърнат в колонии на Рейха. Мистър Бейнс продължаваше да мълчи, друго – запита генералът. Мистер Бейс го бе погледна объркано. Датата – Сър, напомни генералът, след внезапната и ненадейна смърт на Борман. Всичко бе променено. Така поне предполагам, защото, връзката с Абвера бе прекъсната. Продължавайте, Хер Вегенер, ким на генералът, ние препоръчваме, японското правителство внимателно да се запознае с ситуацията в Германия. Или поне, аз препоръчвам. Някои среди Фрайха биха застанали за подобна операция, други не. Имаше известна надежда, че след смъртта на Борман, именно последните ще дойдат на власт. Но след като пристигнахте, отвърна генералът. Хер Борман неочаквано умря и политическата ситуация се реши от само себе си. Новият райхканцлер е доктор Гьобелс. Борбата за власт приключи, той помисли за миг и какво е отношението на новата върхушка към операция Бухарче. Мистер Бейнс каза, доктор Гьобелс е един от привържениците на тази програма. Незабелезано за двамата мистер таго ми затвори очи. А кои са противниците? Попита генерал Тедеки, СС генерал Хайдрих.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 Съперничество, Кимна с разбиране Тедеки, борба на различни групировки. И всичко това зад гърба на лидера. Значи, Гьобелс не рискува нищо, съвършено вярно, Кимна Бенс, так му за това бях изпратен на тази среща, да моля за вашето съдействие. Още не е късно, положението е нестабилно, възможни са промени. Месеци ще минат преди доктор Гьобелс да се умее да консолидира силите си. Ще трябва да се пребори с полицията, да екзекутира Хайдриф, заедно с началниците на СС и СД. Едва след това, следователно трябва да окажем помощ на Сичер Хейт Диенсти, прекъсна го генералът, на най-зловещата каста от германското общество, точно така, кимна Мистер Бейнс, императорът, заговори генерал Тедеки, никога не ще застане зад подобна политика.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 За съжаление, той няма никакви познати в апарата на sd могъл, разбира се, за целта да използва посредници от немска страна. Хора на Круп, или генерал Шпайдел, или пък сътрудници на ss Waffen. А защо да не използваме вашата собствена инстанция? Аверът, защото чернористите не могат да ни понасят. От 20 години водят борба за нашето тотално унищожение.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 които се приближаваха по улицата. Насам идват подразделения на военната полиция и Кемпейтай. Благодаря ви, мистър Рамзи, Кимна Тагоми. Постъпихте благородно, като не се поддадохте на паниката. Бейнс и генерал Тедък изслушаха напрегнато разговора. Господа, обърна се към вях Тагоми, няма съмнение, че главорезите от СД ще бъдат премахнати, преди да се доберат до тук. Той отново се обърна към Рамзи, блокирайте и двата асансьора. Да, мистер Тагоми, не остава друго, освен да чакаме, каза тагоми. След това отвори най-долното чекмедже на бюрото, извади оттам дървено котия и я отвори. Вътре лежеше едрокалибрен револвер, кол, прекрасно запазен, образец 1860, гордост за всеки колекционер. Мистер Тагоми извади кесията с Барут, куршуми и Гилзи, и се невъзмутим вид започна да зарежда пистолета. Бейнс и генерал Тедеки го гледаха с изцъклени очи отличната ми колекция, казане без гордост гоми. В свободното време обичам да практикувам бърза стрелба от кобор. Състезавам се с приятели, нерядко ги побеждавам. Но до досега не се е налагало да го използвам срещу истински нападатели. Той е. грабчи пистолета с две ръце и го насочи към вратата. После зачека търпеливо, звездичка-звездичка-звездичка, приведен над циркулера в ринг, Франт завършваше фината шлифовка на чивки зящни сребърни обеци. Оформените като черупки на охлюви висолки се бяха нагрели до червено от продължителното шлифоване, но Франт продължаваше да ги притиска върху въртящия диск. Не се престарявай, подвикна му Ед Макърти, обери са му издатините, чуплите остави на мен.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 Ние продължаваме да трупаме дръмкулки. Увлечен в мисли Франк не забеляза, че опасно е приближи от липса на обецата до въртящия диск. Изведнъж дръмкулката изскочи от пръстите му, удари се в предпазния екран и тупна на пода. Франк изключи мотора, защо не внимаваш, Окори гумакър ти, господи, да не мислиш, че е много лесно да стискаш такава дреболия, когато е нагорещена, добре де, вдигни я. Дявол да я вземе, помисли си, Франк, какво има. Попита Магърти като видя, че Франк не възнамерява да вдигне обецата. Хвърляме си парите на вятъра. Избуча в отговор Франк. Не можем да продадем нещо, ако не сме го направили, нищо не можем да продадем. Отреза Франк, независимо дали ние сме го направили или не. Опитахме само на пет места и на още пет да опитаме, пак същото, не падай духом, не падам духом.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 Ще вземеш половината от всичко, и половината от моторали. ли? За миг настъпи мълчание, да опитаме само в още три магазина. Предложи миролюбиво, ед а после ще решим. Франк клетна на пода, вдигна обецата и я постави в една картонена котия. Ще изляза да запаля една цигара. Рече той пое към стълбите. Всичко е свършено, мислеше си той, застанал на входа с марихуане на цигара между пръстите. Знам го и без помощта на Оракула.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 Обърнали сме гръб на Дао. Поели сме в погрешна посока нагоре, срещу течението докато опрем в задънената улица. И ето го крахът е близо. Светлината си е отишла и сега сме в царството на Ин. Не остава нищо друго, освен да пъшкаме под неговото иго. Франк вдигна марихуанената цигара и подръпна няколко пъти, като гледаше с празен поглед минувачите. Ненадейно е един от тях, мъж на средна възраст, бял.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 Притежателна, американна артистик Хенкрафтса. Полицаят го поведе по тротоара. Още един застана от другата страна на Франк. Натикаха го в един сивкав, той опет паркиран до тротоара. Ето значи какви изпитания ми готви съдбата. Налага се да склоня глава пред тези гадни копелдъци, помисли си Франк, докато седеше притиснато двамата полицаи. Трети полицай затвори вратата, намести се отпрети по пое трафик. Имате ли адвокат? Попита едно, ченгетата. Не. Отвърна той. В участъка ще ви предложат списък. Благодаря. Какво направихте с парите? Попите другият полицай, докато завиваха към гаража на полицейския участък. Изхарчив ги. Всичките. Франк не отговори. Полицаят поклати глава и се изсмя. Финк ли е истинското ви име? Продължи с разпитът другия, докато излизаха от колата. Фринг почувства, че го полъзват ледени тръпки. Финк. Повтори полицаят, ти си Чифутин, нали? Избягал си от Европа, той надзърна в една претъпкана папка. Роден съм в Нью-Йорк, рече Франк Фринг, избягал си от нацистите. Обади се другият, знаеш ли какво означава това? Фринг Франк ненадейно се изтръгна от хватката им и затича покрай наредените в гаража коли. Ченгетата зад него крещаха бясно. Напреко на изхода безпряла полицейска кола, с двама полицаи пред нея.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 Мистер Тагоми веднага си представи как извиква мис и Фрайкиен с диктофона и отправя остър протест до Херайс. Ще се обадя по другия телефон на Хер Райс, предложи той, заповядайте, покани го с ръка Бейнс. Без да сваля своя код, мистър Тагоми натисна бутона на интеркома и поиска да го включат към секретната телефонна линия, която винаги беше свободна за подобни случаи. След това набра телефона на германското консулство. Добър ден!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 Нищо не се чуваше в телефонната слушалка, дори обичайното пращане. Баз държа, че никъде не е отишъл. Мислеше си тагоми, стои и чака да мине известно време. Типично немска постъпка, по всичко изглежда, че ще ми откажат връзка. Обърна се той към чакашкия на другия телефон генерал Тедеки. най сетне в слушалката се разнесе познатия любезен глас. Съжалявам, че ви накарах да чакате, мистер Тагоми, няма значение. За съжаление консулът е на съвещание. При първа въз, таго ми затвори, само си загубих времето, каза той. Чувстваше се объркан, на кой да позвани, токока вече са информирани, също и военната полиция. Да позвани направо в Берлин, на канцлера Геобелс, или да се обади за въздушна подкрепа на имперското летище в НАПА, ще позвания на шефа на СД, Хер Кройц фон Мейре. Реши той, ще започна с оплакване, но ако не помогна ще премина към заплахи. Таго ми машинално набра телефона. Сигурно ще ми изиграят още една сценка, каза той, не оставайте поназад от тях. Предложи усмихнато генерал Тедеки, кой се обажда, прозвуча в слушалката друг глас, но с подобен акцент. Този уме е да говори като мен, твърдо и безкомпромисно. Помисли си таго ми, сега ще му покажа аз, до кога ще чакам, креснаха отсреща. Мистер Тагоми дъх и извика, наредих да арестуват цялата тази банда от главорези и дегенерати, която се е развилняла като глутница без никучета. Познахте ли кой се убежда, Керо? Говори Тагоми, съветник на имперското правителство. Давам ти 5 секунди да си ги прибереш. Иначе ще нареди на морските пехотинци да ги изкарат на улицата с огнемети. На другия край на линията пеотечеха нещо неразбрано. Таго ми намигна на мистер Бейнс, не знаем нищо за случая, се чу най-накрая. Лъжеш, изрева гневно Таго ми, значи нямам друг избор, той тресна слушалката. Това, разбира се, беше само блъв. обясни Таго ми, но пък колко приятно ми бе да я до от С.Д. Генерал Тедеки понечи да отвърне, но в същия миг вратата на кабинета се разтвори с оглушителен трясък и вътре хуха двама маздравенияци, стиснали в ръце пистолети с заглушители. И двамата се насочиха към Бейнс, да си стер звездичка, рече единият звездичка това е той. Нем, Бел, преф, седнал зад бюрото, мистър Тагоми се прицели със своя архаичен, колд и натисна спусъка. Един от агентите от СД се просна възнат на пода. Другият мигновено определи откъде се стреля, завъртя оръжието и отвърна на огъня. Изстрел не се чу, но от долуто изкочита мичка струйка Дим и Тагоми чу. Как куршумът просвисте покрай него. Мистер Тагоми подскочи, дръпна по кълбойски маниер, петлето на револвера и произведе три поредни изстрела за рекордно кратко време. Един от куршумите попадна право в челюста на агента от СД. Лицето му избухна, наоколо се разхвърчаха окървавени парченца от кост и плът. Право в устата. Помисли си Тагоми, ужасно място, особено ако Куршумът се движи по възходяща траектория. По някакво чудо мъжът бе все още жив и се вренчи в него с разширени от болка очи. Мен гледа, рече си Тагоми. Мъжът се залюля, пламъкът на живота угъсна в очите му. Той изпусна пистолета и се строполи на пода, отвратителна гледка, промърмори Тагоми. Никой повече не се показа на вратата, май се свърши, предположи генерал Тедеки.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 Не се шегуваше. Беше истина, както се увериха след миг. Великолепна изработка, японски модел пистолет за точна стрелба. Мистер Тагоми го завъртя в ръка, а и както се вижда, това не са немци, продължи Бенс, като разглеждаше портфейла на единия от двамата застрелени, а гражданината аща. Този тук живее в Сан Хосе. Нарича се Джак Сандърс. Нищо не го свързва се с Ди, той захвърли портфела на пода. Ясно, Кимна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 Точно това ще му кажа. Неосетно приближилият се зад гърба му генерал Тедек и прошет на тихо, сам виждате, мистър Тагоми е дълбоко потиснат. Възпитан е като будист, за него всичко живо е свято, животът е свещен дар и не бива да бъде отнеман насилствено. Мистър Бейн на разбиращо, уверен съм, че след време ще се умее да възстанови своята душевна хармония.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 Както казват японците, за да спаси един човешки живот, мистър Тагоми бе отнал други два. Един логично изграден, хармоничен ум не би намерил нищо разумно в тази постъпка. За човек като Тагоми, подобна дилема заплашваше направо с безумие. И все пак, мислеше си Бейнс, решаващият момент не е в настоящето, нито се крие в моята смърт, или в смърта на хората от СД. Той, макар и хипотетично, е в бъдещето.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 Генерал Тедеки бе прав, времето щеше да излекува раните, а лъскрие ли се в себе си, скъсали връзката с реалността, чака го мрака на душевното безумие. И ние не сме поразлични от него, мислеше си Бейнс, изправени сме пред същите проблеми. Ето защо почти с нищо не можем да му помогнем. Можем само да чакаме и да се надяваме, че ще намери сили да се пребори с себе си. 13 Денвар се оказа град с шикозни, модни магазини. Дрехите бяха ужасно скъпи, но за Джо това сякаш нямаше никакво значение. Без колебание плащаше всичко, което й хареса, и след това я повеждаше към следващия магазин. най сетна някъде към обед, след като премери дози на различни рокли, Джулиана спря избора си на елегантен италиански модел, с къси ръкави и доста изрязано деколте. Виждала бе подобни рокли в магазините за европейска мода, тази линия се смяташе за хитна сезона а изтруваше близо 200 долара. В добавка към роклята избра три чифта обувки, нейлонови чорапи, няколко шапки и ръчно изработена чанта от черна, естествена кожа. Просторното деколте налагаше нов, потесен сутиен. Когато най-накрая Джулияна се изправи огледалото в магазина, стори и се, че е ужасно неприлично разголена. Но продаватките побързаха да я уверят, че ефектът е потресаващ. Боже мой, гърдите ми са почти отвън, мислеше си тя, докато се оглеждаше насаме в съблекалнията. Сотиенът беше доста скъп и без презрамки, момичетата й обясниха, че е внос и също е ръчно изработен. Предложиха и също така различни спортни екипи, и бански костюми, но Джо започна да нервничи и се наложи да си тръгнат. Нали ще изглеждам страхотно?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 Какво още ми трябва, зачуди се Джулиана, да, Палто, Джо, повика го тя, имам нужда от Палто. Но да не е вълнено. Накрая се споразумяха за немски кожух от синтетична кожа, приятен на вид и значително поевтин от естествените изделия. Джулиана смъка преглад на разочарованието си. За да се пораз отиде на щанда с бижутата. Но изложените украшения ли се сториха невзрачни и безвкусни.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 Сякаш прочел мислите и, джосвира мене и отвърна, омръзна ми да съм макаронджия, с това дискусията приключи и тръгнаха да купуват костюм. Спряха се на великолепен модел, от лъскава синтетична материя, стил, дюпон. Освен това нови, островърхи мукасини, ризи, вратовърски и чифт френски ръкавели, които предложи продавача. Тук се справиха значително побързо.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 Възкликна тя, сетив се какво съм забравила. Нощница, той я погледна в бесен, не искаш ли да си взема някоя хубава нощница? Представи си само, не, поклати глава си на Андела, забрави я. Да потърсим неща за хапване, първо да се регистрираме в хотела, каза с твърд глас Джулияна, искам да се преоблека. След това ще ядем, мисли му, ако хотелът не е хубав, затани се тя, иначе си тръгвам, нищо че става късно.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 И още от вратата я забелеза в ярка обложка и рекламен надпис за това колко е популярна. Пишеше дори, че е «фербутен» във всички немски области. Една усмихната миловидна женица на средна възраст дойде да я обслужи. Книгата струваше почти 4 долара, на Джулияна Ис се видя скъпичко, но тя плати с банкноти, които извади от съвършено новата си чанта и после забърза обратно. Пиколото ги поведе към асансьора. Стаята им беше на втория етаж, обувките им потъваха в мекия килим в коридора. Пико отвори вратата, пока не ги да влязат, след това внесе багажа и вдигна завесите на прозорците. Джо му пъхна бакшиш и затвори вратата зад него. Всичко се развиваше точно както в мечтите й. Колко време ще останем в Денвър? обърна се тя към Джо, който вече разопаковаше багажа на леглото, преди да поемем към чаяне. Джо не отговори, погълнат в мислите си. Един ден, или два, попита тя и разкопча палтото си. Не бихме ли могли да останем три дни, тръгваме тази вечер, отвърнат Джо. В първия момент тя не разбра какво и казва, а когато осъзна не може да повярва. Вренчи неверващ е поглед в него. Той също я гледаше, лицето му бе напрегнато, мускулите потръпваха нервно, никога до сега не го бе виждала такъв. Не помръдваше, сякаш се беше парализирал, приведен.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 Той се отправи към банята с дървена походка. Няма ли да е късно тази вечер? Най-сетне намери сили да попита тя. Към 6 часа ще приключи с вечерята. До чая не има около 2 часа път. Значи към 8-8 и половина сме там. Да кажем 9. Преди това ще позваним на Абен Това сигурно ще му направи впечатление, че идваме отдалеч. Ще кажеш, че пътуваме към западния обяд и само тази вечер сме в Денвър че сме негови почитатели и сме готови да пътуваме два часа на и още два обратно, само за да имаме възможността, но защо, прекъсна го тя. От очите й бликнаха сълзи. Изведнъж осъзна, че е стиснала и умручета с палци навътре, точно както правеше, когато беше малка. Почувства, че устните й треперят, и когато заговори отново, гласът й едва се чуваше, не искам да тръгвам тази вечер.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 Можем да сме там не порано от едина Облечи обличи си роклята, иначе ще те убия, проса Джо. Тя се засмя нервно, ето че облег до онова, което толкова време тренирах, мина и през ума. Сега ще видим дали добре съм учила. Или ще ме убие, или ще му извия нещо, за да остане недъгъв за цял живот. Не, сигурно той ще е по-добрият.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 Достатъчно съм оплашена, за да направя нещо необмислено. Гласът ти отново затрепери, опитай е само и ще видиш. О, стига вече, облечи най-сетне тази проклята рокля. За какво толкова се караме? И какви са тези заплахи? Ще ти оставя спомен за цял живот. Какво толкова казах? Просто предложих след вечеря да се поразходим с колата по ауттобана и да отскучим длонзи, за чиято книга говорихме. На вратата се почука. Джо за да я отвори. В коридора стоеше млад мъж в хотелска униформа. Сър, търсят ви на рецепцията. А да, Джой стича до леглото, събрах валените там нови ризи и ги занесе на момчето, ще ги изгладите и до половин час. Когато се върна, Джулияна го гледаше замислено. Откъде знаеш, че новите ризи трябва да се изгладят преди да се облекат, попита го тя. Джо не отговори, само свира мене, а аз бях забравила, макар че жените трябва да го знаят. Когато ги извадиш от целофана, винаги са сматкани. Като малък живеех в добро семейство, опита се да й обясни Джо: А откъде знаеш за хотелското обслужване? Аз, например, не знаех. Наистина ли си подстрига и отсвети косата? Мисля, че косата ти винаги е била руса, а отгоре си носел перука. Така ли е? Той отново вдигна рамене. Ти сигурно си агент от SD, Тя впи поглед в него, а се представяш за макаронджия. Баз държа, че кракът ти не е стъпвал в Северна Африка. Изпратили са те, за да убиеш Авенцън, така ли е? Сигурна съм, че е така. Каква глупачка бях да ти повярвам. Джопа мълча няколко секунди и после каза: Не е вярно, че не съм се бил в Северна Африка. Само, че не служих в артилерийската батарея на Парди. Бях в Бранденбургския отряд, командоси от Вермахта. Диверсионно подразделение за атака на противниковите щабове. И край Кайро съм се бил, дори ме повишиха в чин поручик. За бойни заслуги, унази твоя писалка оръжие ли е? Той не е отвърна. Бомба, нали? Досети се Джулиана. Миниатюрна мина, която е заредена така, че да избухне в ръцете на онзи, който се опита да я отвори. Не, каза той. Това е двуватов прием-предавател.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 Как точно смяташ да го убиеш? моля те, Джулияна, престани. Облечи си роклята и да тръгваме. Ако искаш, можеш да се отбиеш в фризорския салон. Имаш нужда от нова прическа. Ще ти запазе стол, а аз за какво ти бях нужна? За прикритие ли? Докато набираше телефона, той и обясни, научих от досието на Абендсън, че има слабост към един определен тип жени. Мурдави, страстни, средиземноморски или близкоизточен тип. Той заговори в слушелката, Джулияна притвори очи и се отпусна на леглото, говорих с фризорския салон. Обърна се след миг, Джо, ще те вземат веднага. Салонът е на първия етаж, той и подаде нещо. Джулияна присви очи, беше тъничка пачка рекс банкноти, вземи за фризьорката, остави ме, моля те. Джо и хвърли загрижен поглед, знаеш ли, заговори тя, Сиатъл е чудесен град. Съвсем като Сан-Франциско, преди да го опустоши големият пожар. Истински стари дървени постройки, тук там по някоя тухлена. Японците са се заселили в Сиятел доста преди войната. Имат няколко свои квартала, с собствени магазини, офиси и старояпонски къщи. Близо до пристанището, ходах на уроци по джудо при един възрастен японец, Минору Ячоясо. Едно смешно, закръглено старче, винаги ходеше с костюм и вратовръзка. Залата беше на втория етаж на една сграда с японски офиси. Името му беше написано на вратата, точно както в заболекарски кабинет. Дори имаше чакалня и масичка с писания. Джо се наведе и внимателно я дръпна за да седне в леглото. Какво има, Запита я като я придържаше през рамо, да не си болна, не, умирам, пречетя, това е нервен припадък. Сигурно често ти се случва. Ще ти донеса нещо успокояващо от аптечката. Какво ще кажеш за таблетка, фенобарбитал? А може би ти е прималяло, не смеяли яли от сутринта? Всичко ще се оправи, ще видиш. Когато пристигнем при сън, нищо няма да правиш. Остави всичко на мен, само се усмихвай и се постарай да му се харесаш. Сигурен съм, че като те видиш ще ни пусне да влезем, особено ако си с италианската рокля. И аз на негово място щях да те пусна, искам да отида в банята». Промърмори тя, остави ме, лошо ми е. Той я пусна и тя се отправи с несигурни стъпки към банята. Влезе и затвори вратата зад себе си. Поне това имам сили да направя, мислеше трескаво Джулиана. Тя штракна лампата и замижа от силната светлина. Джулиана отвори шкафчето и зашери с треперещи пръсти. Вътре имаше нощите за бръснене, сапун, паста за зъби. Тя отвори пакетчето с нощите и извади едно. Бавно разви опаковката. Пусна водата от душа и пристъпи под него. Изведнъж видя, че е облечена с новия костюм. Мократа тъкан бе прилепнала към тялото и, от косата й шуртеше вода. Джулиана се огледа ужасена, сякаш едва сега осъзна къде се намира, после протегна ръка, плъпва се на стената и заплака. Когато не след дълго Джо влезе в банята, Завария клекнала гола до умивалника. Съблекла бе мокрия костюм, още щом го зърна. Тя произнесе с отпаднал глас, «Божичко, не знам какво да направя». Току-що си съсипа вълнения костюм, тя махна ръка към копчината въгъла. Джо пребледня, но успя да запази самообладание. «Така или иначе тази вечер не ти трябва», – рече той. После извади една пухкава кърпа от гардеробчето и се заеда я подсушева. «Служи си нещо, ще се в фризорката да дойде в стаята. А какво стана с успокоителното?» – сети се тя, забравих. Ще звънна и в аптеката. Не, почакай, мисля, че имам нещо, не бутал, или какво беше там, той отвори куфара. Когато и подаде кутийката с успокоителното, Джулияна го попита, няма ли да ми навреди, какво, Джоя погледна изненадано, искам да кажа, поправи се тя, като се проклинаше мислено за своята непредпазливост, няма ли да ми разстрои концентрацията, не. Това е доста популярно лекарство в Германия. Аз самият го употребявам винаги, когато не мога да заспя. Ще ти донеса чаша вода, той се втурна банята. В главата на Джулиана се носеха разпокъсани мисли, нощето, рече си тя, погълнах го, сега ще ми разпори червата. Това е Божие наказание. Помъжих се за Еврейн, за да завърша живота си в обетията на убиец от гестапо, по страните и потекоха сълзи, това заслужавам, за всичките си грехове, да вървим. Тя се изправи решително. В фризорския салон, но ти си съвсем гола, извика Джо. Той започна трескаво да я облича, но нищо не се получаваше. Тук ще ти направят прическата. Но къде се бави тази фризорка, тази хур звездичка, звездичка кучка, Нем, Бел, Преф, кралю Порталю, заговори с болезнен, мъчителен глас Джулиана, отвори порти, та да отиде, малкото момиченце на война. Отворете, затворете и само Стомахът ми боли от тези прокляти таблетки. Сигурно е от киселината. Сега всичко вътре се е забъркало в смъртоносен коктейл. Джоя погледна внимателно и пребледня. Сигурно ми е прочел мислите. Мина и през ума. Нали в главата си има машина за четене на мисли, макар да не се вижда. От таблетките? Каза тя. Чувствам се замаяна и объркана. Но ти не ги взе. Отвърна Джо като посочи стиснатия и умрук. Още са там. Струва ми се, че си превъртяла, поклъщаше се бавно над нея като някаква инертна маса, в това състояние никъде не можем да идем, не искам доктор, вкопчи се тя в него, ще се оправя, не можем да отидем при абенцън, продължаваше да мърмори той, поне не сега. Може би утре ще си по-добре, ще опитаме утре, нямаме друг изход, ще ми позволиш ли да отида до банята? Той кимна, потънал в мисли, лицето му имаше загрижен вид. Тя се върна с несигурна стъпка в банята и затвори вратата. Взе от шкафчето друго нощче, скри го си и излезе отново. «Чао, чао», каза Джулиана. В момента, в който отвори вратата към коридора Джо се хвърли след нея. «Храс! Знам, ужасно е», заговори с дървен глас Джулиана. «Толкова много насилие има по улиците». «Мама неведнъж ме е предупреждавала. Внимавай, инак ще ти дръпнат чантата, ще те убият». Но сега вече мога да се справям сама. Хей, къде изчезна тоя? Цепнах мушията и той се загуби някъде. Все им казвам да не ми се изпречват на пътя, но те никога не слушат. Мислят си, че като съм само жена, тя вдигна нощчето и се огледа. Джо седеше на пода зад нея, стиснал гърло с ръце. Изглеждаше като изголел на слънце курортист, в богом. Каза му тя и затвори вратата зад себе си. Килимът под краката и беше приятно топъл. От дъното на коридора се зададе жена в бяла престилка, която побутваше пред себе си количка с прибори. Жената се спря пред стаята на Джулияна и я погледна изненадано. Миличка, възкликна тя, май няма да се оправиш само с фризор. Веднага се прибире в стаята и се облича и преди да са те изхвърлили от хотела. Мили боже, тя се пресегна и отвори вратата, кажи на мъжа ти да ти поръча кафе, за да изтрезнеш побързо. Моля те, прибирай се преди да те е зърнал някой. Тя бутна Джулияна в стаята, хлопна вратата зад нея и стъпките й отихнаха по коридора. Фризьорката, сети се Джулияна. Тя сведе поглед и чак сега разбра, че е съвсем гола. Джо, каза тя, не ме пуснаха. Джулияна се приближи към леглото, по което бяха разхвърлени дрехите и започна да се облича. Белю, Риза, Пола, обувки, казаха ми веднага да се прибирам. Тя сграбчи гребена и започна да се реше с механични движения. Божичко, каква ситуация! Так му излизам и тази жена иде на среща ми. Така подобрели съм? Тя се завъртя пред огледалото, като лекичко се повдигна на пръсти. Толкова ме е срам. Джулияна потърси с поглед Джо. Направо не знам какво върша. Сигурно е от таблетките, дето ми ги даде. Вместо да се оправя, аз се разболях още повече. Седнал на пода, с притисната към шията ръка, Джой каза, слушай, на си. Не знам как го направи, но ми правя за аортата. Шийната артерия. В отговор Джулияна се изкикоти, после притисна уста с ръка. О, боже, толкова си смешен. Непрестанно бъркаш думите, аортата се намира в гръдната кухина. Това там е каротидната артерия. Ако си дръпна ръката, каза той, след две минути ще умра от загуба на кръв. Знаеш го не после от мен, нали? Така че размърдай си задника и повикай линейка. Нарочно ли го направи? Хайде, какво чекаш? Да не искаш? Окей, ще повикаш ли някой? Нарочно, каза тя след кратка пауза. Както и да е, повикай някой на помощ. Заради мен, повикай си ти, не мога да затворя напълно раната. Между пръстите му се предсеждаше кръв, на пода вече се бе образувала локва. Не смея да мръдна. Трябва да остана тук. Джулияна си наметна палтото, взеси чантата и пакетите с новите дрехи, като внимаваше да не пропусне синята рокля, след това отвори вратата към коридора и се спря на прага. Бих могла да съобща на човека от рецепцията, рече тя, да да, добре, кимна Джулияна, ще му кажа. Не си губи времето да ме търсиш в Кенан Сити, защото никога вече няма да се върна там. Взех патката с банкнотите, така че мога да стигна далеч. С Богом! Съжалявам, тя притвори вратата и забърза по коридора. Края сансьора на помощ ти се притече възрастен джентълмен. Той и помогна с пакетите и ги предаде на пиколото в лоето. Благодаря ви, Кимна Джулияна. После се приближи към рецепцията и попита за гаража. Само няколко минути по-късно стоеше пред входа на големия подземен паркинг, очаквайки да отвътре нейният студебейка. А малко след това, колата се носеше по обляние от нощни светлини и централен булевард. Наоколо грееха реклами, никой в хотела не бе проявил любопитство дали ще се върне. Джулияна предположи, че Джо вече бе платил сметката. Едва когато спря на първия светофар, Джулияна си спомни, че не им бе казала за Джо. Ще има да чака, мислеше си тя, докато настъпи края, или докато се появи чистачката, едно от двете. Ще трябва да се върна. Не, по-добре да телефонирам. Ще спра на следващата бутка. Колко глупаво свърши всичко, кой би могъл да предположи, само до преди час. Когато пристигнахме, докато се регистрирахме, още малко и щяхме да се облечем и да слезем на вечеря. Може би дори щяхме да отидем на бар, тя почувства, че очите ѝ се изпълват със сълзи, трябваше все пак да се консултирам с Оракула. Щеше да ме предупреди, защо не го направих. Разполага в толкова много време, тя тихичко заплака. Най-сетне намери място за паркиране, спря и се загледа в преперещите си ръце, легнали на кормилото. После пое дълбоко дъх, излезе от колата, отвори багажника и започна да ровичка в куфара. Най-сетне откри двете подвързани с черна кожа томчета, хвърли ги на задната седалка и без да обръща внимание на бръмчащия мотор, се зае да хвърля монети от бледата светлина, която идваше от близкия универсален магазин. Какво да стоя, повтаряше мислено тя, кажи ми какво да стоя, моля те. Ето я, хексаграма 42, нарастване, са движещи линии на втора, трета, шеста и горна позиция, т.е. с постепенен преход към хексаграма 43, пробив. Тя плъзна поглед по текста, като от време на време се спираше, за да обмисли скритите значения, благоприятните възможности. Божичко, колко вярно бе всичко, ето го чудото отново, за кой ли път? Всичко, което бе станало, се разстилаше като надлан пред нея, кратък, сбит анализ на събитията. Трябва да си готов за нови изпитания. Трябва да намериш брод през голямата река. Значи, предстои и да пътува и да извърши нещо важно. А сега линиите, устните й чекяха безмовно и десет чифта мъдреци костенурки, срещу него не ще се изправят. Постоянството носи щастие, само царят е този, който може да съзре лицето на Бога. А сега линия 6 на трета позиция. Тя зачете, чувствайки се все по-объркана, човек и от нещастието си се учи. Не носиш вина, ако честен си бил. Преклони се пред трона, и поднеси свитъка си на принца. Принцът, това трябва да е Абентсън, а свитъкът вероятно е неговата книга. Нещастието, Оракулът вече знае какво и се е случило, ужасната история с Джо. Тя погледна на четвърта позиция, защото преклониш ли се пред трона, за да изкажа шмаката си на принца, той ще е с теб. Трябва да отида, осъзна тя, дори ако Джо успее да ме последва. Джулия на трескаво потърси последната линия 9 на върха успехите ти от това не ще нараснат. Защото сърцето му не крие постоянство нещастие ще ти донесе О, Божичко, това е за убиеца от Гестапо! Иска да каже, че той или някой друг ще се добере до Абенцен и ще го убие. Тя затърси трескаво хексаграма 43 Окончателен извод иди в двореца и разкрий всичко пред Сая. Нека знае, че е надвиснала опасност на целия град. Моментът е неблагоприятен да се хващаш за оръжието. Трябва да си готов за нови изпитания. Значи няма никакъв смисъл да се връща в хотела, други вече са го сторили или скоро ще го стоят. Това, което и внушаваше оракулът, би могло да се изрази така, и в е приябен съм и го предупреди, независимо от всичко за надвисналата опасност. Занеси му истината. Тя затвори книгата, седна отпред, включи на и отново се свия с оживения вечерен трафик. Не след дълго да пресече центъра на Денвър и се понесе по магистралата в северна посока. Колата цялата се тресеше от непривичната за нея висока скорост. Към 10 вечерта Джулияна почувства, че е на предела на силите си. Дочаяна имаше още много път и тя реши да потърси място, където да пренощува. Не след дълго стигна до отбивка, над която се поклащаше светащ надпис – «Дрили, пет мили». Джулиена отби към градчето и след няколко минути излезе на главната улица. Първо трябва да се обадя на Абентсън, помисли си тя и паркира близо до един денонощен магазин. После изтича до телефонната будка и поиска да я свържат с централата в чаяне. Слава богу, имаха телефона на Абентсън. Джулиана пъхна четвърт долар и в слушалката се разнесе сигнал за повикване. Ало, обади се почти веднага приятен женски глас. Ако се съди по интонацията, жената бе млада, може би на нейна възраст. Мисис Авенсън, рече Джулиана, мога ли да говоря с мистър Авенсън, кой се обажда, моля, прочето книгата му, заговори припрено Джулиана, идвам чак от Кенан Сити, Колорадо. Сега съм в Грили. Надявах се тази вечер да стигна при вас, но изглежда не ще мога. Има ли възможност да се срещна утре сутринта с мистър Авенсън? Мисис Авенсън помълча за миг и сетна отвърна с все така вежлив глас. Да, наистина, вече е късно, а и ние си лягаме ранитко. Имате ли някаква конкретна причина, за да се срещнете с мъжа ми? Той е доста заед напоследък. Бих искала да говоря с него, гласът и прозвуча сухо и лязко, тя се въгеда отчаяно в отражението си от стъклото. Чувстваше се разнебитена от умора, боляха я всички мускули, имаше неприятен вкус в устата си. Отсреща, в ярко осветеното кафене на магазина посетителите пиеха освежаващи напитки. Ужасно и се прииска сега да е там, да си поръча ароматизирана сода и сандвич с пилешка салата. Хаутурм работи спорадично, обясняваше с равен глас Миси Сабенсън. Ако пристигнете утре, не мога да ви гарантирам нищо. Може да е заед през целия ден, а може и да е свободен. Искам да го знаете, преди да поемете насам. Да, прекъсна я, Джулиана. Сигурна съм, че ще му е приятно да си поприказва няколко минути с вас, продължи Миси Сабенсън, но искам от сега да ви предпазя от разочарования.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 Без съмнение, разбираше за кой Орако остава дома, но изглежда това и се струваше несериозно. Ще ви кажа кои линии излязоха. Джулияна затършува и страниците на книгата, която бе взела със себе си, минутка само, най сетне откри мястото и прочете строфите от хексаграма 42. Когато стигна до линия 9 на върха, Миси Сабенцън възкликна развълнувано. Продължавайте, моля, извини се тя. В гласа и Джулияна долови тревожно напрежение. Джулиана дочете до край хексаграма 43, където се споменаваше думата опасност. Настъпи мълчание, никой от тях не смееше да заговори след лошата поличба. Ще ви чакаме утре, мисис Абенсън намери най сетне си да наруши мълчанието, бихте ли си казали името, ако обичате? Джулияна Фринг, благодаря ви, мисис Абенсън. в този момент от централата ги прекъснаха. Джулияна прибра томчето на Оракула в чантата и забърза към кафенето. Едва след като поръча сандвич и кола, Джулия на с осъзна, че бе забравила да разкаже на мисис Абентсън за човека от гестапо, или СД, кой знае, който бе оставила да лежи в безпомощно състояние в хотелската стая. Как можех да забравя най-важното? Опрекна се тя, направо ми изхвърча от главата. Майчице, какво става с мен, не мога да мисля.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 През в душата му отново се върна, докато се носеше обратно над града, загледан в оживените улици. Слезе на станция, Стоктон, но кондукторът извика зад него: Сър, забравихте си куфърчето. Благодаря. Таго ми протегна ръка, пое куфърчето и се поклони към кабинката, която бавно набираше скорост. След инцидента, Таго ми не се разделяше с куфърчето, където носеше своя безценен код 44 калибър. За в случай, че на главорезите от СД им хрумне да му отмъстят. Човек никога не знае, и все пак таго ми чувстваше, че този странен ритуал с оръжието е признак на излишна нервност. Не биваше да се подавам на страха си, помисли си той, докато се спускаше по стълбите. Това не е нищо повече от натрапчива идея, заплашваща да се превърне в мания за преследване. Но и това не му помагаше да се избави от страха.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 Защото нещата не се коренят само в душата, а както се твърди и в теорията за историчността, в самия предмет. Между мен и него има взаимовръзка. Най-сетна стигна до магазина. Тагоми взе куфарчето от седалката, плати и забърза към входа. Мистер Чайлдън дигна глава от дрънкулката, която грижливо лъскаше. Мистър Тагоми, поклони се вежливо той. Мистер Чайлдън, отвърна с поклон влезлият. Каква приятна изненада! Чайлдън внимателно остави обекта, който лъскаше, заобиколи и тръгна на среща му. Обичайният ритуал, но въпреки всичко, Тагоми ми почувства, че днес човекът срещу него е поразвълнуван от друг път. Някак в така е по-добре, рече си Тагоми, ми, преди като че ли беше прекалено шумен, креслив дори. Ами, ако това е лоша поличба, мистър Чайлдън. Обърна се към него тагоми, като постави куфърчето и се заеда го отваря, бих искал да ви предложа една вещ, която закупих преди няколко години. Ако не се лъжа, от вас, добре, ким на Чайлдън, стига да е запазена, касае се за револвер, код, калибър 44. Известно време двамата разглеждаха положение в дървената котия револвер и пакета с частично изразходваните амуниции. Полицето на Чайлдън премина сянка. Нещо не му хареса, досети се Тагоми, както и да е, ще трябва да се примиря, виждам, че не проявявате интерес, обади се той, не, сър, отвърна Чайлден и го погледна в очите, няма да настоявам, чувстваше, че няма сили да го направи. Предавам се, помисли си стага, ето, отново в мен говори Ин, страхът, отстъпчивостта, простете, мистър Тагоми. В отговор Тагоми се поклони и бавно прибра револвера и амунициите в куфарчето.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 Върху поставка от Черно Кадифе бяха наредени украшения с най-различни форми, очертания, които по-скоро намекваха, отколкото разкриваха идеята на създателя си. Мистер Тагуми ги разглеждаше запленен, пленен, показвам ги на всички посетители. Обади се Робърт Чайлдън, сър, знаете ли какво е това? По всичко изглежда, че са бижута, отвърна Тагуми. Американско производство, Ким на Чайлдън. Но което е най-интересно, това не са антики. Мистър Тагоми го погледна изненадано, да, сър, това са съвременни изделия. Робърт Чайлдън го гледаше развълнуван. това е зареждащият се живот на моята страна. В тези манички изящни семена се крие бъдещето. Красотата, заинтригуван от думите му, Тагоми взе няколко украшения и ги разгледа отблизо. Праве, мислеше си, наистина се долавя нещо, което е дало живот и на тези украшения.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 В позата на Робърт Чайлдън нямаше и намек за предишното раболепие. Простете, сър, отвърна той, но аз знам, че съм прав. В тези украшения е заложено величието на нашето бъдеще. Така да бъде, съгласи се Тагоми. Но запомнете, вашият англосаксонски фанатизъм не значи нищо за мен. Колкото и странно да бе, в този момент Тагоми се почувства обнадежден. Приятен ден, той се поклони, ще намина пък, в някои от близките дни.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 Не, съмнявам се, тези неща значат нещо за него, не за мен. Но все пак, щом един от двама ни твърди, че е намерил пъти чрез тях, това означава, че път има. Дори ако другият, в случая аз, не е в състояние да го види. О, как му завиждам само! Мистър Тагоми се извърна и закрачи обратно към магазина. Чайлдън все още стоеше на вратата. Сър, обърна се към него Тагоми, промених решението си.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 Можете да ми го върнете, прекъсна го Чайлдън, а аз ще ви върна парите, благодаря ви, таго ми кимна. Странно, но се чувстваше по-добре. Има моменти, в които човек трябва да опита всичко, дори невероятното. В това няма нищо срамно. Напротив, това е белек на мъдрост, направилен подход към живота. Ето това ще ви донесе покой, мистър Чайлдън му подаде сребърно кърче с триъгълна форма, което блестеше ярко на светлината. Благодаря! Кимна Тагоми. Тагоми взе такси до площад Портсмут, където на хълма над Керни Стрийт имаше малък парк. Отсреща се виждаше полицейският участък. Тагоми седна на една оглена от слънцето пейка. По павираната алея бяха накацали множество гълъби. Наоколо бе пълно с хора. Едни четяха, други се изтягаха на тревата. Тагоми извади пакетчето с етикета на американ Артистик Хендкрафца. Постоя замислен и след това разви дрънкулката, за да и се поръдва насаме, тук, насред парка. Сребърният триъгълник блестеше в яра кореол на дланта му, сякаш бе кристална призма. Ом, не наричаха ли така браминително във вълшебно място, където се събира и изчезва светлината. Където е началото и края на всичко. Та го внимателно разглеждаше древния предмет.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 Този, който те продаде, беше щедър на обещания. А може би трябва да го разклатя, за да поработи, като някой стар часовник. Или като при игра на зарове, да събудя заспалото вътре божество, да му се присмея, подобно на пророка или я звездичка. А може би не спи, може би е поело на някъде. Да търси нещо, таго го ми разплати дрънкулката, сетне я стисна в шепата си и я разтърси като зарове. Това ще те събуди. Той отново се вренчи в нея. Нищо няма в теб. Какво да столя? Да те проклинам? Да те заплашвам? Звездичка трета книга на царствата. 18, 27. Бел, прев. Търпението ми се изчерпва, произнесе мрачно той. И какво да прави сега? Да я захвърли, да я смачка, да скача върху нея. Той се разсмя, представяйки си каква забавна гледка е бил за околните. Но никой не му обръщаше внимание.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 Никакъв звук, нито рева на въображаемия океан, нито дори топтенето на божественото сърце. Какво още да опита за разкриване на тази загадка? Слухът очевидно не помага. Мистер Таго ми затвори очи и се зае внимателно да опипва милиметър по милиметър повърхността на дръмкулката. Но и докосването не му даде нищо. Да я помирише, таго мия приближи към носа си и пое дълбоко. Дъхна метал, но и тук нищо особено. Вкус Отвори уста, пъхна я вътре, после я завъртя с език и дори я притисна със зъби като орех. Нищо, освен горчивия вкус пак на метал. И отново таго ми се наведе замислен над нея. Значи зрението, пак се върнах при него. В степен на възприятие, така се твърдели древните гърци, той завъртя дрънкулката. Какво виждам в нея, запита се, каква частица от истината е скрита в този мъничък обект.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 Ефирният, жизнерадостен повей на Небесното царство, на Ян, както се полага, за едно произведение на изкуството. Няма съмнение, дръмкулката в ръцете му наистина е дело на майсторска ръка. взетия от мрачните, студени недра на земята метал с любов и вдъхновение е превърнат в сияеща частица от самото Небесно царство. Иначе казано, смъртта се е превърнала в живот, трупът, в цъвкаща плът, а миналото – в бъдеще.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 Не искам да чакам смърта, не искам духът ми да напусне тялото в търсене на нова отруба. Не ме е страх от Божия гняв, готов съм да обърна гръб на всичко, освен на теб, яката, искрена светлина. Виж, дори вече не затварям очи. Мамят ме горещите ветрове на моята карма. Но аз ще остана тук. Защото сега вече знам, затворяли очи пред светлината, отново ще попадна в безстрайно повтарящия се цикъл от раждането до смърта и никога вече не ще възвърна свободата си. И пак пред очите ми ще се спусне воалът на майя звездичка, звездичка помятие от древноиндийския вишнуизъм, което означава иллюзорност на битието, бел, прев. Светлината изчезна. Върху него падна, нечия дълга сянка. Мистер Тагоми вдигна глава. Край пейката без приял едър, усмихнат полицай, облечен в страна на вид, синя униформа, какво има, недоволно попите тагу нищо. Гледам те от известно време как си играеш с тази дръмкулка. Дръмкулка ли? Отвърна тагу Това не е дръмкулка. Мислех, че е една от онези играчки, дето трябва да ги разгубиш. Синът ми е луд по тях, полицаят продължи по алеята. Свърши се, помисли си ядно Тагуми. никога досега не съм бил толкова близо до нирвана и да ме прекъсне един бял варварин неандертелец, един янки. И този получовек има наглостта да твърди, че съм се занимавал с някаква детска играчка. Тагуми се надигна от скамейката и направи няколко несигурни крачки. Трябва да се успокоя, той поедал дълбоко. Усещам, как в мен диви, първични страсти, недостойни за човек от вишето общество расистки побуди. Неописуема жажда за мъст гори в душата ми. Не бива да се поддавам. Трябва да вървя, да се движа. Покоят в душата ми ще дойде с движението. Той неусетно достигна изхода на парка към Керни Стрийт. И тук се спря изненадан. Улицата кипеше от движение. Та го ми напрасно се оглеждаше за велотакси. Отказа се и закрачи по многолюдния тротуар. Така е, винаги, когато най-много Ти трябва ги няма. Но, Боже мили, какво е това? Той впери изумен поглед в чудовищната, безформена грамада, която се извисяваше над околните здания. Невероятно по размери конструкция от метал и бетон. Мистер Тагоми спря е един минувач, прилично облечен човек на средна възраст. Какво е това? Запита настойчиво, той като посочи стреперещ пръст. Страхотно, нали? Охили се в отговор мъжът това е надлезът, Ембракадеро. Местните жители смятат, че разваля огледката за пръв път в живота си го виждам рече Тагуми, значи си късметлия отвърна мъжът и продължи. Това е някакъв наудничав сън помисли си Тагуми трябва час по-скоро да се събудя. Но къде са изчезнали всички велотаксита Тагуми ускори крачка. Небето над града бе сиво, въздухът изпълнен с автомобилен дим.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 Миришеше на кафе, въгъла, от един комично уродлив джубок се лееше странна, изкочена музика. Таго ми потръпна от възмущение и бавно се приближи към бара. Всички столчета бяха заети от бели. Таго ми дневно настоя да му се освободи място. Околните вренчиха изненадани погледи в него. Но нито един не помръдна. Никой не му освободи мястото си. Седяха и го гледаха с надменни погледи, настоявам, извика се гръмък глас Тагоми към най-близко седящия бял. Мъжът бавно остави чашата, надигна се от стола и произнесе заплашително, «Внимавай какво говориш, жълтур». Тагоми се огледа пребледнял, наоколо само навъсени, враждебни лица. И никой не помръдваше, къде ли са ме отнесли горещите ветрове на карма, зачуди се Тагоми, може би в страната на мъртвите. Но защо са толкова враждебни към мен? Ах, да, нали така се казва в кибетската книга на мъртвите? След смъртта си ще можем да възприемаме околните, но те всички ще бъдат обкръжени с орела на омразата. Фонзи, другия свят човек винаги е сам. Никой не ще му протегне ръка за помощ. На празни ще бъдат скитанията му и с тази ужасна страна, където го очакват самострадания, мъка и прераждане към нови беди.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 Таго ми затършова в чубовете за сребърния триъгълник. Нямаше го никъде. Катастрофа, забравил го е на пейката в парка, заедно с куфърчето. Той затича обратно по тротоара. Хората наоколо го поглеждаха очудено. Таго ми сви по алеята и веднага видя пейката. Куфърчето стоеше опрено до нея, но триъгълникът не се виждаше никъде. Таго го ми зашари с поглед по тревата. Най-сетне го видя, паднал бе в тревата. Или може би той го бе запратил там от гняв. Та го ми седна на пейката и пое няколко дълбоки глътки въздух. Трябва да съсредоточа цялото си внимание е върху сребърния триъгълник, повтаряше си той, нищо друго няма значение в момента. Бавно ще преброя до 10 и след това ще извикам силно. Например, Еруач, звездичка. Всичко това са някакви идиотски психотични съновидения. Мислеше си тагуми, заслужих си го, с тези мои непрестанни опити за самоанализ, вероятно съм възбудил под корието за халюцинации. Вината е изцяло моя, мистър Чайлдън няма нищо общо с тази история, нито незнайният създател на дръмкулката. Всичко се крие в безмислената ми ялчност да знам повече от необходимото. Какво да се прави, разбирането винаги идва късно, звездичка събуди се, нем, бел, прев. Да го ми бавно изброи на глас до 10, след това скочи на крака. Проклят кошмар, извика той. Не се ли бе прояснила мъглата. Той се огледа плахо, с надежда иллюзията да е изчезнала безследно. И изведнъж си спомни за думите на апостол Павел. Виждаме смътно като огледало звездитка. Едва сега осъзна, че тези думи не са просто метафора, а проницателна догадка за възможните нарушения в зрителното възприятие на действителността.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 Прибра сребърният триъгълник в джоба си и се облегна, стиснал куфърчето в ръце. Сега най-добре да намеря онази чудовищна конструкция, как я нарече човекът, надлезът, ембракадеро, трябва да отиде и да я докосна. Сиреч, да проверя дали е материална. Но краката му не помръдваха. Завладя го страх. По алеята претичаха двама млади китайци в спортни екипи. На кацалите на Паважа гълъби запърхаха панически скриле и китайците забавиха темпото. Ей, младежи, ги с немощен глас Таго ми, елате насам. Момчетата се спогледаха и приближиха предпазливо. Таго ми бръкна в джоба и им подхвърли дредна монета. Ето ви петъче, идете на Керни Стрит и вижте дали минават велотаксита. След това ще се върнете да ми кажете, тогава ще получим ли още едно петъче? Попита една от момчетата. Да, кимна тагуми, но само ако ми кажете истината. Китайците побягнаха към изхода на парка, защото ако няма, мислеше си тагуми, не ми остава нищо друго, освен да си намеря някое закътано местенце и да сложа край на живота си. Той притисна куфарчето към гърдите си. Револверът поне без него. Момчетата дотичаха обратно. Шест, извика едното, преброих шест, а аз пет, другото дишаше тежко.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 Шофьорът го гледаше раболепно, лицето му бе облено в пот, гърдите му се повдигаха тежко, закарайте ме до «Нипон Таймс», нареди мистър Тагоми и се нагласи удобно на задната седалка. Шофьорът натисна педалите и не след дълго се сляха с плътната колона от велотаксите и автомобили. Малко преди обед мистър Тагоми слезе пред «Нипон Таймс». Веднага отиде на рецепцията и поиска да го свържат с мистър Рамзи в офиса, на телефона е Тагуми.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 Таймс е посветил първата си страница на вашата храбра постъпка, заговори възторжено той, в обширна статия подробно е описан. Той млъкна, като видя навъсеното изражение на Тагуми. Незабавно ще се заемен с належащите дела. Нареди мистър Тагуми, къде е генерал Тедеки. Тоест, искам да кажа, мистър ятабе. Вече лети за Токио, в обстоятелства на дълбока секретност.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 Остава ни само да гадаем и да се придържаме към законите на природата. Нищо не е излишно. Дори и иллюзията. На вратата застана миси Фрайкиан. Гърдите й се повдигаха развълнувано, мистър Тагуми. Трябва спешно, успокойте се, мис. Вдигна ръка Тагуми. Слушам ви, сър, в приемната консул. Иска спешно да говори с вас, тя погледна с пребледняло лице мистер Рамзи. Казват, че пристигнал отдавна. Мистър Тагоми имахна с ръка да замълчи, мистър Рамзи. Бихте ли ми припомнили името на консула? Фрайхер Фюго сър, ах, да. Добре, мислеше си той, че мистър Чайлден отказа да приеме револвера. Без да иска ми направи услуга. Тагоми взе куфарчето и излезе в приемната. Строен, добре сложен мъж, облечен по европейската мода се изправи насреща му.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 Отвърна Херайс Райс и направи няколко крачки към него, независимо от трагичния инцидент, за който искрено съжалявам, съмнявам се, Тагоми впери поглед право в очите му. Немецът вдигна въпросително вежди, простете, рече Тагоми, но именно вследствие на споменатия, трагичен инцидент, получих тежко психическо разстройство. Иначе казано, разбит бе крехкият покой на моята душа, ужасно, поклати глава Херайс, когато научих.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 Продължи тагоми, че на вашата нация и предстои да извърши една страшна мерзост. Запознати сте с мисъл на хексаграмата Безна. Ще изразя мнението си като обикновен гражданин, а не като представител на официална японска институция. Сърцето ми трепери от ужас. Задава се кърва баня, надхвърляща всякакви човешки представи, но дори и в този събовен миг, вие сте тук, в преследването на древни егоистични цели. Доволен сте, че този път съперниците ви от СД загубиха, нали? Обзалагам се, че вече сте успели да натопите порядъчно вашият хер Кройц фон Мейре, Та го ми млъкна, дишейки дишайки разволнувано. Гърлото му се бе свило, от в очите му се наляха със сълзи. От детството си страдам от неизлечима болест, но тя започна да се обостря едва след като душите ми достигнаха зловещите изияние на вашите прославени водачи.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 В този момент на вратата на офиса се появи мистър Рамзи, с пакет документи под мишница, сър, докато консулът е тук, има няколко древни въпроса за решаване, които са от неговата компетенция. Таго ми машинално сграбчи първия документ. Това беше формулер 20-50, официално искане от Райфа, чрез неговия представител в тар консулът Фюбл Райс, за екстрадиране на угловен престъпник, задържан от полицията на Сан-Франциско. Престъпникът се наричаше Фринг Франк, Евреин и според Закона за националностите, прият през юни 1960 и в Германия, поданик на Райха, вследствие на което подлежеше експулсация до съответните органи. Таго ми прочете още веднъж целия документ. Заповядайте, с. Рамзи му подаде писалка. Необходима е само вашата резолюция, отказвам, каза с твърд глас Тагоми. Той понечи да върне на Рамзи умразният формуляр 20 50, но го дръпна и написана гърба, да се освободи на основание на военния протокол от 1947 подпис, Тагоми, търговската шейна Япония в Сан Франциско. Тагоми подаде едно копие на консула, а оригиналът върна на мистер Рамзи, приятен ден, Херайс, той се поклони.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 Протестира консулът, във вас говори гласът на отмъщението. Мисля, че тук няма място за лични предпочитания, той сматка цигарата на пода и пое към изхода, вземете си гадния миризлив, вас, извика в гърба му тагоми, но консулът бе изчезнал за тъгала. Постъпих детински, рече тагоми на мистър Рамзи. След това се върна в офиса и уморено се отпусна в креслото. Изведнъж остра болка, пронизе лявата му ръка, и той почувства, как някаква гигантска дуан го притиска в гърдите. Дишаше все по-трудно, пред очите му блеснаха разноцветни светлини. Ов, изпъшка тихо тагоми. Божичко, помогнете ми, мистер Рамзи, но устата му, сякаш бе парализирана. Моля ви, той протегна ръка, наведе се напред и сетна се с трополи на пода. Докато падаше, ръката му неволно сграбчи сребърния триъгълник от магазина на мистер Чайлдън. Разтревожен от необичайния шум, мистър Рамзи дотича почти веднага в офиса. Изглежда получих сърдечен удар, обясни с отпад на оглас мистер Тагоми. Дотичаха още няколко души и го пренесоха на дивана. Неслед дълго от към улицата се разнесе воят на пристигащата линейка. В офиса влизаха и излизаха най-различни хора. Завиха го судея, преди това му свалиха вратовръзката и разкопчаха яката. Вече съм по-добре, уверяваше ги мистър Тагоми, ще бъдете ли така любезни да общите на жена ми? Той отпусна глава и се замисли. С кариерата му е свършено. А германският консул несъмнено го чакаше повишение. Още утре ще подаде оплакване срещу Тагоми. Може би така е по-добре, в Токио ще си отдъхне. Изглежда, че участието му в борбата приключва до а аз и мислех, че ще договаряме шаприт за пластмасовата индустрия. Готвех се за среща с важен търговец. Не се вслушах в предупреждението на Оракула, сваляте му ризата, разнесе се нечи уверен глас. Изглежда докторът бе пристигнал, какво нещо е гласът, усмихна се по успокоен тагоми, особено, когато е уверен, той отново се замисли за Оракула, какво мика за последния път. Беше след като застрелях двамата агенти,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 За нищо няма да мисля. Трябва да работя. Работата е всичко. Той завърза през потаващия в вечерен здрач град. Обратно към така внезапно прекъснатото ежедневие. Към мястото, което бе заемал. Когато най-сетне стигна до работилницата, завари Лед да вечеря натезгаха. До него бяха подредени два сандвича и термос димящо кафе. Франц се спря на прага и го загледа да очудено. Едгор чу и вдигна глава.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 Едва ли японците ще могат да променят хода на политическите събития в страната. Гьобелс вече е взел властта и за нищо на света не ще се раздели с нея. Щом се справи с противниците си, следващата му стъпка ще бъде операция – Бухарче. А това означава смърт и разрушение за обширни райони от планетата в името на един безумен фанатичен идеал. Мъда, нацистите са способни да го сторят. всички техни мисли са насочени на там, към Гутърдамеронг звездитка. Освен това, вече разполагат с необходимото средство – водородната бомба и не ще се поколебая да я използват, пък дори и това да означава края на всичко – звездичка, залезът на боговете, нем, така се нарича четвъртата опера от вагнеровата тетралогия, пръстенът на Нибелунга – Бел, Прев. И какво ще остане след това трето световно безумие? Ще настъпи ли последният миг за всичко живо на Земята? Нима се собствените си ръце ще превърнем нашата планета в мъртвило.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 Мислите му бяха прекъснати от високоговорителя – Мейн Даман Юнги Херън. Ат Цюнг, Бита, Звездичка, Звездичка Дами и Господа. Моля за внимание, Нем, Бел, Прев, май наближаваме момента за кацане. Няма съмнение, че на летището ще ме чакат хора от тайната полиция. Въпросът е от коя фракция, дали на Гиобелс или на Хайдрих. Стига разбира се СС, генералът Хайдрих да е жив. Събитията сега се развиват с глава умна скорост, нищо чудно докато съм летял, да са се справили с него. В тоталитарното общество борбата за власт се води с безскруповни средства. Сега е времето на черните списъци. Само след няколко минути сувалката се приземи безпрепятствено. Капитан Вегенер бавно се надигна от мястото си, преметна през рамо коженото си палто и се отправи към изхода, сред нетърпеливите пасажери. На вратата ги изпращаше строен офицер от въздушните линии, облечен в помпозна униформа, сякаш бе самият рейхканцлер. От двете страни на подвижната стълба се бяха построили чернорисци. Нима чакат мен, помисли си Вегенер. Той засли за сбавна стъпка. Наоколо бе пълно с посрещачи, жени, деца, които махаха радостно. Един от черноризците, с плоско лице и изпъкнали, немигащи очи, на ръката с опознавателните знаци на ЛФНСС, пристъпи към Вегенер, тракна стокове и отдаде чест, моля за извинение. Вие ли сте капитан Рудолф Вегенер от Абвера, грешите? Отвърна Вегенер. Аз съм Конрад Голча, търговски представител на АГ, Хемикален, той понечи да продължи. От двете му страни застанаха още двама чернористци. Тримата продължиха в вкрат с него, без да му дадат възможност да промени посоката. Двамата отзад бяха наметнали палтата си, но отдолу зловещо проблясваха дулата на автоматите. Знаем, че вие сте вегенер, каза първият черноризец. Той молчеше, отвън ни чака кула. Имаме инструкции да ви посрещнем и незабавно да ви закараме при генерал Хайдрих в щък квартирата на дивизия, Лео Штандарт. Забранено е да влизате в контакти с който и да било. Е.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 Достатъчни са само няколко отряда штурмоваци да преземат рай канцеларията, радиото, електроцентралата, полицейските участъци и летището. Но какво ще промени това? Дори ако успеят да свалят доктор Гьобелс и операция, Блухарче, бъде спряна. Нали всичко останало ще бъде непокътнато, чернорисците, партията, грандоманските планове, ако не е в Ориента, то някъде другаде, на Марс или Венера.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 Ти и аз, отново сме заедно, какво ново, обърна се вегенер към охраната, някакви съществени промени в политическата обстановка напоследък. Напусна в страната преди няколко седмици, още преди смъртта на Борман. Тия дни имаше почти непрестанни митинги в подкрепа на малкия доктор. В края на краищата на нали, красивата тълпа бе тази, която го издигна на новия пост. Но всички останали изчакват да настъпи известно отразяване на страстите.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 Дано след това хората най-сетне да поумнеят, звездичка, звездичка, звездичка едва по обед на следващия ден на Фринг пристигна в чаяне – Лайоми. Тя спря сред оживения център на градчето, приближи се до една будка за цигари и поиска днешния вестник. После се върна в колата и не след дълго намери онова, което търсеше. Ваканция завършва със смъртоносен удар, полицията в Денвър спешно са съпругата на Джо Синандела, заподозрена в убийството на мъжа си, късно с нощи в стаята на хотел – Гарнар. Според служителите същата е напуснала пределите на хотела веднага след трагичния завършек на семейната свада. Очевидно мис Синандела, която служителите описват като чернокоса, привлекателна млада жена, е прелязала шията на своя съпруг с нощче за бръснене.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 Преди да отида при Абентсън и така ще мога да си сложа вечерната рокля. Так му ще имам време да завърша книгата. В 6.15 вечерта затвори последната страница на «Скакалците». Интересно дали Джоя е чел до края, запита се тя. Тук има толкова много неща, които той не е успял да схване. Какво всъщност е искал да каже Абентсън? Мисля, че същината на книгата не се крие в този измислен свят. Тук всичко е много по-дълбоко.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 че е забравила в хотела специално излезание за роклята Сутиен, да върви по подяволите, тя се отпусна ядосана в креслото и запали цигара. Хрумна и, че би могла да си облече роклята и без Сутиен, като в добрите стари времена в колежа. Боже, колко се притесняваше тогава, че гърдите й ще останат малки за цял живот. Окончателният резултат бе изумителен, изглеждаше още по-красива, но и страшно предизвикателна.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 тя наметна новото палто, стисна под и елегантната чанта и излезе. Никак не и се занимаваше с колата и затова поръче на портиера да извика такси. Докато чакаше на рецепцията, ненадейно и се прииска да се обади на Франк. Представа нямаше откъде и дойде тази идея. Всъщност, защо не? Джулия вдигна слушалката и поръча междуградски. Докато очакваше да я свържат, тя се заслуша в монотонното дърдорене на телефонистката.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 Благодаря ви, Джулиана остави слушалката и излезе на потаналата във вечерен здрач улица, където трябваше да се появи таксито. Неслед дълго пред нея спря елегантна, почти нова кола, блеснала от чистота. Отвориха и вратата и Джулиана се настани на задната седалка, замислена за предстоящата среща с Абентсън. Малката едноетажна къща на Абентсънови беше ярко осветена и отвътре се чуваха шумни гласове и музика.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 Вратата бе полуотворена, виждаше се просторен хо, изпълнен с хора, пиано, прозорци с венециански завеси, библиотека. Обзаведено е с вкус, речен си тя, докато натискаше звънеца. Изглежда, че от тях тази вечер има парти. Но не, присъстващите са облечени по-домашному, да, на вратата стоеше разрушен малчуган на около 13 години, облечен с фанелка и джинси, дали?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 Кимна все така усмихната миси Сабенсън. Имаше великолепни, равни зъби. Сигурна съм, че е ирландка, помисли си Джулиана. Само ирландките могат да бъдат едновременно красиви и мъжествени. Заповядайте, продължи жената, дайте си палтото. Идвате тъкмо на време, няколко наши приятели са дошли на гости. О, каква чудесна рокля, модел, Шерубини, ако не се лъжа.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 Идва Джак от Кенен Сити, Колорадо, само за да се срещне с теб и да си поговорите за «Скакалците». Мислех, че живеете в крепост, промърмори объркано Джулиана. Хаотор на се наведе усмихнато, за да я разгледа по-отблизо, да, съвсем доскоро, отвърна той, но трябваше да се качваме до там с асансьор, а аз имам фобия от асансьори след едно юнашко напиване.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 Какво искате да ви сипя? Попита Авенсън. Джулиана вдигна поглед към шкафа с наредените отгоре бутилки. Малко, хапър, каза тя, «Повед коле. Така го предпочитам. Познавате ли оракула? Не. Поклати глава Хаутурн и се заеда да напитката. А книгата за промените. Попита изумено тя. Нищо не ми говори. Той подаде чешета!» Защо се заяждаш?» Намеси се Керолайн!» Прочетох вашата книга, рече Джулиана. В интересна истината, свърших я едва днес. Откъде научихте с такива подробности за света, който описвате? Хаутурм дигна замислено ръка и се почеса по брадата. Погледът му се рееше из стаята, използвахте ли оракула, настоя Джулияна. Хаутур сведе поглед към нея, не мислете, че ви се подигравам, продължи тя, отговорете ми искрено, моля ви. Хаутурм преха прехъпа с кръсти ръце на гърди и се залюля на токовете си. В стаята бе настъпило мълчание, всички гледаха към тях. Лицата им бяха мрачни, нещо в думите на Джулиана ги бе подразнило. Но това сега нямаше никакво значение. Твърде дълъг пък бе изминала и твърде много бе пожертвала, за да се задоволи с каквото и да било от друго, освен истината. Това, заговори Абенсън, е доста труден въпрос. Не, не е, отвърна Джулияна. Присъстващите мълчаха и я гледаха потресени, съжалявам. Отвърна Авенсън, не бих могъл да отговоря. Поне не веднага, ще трябва да се примирите с това, защо тогава написахте книгата. Авенсън посочи с пръст брошката на гърдите й, каква роля изпълнява това древно украшение. Пази ви от злите духове на отвънния свят или просто съединява отделните части на цялото, защо се опитвате да смените темата? Защо бягате от въпроса ми с такива безвкусни забележки? Държите се като дете. Всеки човек, отвърна от си има своите тайни. Вие си имате вашата, аз моята. Трябваше да възприемете книгата ми такава каквато е, точно както аз ви възприемам такава каквато сте. Той отново посочи с ръка брошката на гърдите й, без да се интересувам, дали онова, което виждам, е истинско, или подправено. Изглежда, че го ядосах, помисли си Джулиана. В държанието на Абентсън се долавяше известна враждебност.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 Едва ли някой ще успее да го спре, казахте. Следващият произнесе след кратка пауза Хауторн. А какво стана с този, с който сте пристигнала в Денвър? Защо не дойде с вас тук? Защото му прея за гървото, Отвърна Джулиана. Това е голямо постижение, отвърна Хауторн. За момиче като вас. Не ми ли вярвате? А защо? попита той, като я гледаше усмихнато. Очевидно и презум не му минаваше, че не говори истината. Благодаря ви!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 Защото ако му задам подобен въпрос, това значи да му прехвърля и моят дял от печелбата, нали така? В края на краищата, от мен се искаше само да я напиша на машина. «Щом ти не желаеш, каза Керолайн. «Ще го попитам аз, въпросът не е твой», рече Хауторн. «Не и не, нека тя попита, той се обърна към Джулиана. Знаете ли, имате необичайно, ще ми услужите ли с вашето копие?» Моето остана в колата, но ако не желаете, ще отида да го взема. Без да отговори, Халтурн се обърна и пое вратата. Керолейн и Джулиана го последваха, но се спряха на прага на кабинета. Само след миг, Халтурн се появи с двете подвързани в черна кожа томчета на «Идзин». Не умея да използвам гадателни пръчици, каза Джулиана. Все не мога да разбера как се прави, тя присъдна на масичката въгъла, ще ми услужите ли с нещо за писане? Дадоха и лист, и молив. Останалите гости се събраха в плътен кръг около нея. Можете да произнесете въпроса на глас. Предложи Абентсън. От никого нямам тайни. Оракуле. Каза с ясен глас. Джулиана. Защо написа? Искакалци земята покриха. Какво искаш да ни кажеш с нея? Имате невероятната склонност да задавате объркващи въпроси, отбеляза Абентсън. Той остави на масата три китайски медни монети, вземете ги. Аз също не мога да използвам пръчици. Джулияна започна да хвърля монетите. Чувстваше се съвършено спокойна. Хауторн записваше линиите. След шестото хвърляне той погледна листа и каза, отгоре е слънцето. Отдолу стои проникновеност. Средата е празно, знаете ли коя е хексаграма е тази? Попите Джулиана. да, кимна Хауторн. И аз знам, дори не е необходимо да поглеждам схемата. Това е Чунфу, вътрешна истина.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 А и всичко, което се случи след това, странно, рече Джулияна, никога не бих си помислила, че истината ще ви разгневи. Истината, помисли си тя, е страшна като смъртта, Но да я откриеш, е много потрудно, честно казано, мислех, че ще ви стане полеко, като я научите. Но изглежда съм се лъгала, тя се усмихна и Кероен с известно усилие и отвърна. Тогава лека нощ.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 Долари еднакво 1354 долар, букдол на черта ид, еднакво 1234 източник, моята библиотека, Ачпи, Kaitanka, Инфо, Тъкст, 1354 допълнителна корекция, MOSHEAT, 2011 допълнителна корекция, Amsterdam, 2016 допълнителна корекция, NOMAT, 2016 източник, Ачпи, Сваб, US, долна черта, долна черта, издание. Долна черта Долна черта Човекът във Високия замък Фантастичен роман. 1993. Ист, Барт, София. Избрана световна фантастика но. Втори. Превод от Англа Юлиан Стойнов, Тхеман ин и Интхеа и Гъткастел Филай Ди. Предговор Пътят към Високия замък Юлиан Стойнов. С 50. -ти. Печат Абагър Велико Търново Формат. 84, 108, 32, 125, умножение 195, мам. Печатни коли, 32, оф, ист, тираж, 3000, бра, смека и твърда корица и сподва. Страници, 352, 224. 24. цена, 38, лъв. ISBN 9545850023, ISBN. 590. Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч за сайта книги.ми.